Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Христо Проданов, се 8501, на Западната стена, анотация, живо и увлекателно авторът, заслужилият майстор на спорта по алпинизъм инж. Христо Проданов, разказва за подготовката и провеждането на българската експедиция за покоряването на Хималайския 8000-ни Кухоце, 1981 година. Описана е мъжествената борба на алпинистите с суровите условия на голямата планина. Книгата е богато иллюстрирана и е предназначена за всички любители на планините, за почитателите на алпинизма. За автора, роден и в подножието на Стара планина, още твърде рано Христо се пристрастява към планината. Почесто сам, порядко с приятели от 10 годишна възраст, той броди по долината на Стара река, обикаля хижите, хубавец, балкански рози и Васиолевски. Нерядко изкачва и близките до Карлово върхове Амбарица, Копена, Кръстците, Костенурката. През 1957, едва на 14 години, с братовчет Захари предприемат и най-продължителния си преход от Хижа, Васил Левски, през връх Ботев, Хижа, Тъжа, Хижа, Мазалът, Хижа, Узана, Шипченския проход до Хижа, Бузлужа, откъдето слизат до село, днес град Шипка. До си град се връщат пеша през село Шейново и Къловер нещо, с което двамата много се гордеели. От тогава Христо е така запленен от връх Ботев, че нищо не може да го убеди, че в България и на Балканите има по-високи от него. Дори когато учителят му по география се мъчи да го убеди не само с думи, но и чрез написаното в учебника, Христо само промълвява, е, да, но Мусала и Ботев са еднакви по височина. Решаваща за връзката му с алпинизма се оказва 1958. Тогава по улиците на Карлово вижда двама мъже с необикновено облекло и огромни обувки. На раменете си носят раници, а върху тях нещо нормално за онова време, намотани по особен начин въжета. Възрастните карловци дълго обръщат погледи след чудаците, а мълчоганите ги се провождат до края на града. Любопитството на двама от тях е посилно и ги проследяват чак до хижа, балкански рози. Там братовчедите Христо и Захари разбират, що за хора са двамата, след които са вървели толкова дълго алпинисти, хора, които изкачват върховете, без да търсят пътеки, а право нагоре по скалите, без да се съобразяват с изпречилите се пред тях в трудности. Това много силно впечатлява, преследвачите, и определя смисъла и съдържанието на целия посетнен Христов живот. И той се захваща за работа. Още от края на 1958 аз с голям интерес се старах да науча нещо от алпинизма, пише в дневника си той. Веднъж ми попадна книгата, техника и тактика на алпинизма, която с голяма жар четях и препрочитах. От рисунките се старах да науча нещо повече за алпийската техника. За една седмица аз успях да прерисувам всички нагледни рисунки, преписах и доста работи от алпинизма. В механотехникума където очи разбират увлечението му и разрешават създаването на алпийска група. С инвентар, съоръжения и структури помагат от пловдив. Записват желаящите в курс по алпинизъм. Тук вродените качества бързо са забелязани от неговите учители. А скалите на сучурума, Турски, Водопада, Водопад и местността край него в близките околности на Карлово, стават място за изява на смелост и подрани мъжество. После погледите на карловските алпинисти се насочват към върховете на Рила, Пирин и Стара планина. Сред тях винаги и неизменно е Христо. Окръжната лятна алпиния да на тогавашния Пловдивски окръг през 1959, от 13 до 17 юли в Пирин, е първата му среща с истинския алпинизъм. Там Христо се запознава с Никола Корчев, който по това време е еталон за елпинист Катера Чунас. С него катери върховете Дженгал, Атмедън и Синаница и трите Ти Ви, категория. После се зареждат участие в републикански летни и зимни альпинияди, курсове по лятна и зимна алпийска техника, републикански зимни траверси Рила Пирин, курсове за младши инструктори. От 26 януари до 5 февруари се сбъдва голямата мечта на Христо да отиде в чужбина, в един нов и непознат за мене свят, както отбелязва в дневника си. С на Окръжния съвет на Българския туристически съюз Пловдив посещава Румъния. Активността му не остава незабелязана и включен в националния състав за Югославия. От 24 юли до 8 август 1962 там катери върховете Триглав по Словенска смер и Яловец по Хранова смер в Юлийските алпи, в днешна Словения. След завръщането от тази голяма за него проява, по-лъскан от доверието, Христо още попълно се отдава на алпинизма. Стреми се да премине всички категоризирани маршрути у нас, по това време около 300. Но това не го задоволява и не спира до там. У него се страстно се проявява жаждата за премиери, търси нови пътища към върховете. Премиерите му се отличават с необикновена трудност и логичност. Трудно е да се изброят всичките. Само на райските скали, над хижа, рай, са десетина. И все от висока категория. Цанко Бангиев, Победа, Черните плочи, Дружба, и днес респектират всеки алпинист. Няколко пъти повече и потрудни са туровете му в рила дяволските игли, черната стена, злия зъб. Впечатляващи са маршрутите му на вратцата, както и по скалите на триградското ждрело. Много силно ме привличат премиерните изкачвания. Неизвестността, рискът и опасностите ме мобилизират без поделил някога с мен е Христо, не се спирах и през зимата. Така се роди идеята и за зимни премиери, които не повтарят преминети през лятото маршрути. Христо стана инициатор на зимните директисими изкачвания по права линия от основата на стената до върха, независимо от трудностите. Само за няколко години младият Карловец осъществява толкова много и толкова трудни първи изкачвания през зимата и лятото, че нито един български алпинист все още не е достигнал неговото постижение 36 премиери само от висока категория на трудност. По нашите планини Христо показа висока класа и виртуозна техника, която смело може да се каже обогати теорията и практиката на българския алпинизъм. Много и различни са неговите партньори Георгия Атанасов, Благой Дживджанов, Атанас Кованджиев, Трифун Джамбазов, Пламен Бурзовски, Асен Велев, Иван Василев, Никола Корчев, Малин Цомкин, Драголюб Костов. Стихия на Христос са не само отвесните скали, а и ледените и вечно заснежени върхове на големите планини в света. Алпите стават арена, където изявява себе си и предизвиква вниманието на чуждестранните специалисти. Те все по-често започват да говорят за българския алпинизъм с почет и уважение. През 1965 имах щастието да заведа младежкия национален отбор по алпинизъм в Кавказ. Състава беше и Христо. Там изкачихме върховете Мижирги – 4500 м и Олу Ауфбаши – 4675 м в района на Безенги, както и кавказския първенец Елбрус – 5633 м. И на трите Христо плътно ме следваше – крачка в крачка. Изяви се не само като отличен катарач, но и като разностранен алпинист, по-насещ отлично височината. И днес не мога да си обясня кой и защо беше решил, че Христо не е за височини изкачвания. От ръководството на българския алпинизъм го насочиха главно към стенните, когато през 1967 българи за първи път тръгнаха насочиха към 7000 пик Ленин, днес Кауфман, 7134 ма, Христо не намери място в състава. Заедно с Атанас Кованджиев ги изпратиха като представители на традиционната елпийска среща в Шамони. Там те се проявиха по най-добрия начин. Направиха първи български траверс на Монблан, първото българско изкачване по северната стена на Гранд Жорас, реброто Локър, и преминаха по Бонати, на Птидио. Година по-късно Христо се справи с трудния и гръб по игрите Пьотере и сръба Френе на Монблан. Тогава направи опит за премиера по северната стена на Птидилю от най-висока трудност, но той бе осуетен от лошото време. Пак заради съображението, че, не понася височината, Христо не попадна в състава за първото изкачване на пик комунизъм, днес гармо, 7495 ма, през 1972-ри. Но и това не го разколяба да продължи напред и нагоре. През 1974 бе е попеята на Матерхорн. Седем дни буята и ураганният вятър държаха в прегръдките си Христо и партньора му Трифун Джамбазов. Силата, мъжеството и отличната техника победиха отново. Три години по-късно, във френската преса отново се писа за юначните българи дръзнали да мерят сили с пътя на гидовете по северната стена на Птидил. И тук 4 ден нощия Христо водеше своите приятели и партньори, като преодоля пасажи с изключителна трудност. Христо често посещаваше Кавказ най-популярната планина в бившия Съветски съюз. И винаги се завръщаше с още по-трудни изкачвания едноседмичен траверс на Кръста на Ужба – 1970, траверс на Шилестите Чуки на Шахелда – 1973, зимно изкачване на Елбрус. И когато през 1976 беше формиран екипът за «Българската реабилитация» на Ношак, 7492 м, атакуван 5 години преди това от друга българска експедиция с пет жертви, Христо не можеше да не бъде включен в него. По време на тренировъчния лагер сбор в Памир през 1975 и поради лошите атмосферни условия на Пик Ленин стъпиха само четирима души. Един от тях беше Христо. На ношък той отново бе водеща фигура. Това окончателно го утвърди като «висотник», като тогава, подражавайки на съветската терминология, наричахме занимаващите с височине на опинизъм. А Памир, тази планина с трите си ника така привлече Христо, че той пет пъти стъпи на Пик Ленин, днес Кауфман, 7134 м. Последния само за 28 часа На пик Евгения Корженевска 7105 м И два на пик Комунизъм Днес гармо 7495 м. През 1983 постави още един български рекорд Само за 21 дни беше на пик Ленин 13 юли Пик Комунизъм 24 юли И Корженевска 29 юли И пак на пик Ленин 2 август с 12-те си 7000 постижения Христо изпреварва всички свои колеги и колешки. След него са един алпинист с 11 изкачвания, 2 мас по 10, 2 мас по 9, 1 с 8, 2 мас по 7, 5 мас по 6 и т. И тъй като тези, които са най-близо до него, са приключили заниманията си с алпинизъм, не съществува вероятност рекордът му да бъде подобрен нито в близките, нито в подалечните години. И за това, когато на 30 април 1981 бе съобщено, че в 1345 часа на връхоходце 8516 м е стъпил българин, нито за секунда няма съмнение, че това е Христо Проданов. Благодарение на силната си воля, на отличната си физическа и техническа подготовка, на изключителната си психическа устойчивост, Овенча с успех усилията на първата българска хималайска експедиция през 1981 и първи откри пътя на българите към гигантите в Хималаите и Каракорум. За това свое постижение той написа книгата «Лухотце ма София. Издателство, медицина и физкултура. 1982». За Еверест Христо тръгна с най-голям актив е 1.8-хилядник, 12.7-хилядника, изкачвания на 4 от 5 най-големи стени, фаупите, траверс на Шахелда и кръста на Ужба. И не само това, той бе подготвен във всяко отношение физически, психически, техническа. Показа забележителна височина поносимост и работоспособност. От 30 април 1981 до 20 април 1984 Христо не се разделяше с голямата си мечта да стъпи на най-високия връх на планетата Еверест – 8848 м. С нея заспиваше и се събуждаше. С нея крачеше по снежните и ледени върхове на Памир, Кавказ, Алпите, Рила, Пирин и Стара планина, за Третия полюс, тръгна няколко дни преди основната група. После с още няколко души по, е по склоновете му. И когато пристигнаха и останалите, вече имаше изграден лагер едно, 6050 ма, на седовината Охола. Той взе активно участие и в организирането на останалите лагери. За това бе съвсем естествено да участва в първия опит за изкачване. Направи го с шерпът в Хован Кринжи, защото само той от цялата група прие предизвикателството за атака без кислорог, както беше решил Христо. В границите на 84008500 мъж Шерпът се отказа и Христо бе принуден да вземе решение да продължи или да се връща. На Еверест и други 8000-19 души преди него бяха избирали да продължат. Така бе действал и той самият на Уходце. Тръгна нагоре от 8500 м. Движението беше бавно. В 18.10 часа местно време неговият глас прозвуча от 8848 м. На най-високата точка на планетата беше първият българин. Нататък е ясно – Христо не слезе от «своя» връх. Остана завинаги по склоновете му. За него се изказаха алпинисти и специалисти със световна известност Траенхолд Меснер, Едманд Хилари, Майкъл Чени, Едуард Мисловски, Юзеф Ника. Всички бяха единодушни Христо бе един от най-големите алпинисти в света, явление в българския алпинизъм. Потвърдиха го и резултатите от анкетата «Алпинист на век». Той беше посочен на първо място в най-много от картите на действащите алпинисти, ветерани, деятели, както и от спортните редакции и отдели на водещите печатни издания и електронни медии. Христо ни остави не само многобройни и трудни изкачвания, а и тази книга и няколко десетки материала, отпечатани във Вестник, ехо, Списание, Турист и Редица Всекидневници. Остави ни и два дневника. Единият проследява първите му стъпки в алпинизма от 1958 до влизането му в казармата през 1962. Вторият е писан на коляно в палатката на базовия лагер на Еверест. Започва на 10 февруари 1984 г. денят на отпътуването му към Хималаите с думите За втори път записвам най-важното в моя живот към Еверест, моята мечта. За която Людмил Янков писа, на Еверест смърт няма, има само сливане с мечтата. На моята майка, началото на дългия път, има моменти в живота на човека, които оставят трайни следи в неговото съзнание. За нас, алпинистите, това са моментите на върховно напрежение и радостта от победата над върха. В своя дългогодишен алпийски живот съм имал много такива моменти, всеки от които е различен. Всяка победа над върха ми е безкрайно скъпа. Като на Дуан виждам различните турове стъпка по стъпка. Може би всяко изкачване е взело по нещо от самия мен. Като на филмова лента се изнизват пред очите ми моите първи стъпки в родната стара планина. Школата в Мальовица, дългите скитания в Рила и Пирин. Кадрите се въртят, идват Карпатите, Сатрите, Юлийските Алпи, Същинските Алпи, а после Великолепието на Кавказ, Могъществото и Исполинската красота на Памир, Голите Сипе и на Хиндокуш. Аз се раздавах на тези планини безотказно и безрезервно. Всеки връх е дълбоко изстрадан в сърцето ми. Обикновено предварително изкачвах мислено върховете, а победите, макар и трудно, идваха някак от само себе си. 21 години от живота си напълно отдадох на алпинизма. Стотици са датите, които съм съхранил в памета си, но има една дата, която се запечата за винаги, един ден, от който помня всеки миг. Това е 30 април 1981 и първи лагер 4 дено, напрегнато, мразовито утро, в което трима българи потеглихме към връхната пирамида на уходце в Хималаите. Колко дни и нощи, изпълнени с огромно напрежение, бяха изминали до тази последна нощ, нощ на безкрайно вълнение и тързание за изхода на експедицията. Тежка, студена, незабравима последна нощ преди решителния штурм. Вече няколко минути се вслушвах в спокойното и равномерно дишане на методи и огнян, които може би в съня си изживяваха последните часове на върховно напрежение. Не бях надянал кислородната маска. Защо? Може би, за да докажа на самия себе си, че имам още възможности. Желах да се изпробвам и ако имам сили, да надвия границата на смъртта. А може би беше по-добре да спя с кислородна маска, за да мога да отпочина и да набера сили за решителния ден, за голямото изпитание. За какво ли не мислих през тази последна нощ преди штурма? Пред очите ми плуваха непрекъснато скъпите образи на децата ми, топлите нежни очи на майка ми и всичко това ми даваше сили за решителния ден. И все пак, не бе ли подобре с кислородна маска? На 7950 ма мисълта ми бе обременена е множество, за и против. Риторичните въпроси валяха един след друг. Тази нощ бе едновременно най-дългата и най-късата в живота ми. Сънят ме оборваше, но все не успявах да заспя. Обязателно трябваше да си наложа поне 2 или 3 часа в сън. Беше почти невъзможно при това непосилно вълнение. Една мисъл непрекъснато се прокрадваше в съзнанието ми. Кое ме доведе до това, тъй очаквано утро. Коя беше унази сила, която дни и седмици тласкаше нас, шепата българи, все по-нагоре и по-нагоре? Може би в това утро и тримата ще докуснем върха. Знаех, че предварително не трябва да мисля за това. Но съзнанието, че толкова сили, труд и нерви са изразходвани от стотици хора заради този миг, който е в твоите ръце, е просто поблудяващо. И все пак, кое ни накара да дойдем тук? Върхът, та нали и това е връх като всички останали, на които сме били с мунчетата досега, с разлика само около километър в полза на ухоце. Или може би той ще бъде много поразличен от тях. Не зная какво са изпитвали другите. Вероятно всеки е живявал по-своему докосването с атмосферата на първия ни 8000 проправянето на път за нас, в снагата му, борбата с стихията и изполинската му сила. За мен това е бе, моят връх, за който бях мечтал цели 21 години и който трябваше да изкача с моите приятели. И това трябваше да стане в мразовитото утро на 30 април. Или пък да не стане. Мисли, потоци от мисли като някаква стихия ме заливаха непрекъснато и сякаш потъвах в техните обятия. Само равномерното дишане на методи и огнян от време на време прекъсваше мислите ми. Това бяхме ние тримата, които трябваше да завършим екстремната част от нашата експедиция и да достигнем нейния апогей. Долу, в лагер 2 и в базовия лагер, бяха останали нашите другари, които също тръпнеха в очакване. А на хиляди километри от нас, в нашата скъпа България, бяха най-близките ни хора, приятелите, алпинистите, които едва ли подозираха, че на 30 април ние трябва да изкачим върха. Колко дълги години изминаха за мен, за да стигна до този знаменателен ден, в който тръгвах към своя връх най-очеквания, най-желания. Но това не бе само мой път. Той бе изминат и утъпкан от стотици наши все алпинисти в продължение на цели 50 години. Та нали това последно слънчево, но мразовите утро в Хималайите дължахме на цяла плеяда алпинисти, като се започна от тези, Първите, които проправиха партина за алпинизма у нас, забивайки първите клинове по стените на Рила, Пирин и Стара планина, и се премине през възторжената млада сняна, която овладя едни от най-трудните върхове на Алпите – Кавказ и Памир – за да се стигне до онези, които дръзнаха да премерят сили с седемхилядниците на Памир и Хиндукуш и отвориха вратата към Хималаите. Може би някои ще кажат, не са ли прекалено много тези 52 години, за да стигнем до първия ни 8-хилядник в Хималаите. Отговорът е – и да, и не. Нека не забравяме, че у нас се алпинизмът, както и другите спортове в условията преди 9 септември 1944, се развиваше сравнително бавно. Нашият спорт е поспецифичен. Изисква голяма и скъпа екипировка и съоръжения, поради което броят на алпинистите не е много голям. Победата на 9 септември откри «Зелена улица» за развитието на физическата култура, която беше поставена вече на научни основи. Алпинизмът като част от физкултурното движение също здраво се опря на науката. През 1950 и към ВАИФ, Георги Димитров, бе открита катедра по алпинизъм, а през 1952 бе създаден централният алпийски лагер. След 1957 Българският туристически съюз откри за нашите алпинисти нови хоризонти за изява както у нас, така и в планините по света. През този период се отвориха широко вратите и към върховете на СССР. Кавказ стана любима планина за нашите алпинисти, които почти ежегодно изкачваха там. През 1964 бе покорена Безендийската стена, а през следващите години бяха преминати кръстът на Ужба, траверсът на Шахелда, стената Дауър, връх Шчуровски и Дръ. До сега Кавказ е посетен от над 400 български алпинисти, които са осъществили около 900 изкачвания на различни върхове. Когато говорим за успехите на родния алпинизъм, особено извън пределите на страната, не можем да не отдадем заслуженото на съветските алпинисти, на тяхната братска и безкористна помощ. За това винаги ще споменаваме с любов и уважение имената на изтъкнатите съветски алпинисти Виталия Балаков, Петър Рутотаев, Евгений Белецки, Борис Гарф, Михаил Ануфриков, Михаил Хергияни и много други. През същия период не секна и настъплението на нашите алпинисти в Алпите, Пиренеите и Доломитите. През 1963 дойде и първият голям успех изкачена бе западната стена на Птидлю от Георгия Танасов и Аврам Аврамов. През 1965 и Георгий и Тенчо Тенчев покориха Чима Гранде в доломитите. През 1966 и, и двама българи Георгий Атанасов и Атанас Кованджиев за пръв път владяха няколко върха в Пиринеите. Голям успех постигнах в свръзка с Атанас Ванджиев. през 1967 изкачихме птидлио Птидлю по на Бонати и северната стена на Гранд Джорас. През 1969 с Благой Дживджанов изкачихме Раба Френе на Монблан, който тогава бе еталон за техническо майсторство. А нима може да се забрави покоряването на Северната стена Хайгер от Методи Савов, Иван Вълчев и Спас Малинов през 1957-3 години, по-късно с участието и на Мария Христова те покориха стената на смъртта по японската диретисима. Ще запомня завинаги 1974. Която ни донесе трудната победа над северната стена на Матерхорн с Трифун Джамбазов. Тогава италианските вестници прибързано бяха съобщили за нашата гибел, но все пак успяхме да възкръснем след няколко ледени денонощие в фатската буря без храна, без вода, пълзейки по обледенената скала. А 1977. Това бе покоряването на северната стена на Птидлю по най тежкия маршрут, наречен тур на гидовете, преминат до този момент само от две свръзки. Това е изкачване, което трая пет паметни денонощия, ние, шестимата алпинисти, Христо Проданов, Трифун Джамбазов, Малин Цонкин, Кънчо Долапчиев, Димитър Бърдарев и Кирил Стоилов, посветихме на нашия национален празник 9 септември. Постепенно погледите на българските алпинисти съвсем естествено се отправяха към високите върхове на Памир и Хиндукуш към седем на света. Това беше нов етап, през който премина нашият път към Хималаите етап, много важен и крайно необходим. Началото беше поставено през 1967 покорен Бевра. Ленин 7134 М. в Памир. Той бе изкачен отново от наши алпинисти през 1969 а през 1970-ти навърха се изкачи и първата българка Стоянка Занкова-Калинкова. През 1970 експедиция от ВАИИФА, Георги Димитров и Пловдив покори за пръв път няколко върха в Памиро-Алай. През 1972 в Памир бе покорен и първенецът на Съветския съюз вра Комунизъм Висок 7495. М. През 1971 трудно изживихме неуспеха на сливенската експедиция в Хиндокуш. На връх 7492 м загинаха пет алпинисти. Трябваше да минат 4 години, докато позарасне раната, която получи нашия тълпинизъм и отново да дръзнем да обърнем поглед към Хиндокуш. През 1975 бе изкачен отново връх. Ленин, това бе естествен, трамплин, за 1976, когато на 30 и 31 юли бе покорен врат. Ношек в Хиндукуш В тези два последователни дни 13 българи бяха, мила родино, на шеметната височина 7492 ма. Експедицията в Хиндукуш показа, че родният алпинизъм е извисил ръст. Започнахме посмело не само да мечтаем, но и да се готвим за штурмоването на 8000-ник. Още същата година в нашата федерация се заговори сериозно за българска експедиция в Хималаите или Каракорум. Началото бе поставено, оставаше всичко да се прецени в най дребни детайли. Чувствахме, че имаме сили за такава проява, но все пак през тези няколко години мнозина не вярваха, че мечтите ни ще се реализират. Кой да бъде върхът? Утре 15 февруари 1981 потеглям по дългия маршрут в София Москва Делхи Катмандо. Заминавам 10 дни по-рано от момчетата, за да уреда в Катманду множеството формалности. Какво ли ни очаква? Ще бъдат ли суровите, труднодостъпни химали и благоразположени към нас, първите българи, дръзнали да покорят при облачните им висини? В този късен февруарския час съм почти капнал от умора от последните, крайно напрегнати приготовления на багажа на експедицията, но ми дава сили увереността, която виждах да блика от очите на всички нейни членове. Действително групата е много голяма 21 души, от които 16 са опинисти, но всички са добре подготвени. До 25 февруари, деня, в който групата ще отлети за Катманду, всеки от тях трябва до край да изпълни своите задължения. По подготовката на багажа е необходимо да се извършат още немалко неща. Първоначално бяхме предвидили целият товар да възлезе на 9, но по всяка вероятност багажът няма да бъде по-малко от 11. Предстоят за разрешаване въпроси и от друг характер, но съм убеден, че зам, председателят на Българската федерация по алпинизъм Иван Костов и всички останали ще се справят успешно. Как светкавично минаха 4 години. През зимата на 1977 в Българската федерация по алпинизъм взехме решение да се организира хималайска експедиция. След големия ни успех в Хиндокуш почувствувахме сили и увереност за провеждане на експедиция от хималайски мащаб. Опитът, който бяхме натрупали при изкачванията в Кавказ и Памир, ни караше да бъдем едновременно и оптимисти, и предпазливи. Началото бе трудно. Започна се с безкрайни спорове. Едни поддържаха тезата, че е рано за Хималаите и по-добре би било, ако се насочим към някой от 8000 в Каракорум, други бяха за Хималаите. След дълги дебати везните натежаха в полза на Хималаите. Сега напреден план изпъкна на друг, особено важен проблем кой да бъде върхът и по кой път да тръгнем. Това бе възлов въпрос, който дълго се обсъждаше. Първоначално се спряхме на Анапурна. Това е най-низкият 8000-ник в Хималаите от общо 14 в целия свят. Висок с 8091 а освен това е първият от покорените 8000-ници, 3 юли 1950 Победители на Анапурна са френските алпинисти Морис Ерцок и Луи Лашнал. Анапурна ни привличаше и с факта, че изкачването би могло да стане без употреба на кислородни апарати, което значително би облегчило експедицията както финансово, така и организационно. От значение бе и обстоятелството, че прехода до подстъпите на Анапурна се извършва за не повече от 8 дни. Без, разбира се, да се подценява трудностите на този връх, все пак той си безпечелил името на един от лесните и ниските. Осем а това също не бе за пренебрегване. Оказа се, че цялата ни настройка за изкачване на Анапурна бе напразна, тъй като получихме категоричен отказ от непалското правителство, придружен от информация за предварителната заетост, на върха до 1984-ти, осем в Хималаите се резервират, предварително за няколко години напред от различни експедиции. Междувременно ни бяха предложени три свободни върха за 1981, Кънчен Цюнга – 8598 м, и Яун Канг – 8450 м, и Охоце, 8501 м, по западната стена. Това предложение предизвика нови вълнения и безкрайни дискусии сред нашите елпийски среди. Психически бяхме настроени за експедиция в Хималаите, но новата обстановка изискваше потрезва преценка на собствените сили. Спешно бе поставен въпросът, кой от предложените върхове ще изберем. За разлика от преди този проблем бе решен за кратко време изборът падна върху лхоце. В този период и аз самият изживявах тези хималайски вълнения, разбира се, само като алпинист, който би могъл да намери място в бъдещата експедиция. Едва по-късно, когато бях избран за главен ръководител, моите задължения и вълнения около предстоящата експедиция многократно се увеличиха. Вече не смътно, а съвсем осезателно чувствах колко сериозно и отговорно е това наше начинание и каква колосална работа предстои да се извърши. Алпинизмът сам по себе си крие много опасности, а рискът, който трябваше да се поеме, бе твърде голям. Всички добре осъзнавахме цената на този риск и съборехме той да бъде сведен до минимум. Но с избора на се получи точно обратното рискът нарасна наимоверно, а трудностите, които трябваше да се преодоляват те първа, бяха много по-големи в сравнение с Анапурна. Охоце е третият по височина връх в Хималаите и четвъртият света. В Хималаите, по високи от него са Еверест – 8848 м. и Канчен 8598 м, а в Каракорум-Чогори 8611 м. Но жребият бе хвърлен на 25 юли 1979 секретариятът на ЧК на БКП за решение да започне подготовката на експедиция в чест на 1300 годишнината от създаването на българската държава. На 16 октомври получихме дългоочекваното разрешение от непалското правителство за експедиция на врат. Охоце в преднусонния период на 1981 предстояше обстойно проучване на масива и предварителна преценка на възможностите за неговото изкачване по всички направления. Вярно е, че получихме разрешение за изкачване по западната стена, но това съвсем не означаваше, че задължително трябва да следваме пътя на първопокорителите. Налагаше се да се предвидят и някои резервни варианти за изкачване на върха. Трябваше обстойно да се запознаем с всичко, което бе писано за ухоце в световната литература. Необходимо бе да влезем в контакт с някои познавачи на този район Анджей Завада, Адам Билчевски, Ерих Ванис. Охоце е разположен на главното Хималайско било южно от първенеца Еверест, от който го отделят кма по въздушна линия. До неодавна върхът е бил причисляван към масива на Еверест. Името Лхоце е от тибетски произход и означава южен връх. Еверести Охотца са свързани с Кално-Леден гребен, на който е Южното Седло 7950 М, най-високото в света. В масива на Охотца са очертани три върха Централен 8501 М, Среден 8426 М и Източен Т, Нар, уходце, шар, 8398 М. От основата на върха води своето начало Ледникът хумбу, който тук оформята Нар. Западен циркус, с дължина 5000 и ширина до 2000 м, и се спуска стръмно в много мощен ледопът с дължина 2000 м, и разлика във височините 600 ма, понадолу ледникът се разлива в поспокойни форми и завършва на 4500 ма на кв. От на югозапад започва дълъг гребен, който накрая е овенчан от изключително красивия връх нутце, 7879 ма. На юг върхът постепенно спуска 3000 метрова стена, която все още е проблем едно в Хималаите. От върховете с пътници на Охотце досега само самоохотце Шар е покорен от австрийците Юзеф Майрол и Ролф Валтер на 12 май 1970. Средният връх все още не е изкачен и е най-високата точка на Земята, непокорена от човека. Преди нашата експедиция към Охотце са били организирани още 25 експедиции. Като пет от тях са били за Еверест, но успоредно са правени опити за разузнаване и изкачване и на уходце. Именно такава експедиция успява да покори върха през 1956 победителите са швейцарци, които тръгват с амбицията да изкачат Еверест по класическия път и да се опитат да достигнат хоце. Ръководител на експедицията е известният алпинист Алберт Еглер. В състава и са включен много силни алпинисти. В тази експедиция за пръв път се използват много нови съоръжения, както за преодоляване на ледопада, така и по стената на уходце. Към лагер 2 на височина 6100 м. най-трудната и най-разораната част, швейцарците успяват да проправят път, използвайки взрив и много стълби. За изнасяне на товарите към лагер 6 на височина 7900 м. алпинистите построяват малък влек. Успехът им е съпътстван от хубаво време. До 10 май са изградени всички лагери. На 18 май от последния лагер 6 към върха с кислородни апарати тръгватен Страе и Фриц Лухсингер. След като преодоляват всички трудности на кулуара, който се е намирал в идеално състояние, и след 6 часа непрекъснато катерене алпинистите достигат лохоце. Връхната част се оказва толкова малка, че двамата не успяват да се поберат на нея. Преди да я достигнат, те закрепват раниците на ледокопите си на самия предвърхов гребен. Навърха остават само 15 минути и след изключително драматични епипети успяват още същия ден да се спуснат в лагер 6. -та. Изминават цели 21, преди да стъпи отново човешки крак на Охотце. Това правят членовете на Западногерманската експедиция през 1977 г. с ръководител Герхард Шмац. През 1979 върхът успешно е атакуван от две силни експедиции в предмосонния период от австрийска, ръководител Ерих Ванис, а в следмосонния сезон от полска експедиция, ръководител Адам Билчевски. Като се изключат трудностите на ледопада, ключово място за покоряването на охотце е колуарът на Райс. Това е голям процеп във върховия купол с над 400 дължина и наклон средно 55. Който в горната част до предвърховия гребен стига до 70. В колоара има няколко скални стенички прагове, които сериозно затрудняват изкачването, особено при неподходяща снежна покривка. Почти при всички успешни опити алпинистите преодоляват колоара самостоятелно, тъй като възможностите за осигуряване са минимални и са свързани с големи рискове и загуба на ценно време. На 8450 макулуарът свършва на предвърховия гребен над южната стена. Вляво от него се издига острата пирамида на Охоце. Това бяха почти всички данни, цифри и описания, с които разполагахме, преди да започне подготовката на нашата експедиция. Но вероятно точно от тази изходна точка трябваше да се тръгне към нашето първо начинание в Хималаите. Опитът ни във височиния алпинизъм бе твърде скромен, за да бъдем прекалено уверени в успеха. И все пак, обръщайки поглед назад, смятам, че тогава бяхме големи оптимисти. Никога няма да забравя 27 декември 1979. На тази дата в 13 часа се роди дъщеря ми и Силвия, а само няколко часа по късно бях определен за главен ръководител на експедицията. Помня само? че излезох от триага, клиника, обезумел от щастие, но просто не зная как съм пристигнал на заседанието на Федерацията в 14 часа. Последва избирането ми за ръководител. Всичко беше като на сън. Вероятно силното вълнение и неописуемата радост през този ден не ми позволиха трезво да преценя с каква тежка и отговорна задача се нагърбвах. От този ден за мен започна истинската работа, изпълнена с голямо напрежение, но и със силна вяра в крайния успех. Имах на разположение само една година до началото на експедицията, а до този момент бяха решени твърде малко въпроси. Вярно е, че изпитах много огорчения. Знаех, че мнозина не бяха съгласни да бъда ръководител. В такива моменти човек неволно се замисля, преценява се и се оглежда назад. Наново класифицирах успехите си като алпинист. Те не бяха никак малко, но за ръководител се изискваха и редица други качества подход към всеки, и то строго индивидуален, голяма човечност и едновременно строгост, топлота. Алпинистите познават особения ми, по затворен характер, но съм и човек на крайностите. Дали ще се справя, колко полеко е да си самоучастник в експедицията? Вярвах в себе си, пък и исках да видя на какво съм способен. Не, това не беше авантюра, а плот на здрав разум, който ми подсказваше, че моят 21 годишен опит като алпинист и планинър неминуемо ще ми помогне да стана и не ръководител. Помогнаха ми и унези, които дълги години бяха вярвали в мен. Помогнаха ми и момчетата, с които трябваше да тръгна към уходце. Предварително знаех, че ще има редица проблеми и при подготовката, и при изкачването. Вътрешно в себе си обаче бях убеден че трябва да поема голямата отговорност като ръководител. Не стигнах изведнъж до окончателното си решение, но последна дума имаше изминатия път на алпинист, върховното напрежение и радостта, която съм изпитвал при всяка победа. Имал съм много трудни изкачвания и мигове, в които съм се заричал, че това ще е последният ми връх и ще се върна към обикновения човешки живот, към ежедневните радости. И винаги след такова изкачване отново и отново се връщах към своите върхове. Сега пред мен бе може би последният върх, който ще се опитам да изкача, ако ми стигнат силите. Но вече трябваше да гледам не само през призмата на участник, а и като ръководител. И като ръководител трябваше да преценя всичко, което бе необходимо за нашата експедиция до най-древните детайли. Очертаваше се тя да продължи 3-4 месеца. Особено ме безпокоеше фактът, че това щеше да бъде първата наша експедиция в Хималаите. Тя при всички случаи щеше коренно да се отличава по степента на натоварване от предишните ни прояви. Една от основните ми задачи бе да обедини усилията на всички в името на високата цел. Знаех, че не всички еднакво ще дават всичко от себе си. Алпинизмата е изключително изява на духа при колективизъм. Това е особено силно застъпено при изкачванията на 8 хилядници, където в продължение на няколко месеца всички алпинисти еднакво се стремят към върха. И всеки дава от себе си това, на което е способен и за което има сили. На всички предварително е добре известно, че мълцина ще бъдат унези щастивци, на които ще се удаде възможността да атакуват върха, защото ние сме като пирамида със здрава основа и стабилен върх. Затова ми беше много трудно да избера подход, за да предразположа момчетата за раздаване напълно и до край. Знаех предварително, че някои ще пестят силите си за върха. Точно това не трябваше да допусна в никакъв случай. Всички трябваше да разберат, че имат еднакви шансове за решителната атака и че от това, как всеки ще се представи в предварителната подготовка и в работата по изграждане на лагерите, и от здравното и функционалното им състояние ще зависи тяхното включване в штурмовата група. Подготовката, първите стъпки, трудно е да започнеш нещо, което правиш за пръв път. И то не какво да е, а да подготвиш и организираш хималайска експедиция. В този смисъл има голяма доза истина в мисълта на големия познавач на Хималаите, Бюнтер Оскар Диренфурт че една хималайска експедиция се състои от 70% предварителна подготовка и 30% дейност в хода на нейното провеждане. И всичко това трябваше да се извърши за по-малко от година времето, което ни оставаше до началото на експедицията. През февруари 1980 бе изграден Организационен комитет за подготовка на експедицията с председател Иван Славков, тогава зам председател на Комитета за култура и генерален директор на Българската телевизия. Като членове на този комитет бяха привлечени представители на редица министерства, ведомства и организации, а Българската телевизия официално поешеството над подготовката и провеждането на експедицията. В същото време към организационния комитет бе създадено оперативно бюро с председател Петър Белевски зам, председател на ЧСНБТС. Към организационния комитет бяха изградени и няколко специализирани комисии по състава и подготовката, оглавявано от Миньо Златанов, К. И. по медицинското осигуряване с председател Д.Р. Александър Кръстев, по храната на чело с ТНС. Петър Пенчев, по екипировката и съоръженията с председател С. Панчо Томов, по пропагандата и евитацията на челос Ясен Антов зам, главен редактор на В. Стършел и Д. Още от самото начало Организационният комитет за работи все отдайно, опирайки се на широк кръг обществени дейци, които за кратко време създадоха благоприятни условия за подготовка на експедицията. В първите наши стъпки, чрез които се градеше основата на това голямо начинание, навсякъде в министерства, ведомства, предприятия, заводи срещахме голямо партийно разбиране за отговорността на нашата задача и сърдечна другърска отзивчивост. Главен координационен център в подготовката на експедицията бе Българската федерация по алпинизъм. Тук за период от една година и аз преместих своето работно място от СМК – Кремиковци. Тук непрекъснато кипеше работа и заедно с зам, председателя на федерацията Иван Костов, всекидневно решавахме много въпроси. Много сили хвърлиха и всеотдайните служители от федерацията Снежана Томова и Петър Атанасов, които не жалеха труда си, за да доставят всичко, което бе нужно за експедицията. Колко е трудно на няколко странички да се отразят плодовете на неоценимия труд на стотиците наши самишленици. Мисля, че този период бе изключително вълнуващ за нас. Виждахме как хората от сърце ни помагаха и добавяха частица по частица към голямата, сложна машина на експедицията. Това безпонтанна изява на чувствата на българина, който в името на голямата цел поднасяше своя скромен дял. Съставът на експедицията. За всяка хималайска експедиция въпросът за състава е един от най-важните. От него до голяма степен се обославя успехът. В световната алпийска практика има хималайски експедиции, които са били много добре организирани и осигурени, но са претърпели неуспех главно поради неподготвен и недобре подбран състав. Разбирайки важността на този въпрос, тренерският съвет при БФА много рано се насочи към подбора и подготовката на кандидатите. Бе изготвена методика за оценка на алпинистите според общата и специалната им физическа подготовка, тяхната интегрална тренираност, здравно и функционално състояние. На тази основа през януаря 1979 бе сформиран разширен състав от 43 алпинисти които трябваше да преминат през три етапа на подготовка. През първия етап главното внимание на тренерския съвет бе насочено към повишаване на общофизическата подготовка и функционалните възможности на опинистите чрез усилена тренировачна работа. Проведоха се и два лагер сбора, в които се работи върху специалната и морално-волевата подготовка. Върхов момент през този етап бяха двата лагера в Памир и Кавказ през лятото на 1979 участниците в тях бяха определени на основата на функционалните заключения на Републиканския център по спортна медицина и на резултатите от комплекса за оценка на техническата и психическата подготовка. В резултат на това бе извършена първата селекция на състава, който бе стеснен до 29 души. В Памир постигнахме своеобразен рекорд 16 алпинисти успешно се изкачиха на връ. Курженевска 7105 м. В Кавказ, в красивия Безенгийски район, бяха изкачени 4 върха, от които най-много се откроява Дихтао 5203 м. Преминат по неговия североизточен гребен. Вторият етап на подготовка протече при изключително трудни зимни условия и освен засилената тренировачна работа на място бяха проведени и седем лагера в нашите планини. И тук върху в момент бяха двата лагера в Памир и Кавказ през на 1980 и този път нашите елпинисти атакуваха е вр. Комунизъм – 7495 ма, по-корено от 30 от тях. През третия, заключителен етап продължи тренировъчната работа, вече с целия отбор, при увеличен обем на заниманията. В проведените три лагер сбора, успоредно с решаването на основните задачи за постигане на върхови резултати в подготовката преди отпътуването на експедицията за Непал, алпинистите се занимаваха с такива проблеми, като планинското спасяване, работата с кислородни апарати, медицинската подготовка и дра. Всички участници задължително преминаха през специален преглед и барокамера, където показаха добри резултати. В крайна сметка, позовавайки се на най-съвременните постижения на физиологията и обективните показатели, бе определен окончателният състав на експедицията от 21 членове 16 алпинисти в Т, Ч, АС, лекар, пълномощник на ЧС, на БТС, радиспреводачи и снимачна група на българската телевизия от двама души. Съставът бе твърде разнороден както по отношение на техническата и физическата подготовка, така и на някои особено важни за високата планина морално-волеви качества. Жела е в експедицията да намерят място хора, които в трудните условия на Хималаите да се разбират много добре помежду си, да се допълват взаимно в техническо отношение и да са обладани от непрестанна амбиция и воля за успех. В това отношение имах известни опасения, но вярвах, че ще успея да намеря път към всички и да наложа своята воля, когато трябва и по такъв начин, че това да не тежи никому. В състава имаше алпинисти от три категории. В първата бяха Методи Савов, Кънчо Долапчиев, Димитър Бърдарев, Огнян Балджийски и Евгений Христов. Имах известни основания да се безпокоя за взаимоотношенията в тази група на а совете, но бъдещето щеше да покаже дали съм прав. Това бяха алпинисти с голям опит, имащи по 3-4-7 хилядника зад гърба си, и които в продължение на доста години с пълно право стояха на «върха». Не се съмнявах в техните качества на алпинисти, само една мисъл не ми даваше мира дали ще успеят в трудни ситуации да подтиснат личното, аз, да бъдат единни в името на голямата цел. В състава бяха включен Руси Дженев, когато познавах от експедицията на Ношак и Тошко Лазаров, когато ценях изключително много от първото ни съвместно пребиваване в Алпите през 1977. На него възлагах големи надежди. Безпокоях се дали този път, за разлика от Памир, Руси Дженев ще успее да се аклиматизира добре в Хималаите. Най-многочислена бе групата на младите 8 алпинисти, всички твърде амбициозни. Добре подготвени във физическо отношение пред всички други. Това бяха Слави Дерменджиев, Емануил Даянов, Красимир Тасев, Людмил Янков, Заприн Хорозов, Кънчо Матеев, Наско Ламбов и Дочин Василев. Първите четирима бяха алпинисти с висока алпийска техника, но имах известни опасения, дали в условията на хималаите ще се умеят да я покажат. Още от Памир бях с много добри впечатления от Кънчо Матеев, много трудолюбив алпинист със силна воля. Малко познавах Людмил Янков, който все още не беше минавал 7000-метровата граница. За нас Ламбов имах чувството, че не би могъл да се справи с големите височини, независимо че е превъзходен алпинист. Дойчин Василев познавах от Памир. Той изкачи въра. Комунизъм и Корженевска. Доста ме безпокоеше участието на Заплен Хорозов, но си мислех, че в колектива ще се умее да даде повече от себе си. Най-дълго бе обсъждана кандидатурата на лекаря на експедицията и с голямо закъснение бе определен младият хирург от Шумендера Стайко Кулаксазов. Необходимо бе лекаря да може да се изкачи до първите лагери. Нещо ме караше да мисля, че Деракулаксазов е точно този, който ни трябва. С Иван Костов се познавах още от експедицията ни на Ношак, а в хода на подготовката за Хималаите добих много попълна представа за него. Едно нещо много смущаваше и двама ни дали по време на експедицията ще намерим общ език. Това бе следствие на неговото официално несъгласие да бъде ръководител, позовавайки се на факта, че ще бъда много попълноценен ако си остана саморедови участник в експедицията, и в никой случай няма да се справя с двете дини под една мишница. Не му се сърдех за това негово виждане. Напротив, това сякаш ме накара да стана повзискателен към себе си и към всички в периода на подготовката. Не смеех и да допусна, че неговите опасения ще се потвърдят. Това щеше да се види през следващите месеци и се надявах, че ще го накарам да мисли другое, че за мен. За екипа на българската телевизия Иван Панайотов и Александър Пеев имах вече впечатление от минали наши прояви. С Иван Панайотов се запознахме на Памир през миналата година, където той ми направи особено приятно впечатление със своите човешки качества. С оператора Сашо Пеев бяхме заедно на Хиндокушт през 1976 и тогава той правеше първите си стъпки в професията. С началото на 1981 и последният, 21 и член на експедицията, намери своето място между нас. Това бе инженерът радист Стефан Калоянов, който трябваше да организира радиовръзката, а в същото време да бъде преводач. Много ми се искаше още от самото начало да имам такъв човек в групата, който предварително да няма амбиции за покоряване на върха, а да бъде нещо като отговорник на базовия лагер. Някой е казал някога, че една хималайска експедиция представлява голямо транспортно предприятие. Не смятах, че е другояче, но това не намаляваше безпокойството ми. Още в хода на подготовката за зам, ръководители по техническите въпроси бяха определени Димитър Бърдарев и Кънчу Дуапчев и двамата асистенти в В и в Георги Димитров. Вярвах, че ще ми помогнат много, но все пак те бяха алпинисти с шансове за върха и не исках да ги изразходвам още в базовия лагер. Стана ми ясно, че по въпроса за отговорника на този лагер трябва да взема решение на място. В Катманду чтяхме да ангажираме седмина шерпи, куриер и кухненски персонал. В хималайския алпинизъм почти във всички случаи целта диктува какви да бъдат съставък и тактиката при изкачването. Обеден съм че именно тук не подходихме съвсем правилно твърде дълго мислихме за състава, без обаче той да се обвърже с тактическия план на самото изкачване. Нито за миг не допуснахме да се възприеме поне в някои етапи елпийски стил на изкачване на охоце, а се облегнахме на изпитаната още в първите експедиции по степен на обработка на пътя към върха. В нашия случай състава диктуваше това, тъй като всеки трябваше да поработи в изграждането на височинните лагери. Това в края на краищата окончателно определи и нашия тактически замисъл. Смятахме да изкачим уход с кислородни апарати, които щяха да се използват в последната фаза от 8000 до върха. Това ме караше да си мисля още от сега, че транспортирането на кислородната екипировка до последния лагер ще ни създаде доста трудности. В началото на 1981 окончателно бе прият тактическият план за изкачването. Това бе програма, която всеки дневно трябваше да се стремя да изпълнявам. У нас пяха много гласовете в подкрепа на мнението, че точно трябва да се придържаме към този план. Но аз не бях убеден, че всичко ще стане точно така, както сме го написали и възприели в София. В алпинизма съществуват такива моменти, в които се налага да се правят промени в хода на изкачването. Все пак това бе план прогноза. Не се надявах, че хималаите ще бъдат съвсем благосклонни към нас, за да може всичко да върви гладко. В хода на подготовката ни предстоеше да изградим четири височини лагера. Лагер 1 на 6050 ма, непосредствено над ледопада. Лагер 2 на 6500 ма, в дъното на западния циркус. Лагер 3 на 7350 ма, под стената на Охоце, штурмови лагер на 7900 ма, под колоара на Райс. Изграждането на лагерите трябваше да стане със силите на всички алпинисти, като предварително бъдат обособени три групи, изпълняващи определени задачи. Съществуваше един труден и комплициран момент, който се създаде още в хода на подготовката. Ставаше дума за последната фаза штурма на върха. Надделя мнението, че трябва да се подготви само един единствен опит за покоряване пълхоце, и то с участието на не повече от двама-трима алпинисти. При успех не трябваше да правим нови опити. Като ръководител не можех да не се съобразявам с това решение, но то още от самото начало ми връзваше ръцете. Мога да си представя какво са изпитвали участниците в експедицията, когато им бе съобщено това решение. За мен опинизмът винаги е бил въпрос на психика, на вътрешна обеденост в това, което предстои и трябва да се постигне. Най-важното, което ми предстояше в Хималаите, бе да постигна единство на усилията на всички и до последния ден да не допусна никакви грешки. Екипировката, съоръженията, медикаментите, храната. Екипировката и съоръженията го казват решителна роля, а крайния успех на всяка хималайска експедиция. Част от тях трябваше да бъдат доставени от чужбина, а други да бъдат произведени у нас. Чрез Министерството на външната търговия и ВТО, разно износ, от фирмата Салева, ФРГ, бяха внесени пухени якета, пухени спални чували, канч, двойни обувки, макау, котки, Еверест, неопренови постелки, термопалътки, сумитомо, газови горелки, гети, гарман, телескопични, сгъваеми, щеки, въжета и дръ. Цялата кислородна екипировка бе доставена от австрийското хималайско дружество, а френската фирма Camping Gas International отпусна безвъзмезно за експедицията 400 тимакилки с богата на газова смес. Особено трогващи бяха грижите и вниманието на редица наши предприятия и работници от системата на Министерството Палеката промишленост, които се заеха с произвеждането на останалата част от екипировката и съоръженията. Това отношение ни караше още по-силно да се стремим да се върнем с победа от лохоце. Това щеше да бъде и нашата най-голяма благодарност към всички, които в този момент ни помагаха. Трудно е да изброя имената на всички предприятия, на десетките специалисти и работници, чието умираце създадоха около 30 артикула от алпийската ни екипировка, отговарящи на всички изисквания. И все пак ето някои от тях да и пъ... Л. Димитрова, произведе за експедицията вълнени пуловери, дсо, пирин, обувки, дейп, пролетари, вълнено белютип, егер, дъв, дък, Д, дъ, генев, дъброво, специален плат за голфове, ушити от модна къща, лада, фабрика, юта, русе, матраци, фабрика, марек, кюстендил, вълнени ризи, фабрика, д. желясков, сливен, вълнени чорапи, фабрика, първи май. Етрополе, вълнени ръкавици, фабрика, Д. Да, карталов, Габрово, вълнени шлемове, ДСО, Младост, Анцузи, Пухени панталони, Маратунки и Апрески, имна. Дръ, заради връзка между базовие и височинните лагери първоначално смятахме да използуваме наличните портативни радиотелефони, Сони, 1000 Сълва, в обхвата 27Z. При топографското проучване на района между отделните лагери обаче се оказа, че с тези радиотелефони трудно ще се осъществи сигурна връзка. Това наложи да се търси съдействието на радиозавода в Самоков, откъдето за кратко време получихме 8 радиотелефона, кокиче и 5 нарцис, работещи в по-голям обхват 50 ма на взет. За захранване на радиостанциите, зареждане на акумулаторите и осветление в базовия лагер от завод, Мусала, в Самоков бяха доставени батерии, въздух, цинк, които за пръв път чтяха да се изпробват при такива условия. Относно хранителните продукти за експедицията се сблъскахме средица специфични проблеми. Затрудненията проистичаха от факта, че имахме твърде оскъден опит по въпросите на храненето в условията на високата планина. Необходимо бе да се подбере храна с висока калорийност, минимална тежест и голяма трайност, която в същото време да подсигурява висока работоспособност и адаптация на организма към условията на големите височини. Комисията по храненето с ръководител Дара Петър Пенчев след задълбочени проучвания разработи научно обосновани режими на хранене транспортен, базов, височинен и штурмови рацион. Възприет бе принципът е да се комплектуват само от български храни гарантирани по отношение на качеството и отговарящи на индивидуалните предпочитания на членовете на експедицията. При осигуряването на хранителните продукти получихме голяма подкрепа от страна на Ръководството на Националния аграрно-промишлен съюз, Обединенията на нашата хранителна промишленост, българплод, плод, Родопа, Млечна промишленост, Зърнени храни, Захарна промишленост, идр и на Централния кооперативен съюз. За нуждите на експедицията те осигуриха подходящи по състав, качество, количество и разфасовка продукти и готови храни. Проблемът с хляба бе решен със съдействието на БНР, откъдето получихме специален хляб с повишена трайност. Голяма част от храните в пробни количества бяха проверени от разознавателната група в Хималаите и в лагера на Памир през 1980 особено внимание бе отделено и на медицинското осигуряване на експедицията. Медицинската комисия с ръководител ДР Александър Кръстев определи нормативи за обема на медицинската помощ при различни ситуации, при травми и измръзване. Разработени бяха въпросите за витализиране и биостимулиране по време на експедицията. Лекарят на експедицията ДР Стайко Кулак Сазов с помощта на ДР Христо Мяйков и ДОЦ. Витан Влахов подбра необходимите медикаменти, възстановителни средства, хирургически набор, кислородна медицинска апаратура, превързочни и други материали. Общият медицински багаж в навечерието на отпътуването възлезе на 300 г. Изключително съдействие за набавяне на някои важни медикаменти получихме от правителствена болница, окръжно аптечно управление и ЧСНБСФС. Химикофармацевтичният завод в Грък. Станки Димитров ни отпусна в голямо количество поливитаминните препарати, Манивит и Риперол. Всички медикаменти бяха опаковани в института по опаковки. През последните два месеца до отпътуването започна разпределяне и опаковане на багажа на експедицията. Използвахме временно предоставения ни склад от Манел, огромно хале, в което кипеше напрегната всекидневна работа по разфасовката на храната. Подреждането на екипировката и съоръженията и тяхното затваряне в специално изработените от Института по опаковки кашони. В това участваха всички участници в експедицията и сътрудниците на БФА. С всеки изминат ден пред очите ни растеше грамадата от затворени и добре надписани кашони и контейнери. Изпитвахме радостно вълнение от мисълта, че сме все по-близо до деня на нашето отпътуване. Оставаха ми още само 24 часа време, достатъчно и едновременно много малко, за да приготвя личната си екипировка и да бъда най-после малко и със своето семейство. Така и не успях да отида до родния си град Карлово, за да видя майка си. Поради своето разклатено здраве тя нямаше възможност да ме изпрати тук, в София. Това щеше да ми тежи през цялата експедиция, но в същото време мисълта за майка ми щеше да ме кара да бъда по-умен и по-предпазлив. А сега на път, не пал вратата към Хималаите, 15 февруари 2 март, събудих се много рано. До 5,30 часа, в който трябваше да стана, за да се приготвя и тръгна за аерогарата, имаше още доста време. Но спили се в такава нощ. Та нали това бе последната нощ, последните часове с най-скъпите за мен хора. Ами ако не се върна планина е, всичко би могло да се случи. Не съм фаталист, но понякога природата може да се окажа посилна от човека. Лежах с затворени очи и съвслушвах вдишането на малката ми дъщеричка. Леко се приповдигнах и дълго се въглеждах в милото личице. Беше само на една годинка и едно месец, а чертите и вече говореха за твърда воля. Спеше спокойно вдигнати ръчички. Само от време на време се усмихваше насън. Сърцето ми приливаше от нежност към това мънитско същество, което едва ли подозираше, че в това мразовито февруарско хутротатко ще замина много далеч, за да се върне едва в късна пролет. Неволно помръднах и събудих съпругата си. Нежната и усмивка пораса я носталгията, която вече ме обхващаше. Последни разговори, напътствия, а останаха толкова недоизказани неща. Времето течеше неумолимо бързо, стана време за тръгване. Няколко минути преди това се събуди Силвия. Колко сърдечна и нежна бе усмивката ѝ. Протегна ръчички към мен и съниво ми каза няколко пъти, тате. Държаше любимата си играчка жълто-гумено патенце с изгризана човчица. Малко преди да тръгна, Силвия ми подхвърли патенцето. За миг просто изтръпнах. Не беше ли това патенце символ, който трябваше да нося със себе си до последния миг? То сякаш трябваше непрекъснато да мина, помня? че там някъде, на хиляди километри, но непрекъснато са мен, са моите близки, които ще ми дават сили за върха. Целнах двете алени буски, погалих меката косица и едва сдържайки напиращите сълзи, се опитах да се измъкна от малката ми дъщеричка. След час моите близки бяхме на аерогарата. Пътенцето беше в чоба ми. Бях длъжен да го върна след няколко месеца на двете пухкави ръчички. Часът бе 7,15 последни минути на раздяла с приятелите алпинисти. Довиждане, скъпи мои, аз ще се върна. Самолетът излетя за Москва. За последен път зърнах София, Витуша, покрити с дебел сняг. Тази година зимата показа, че може да бъде и много сурова. Монотоният рев на Ил-18 предрасполагаше към размисъл. В главата ми нахуха хаотично роят мисли. Не бях напускал близките си и родината за такъв дълъг период от време. Щеше да ми бъде много трудно, но нямаше да бъда сам. Групата ни не бе малка. Предстоеше ни много тежка работа. Все още не можех да повярвам, че за мен експедицията вече е започнала. Назад останаха тревогите, безсънните нощи, напрежението и огромният труд по подготовката. Предстояха ми няколко напрегнати дни в Катмандо, където трябваше да реша редица организационни въпроси, докато пристигне цялата група на 26 февруари. Москва ме посрещна с мразовитите си предобедни часове. Останах на летища Шереметие водовечерта, когато трябваше да излете за Делхи. Мощният я умина в 62 се понесе на 11 000 мъв височина и без на летя в продължение на 6 часа. Вече бях в Делхи. Къде остана зимата? Та тук е лято, навън е 34 са. Колко трудно се свиква с тази климатична промяна, като че ли нямам желание да напускам кокетната прохладна стая в хотел, дипломат, разположен в новата част на града, в близост до нашето посолство. Сутринта на аерогарата бях сърдечно посрещнат от Георги Гранчаров, втори секретар на посолството, с когото през някой от следващите дни щях да отпътувам за Катмандо. Гранчаров щеше да дойде, за да ми помогне при уреждането на многото административни формалности по освобождаването на багажа, а също и при осъществяването на редица контакти от протоколен характер преди окончателното отпътуване на експедицията от Катманду към Хималаите. След два дни ще да бъдат готови визите ни за Непал. С приятни впечатления останах от срещата с нашия посланик Точо Точев, който ме увери, че по време на експедицията посолството ще ни помага по всички въпроси. Приятно е в далечната страна, на късчето земя, каквото е посолството, да се чувстваш като у дома си. А усещането е особено силно, когато си сред приятели. Нееднократно съм изпитвал това чувство понякога в особено трудни ситуации. Затрогващо бе вниманието на служителите от посолството. Всички от сърце желаяха да се върнем с успех. През следващите два дни температурата в Делхи непрекъснато се покачваше и почти не напуска хотелската стая. Все още не можех да свикна с топлината и бездействието ме потискаше. Едва на 18 февруари към 18 часа Гранчаров ми позвани по телефона и ми съобщи, че утре заминаваме за Катманду. А това значеше, че започна истинската работа. Отново летяхме на 10 000 ма, след едно часов полет мощният Boeing минус 707 щеше да се приземи в Катманду. Чувствах особена вътрешна мобилизация и готовност да се преболя с всички трудности които те първа предстояха. Още при първото идване миналата година в Непал бях успял отчасти да се запозная с проблемите, които сега щяха да изникнат пред мен и Гранчаров. Той не беше идвал тук и по лицето му, в иллюминатора на самолета, усещах неговото вълнение. Изведнъж мислите ми се прекъснаха от вяло видение. На хоризонта бяха хималаите. ето ги тези неповторими гиганти, сътворени от природата под южното непалско небе. Някъде в дъното се криеше под бяло облачно бул от халагири, а след малко край нас се изниза на чупения дълъг гръб на първопожеланата Анапурна. А тук на преден план се бе извиси от с идеалната си пирамида по чрез свъщеният връх, който почти закриваше манасвол, застинал на позаден план. Напрягах взор в далечината, но напразно. Търсех да зърнае верест върха над върховете, но той бе някъде подалеч, на север. Самолетът започна бързо да се снижава, а под нас блестеше вече огляната от утринното слънце долина на Катмандо, цялата изпъстрена смивички, между които си пробиваха път множество рекички, спускащи се от хималайските клисури. Самолетът направи лек завой и вляво изникна Катмандо. Градът представляваше огромна сива маса от долепени къщи, с няколко по-открояващи се улици в новата част. Разбира се, на аерогарата никой не ни очакваше в Непал нямаме посолство. В Катманда очтяхме да разчитаме на помощта на сътрудниците при Съветското посолство и полското дипломатическо представителство. Веднага след пристигането се свързахме по телефона със Съветското посолство. Отново в непринудено вълнение от срещата с познатия от първото ми идване втори секретар Алексей Молтков. Отседнахме в сравнително спретнатия хотел – Блустар. За днес ни се полагаше малка климатизационна почивка, а утре щяхме да започнем работа. Спомням си колко проблеми имахме при първото идване в Непал и затова сега бях решил максимално бързо да се заемем със всичко. Най-важно бе уреждането на митническите формалности, за да може още с пристигането на експедицията ни багажът да бъде освободен и без всякакво бавене да се отправим към базовия лагер. На 20 февруари в 10 часа, според оговорката, се срещнахме е Майкъл Ченей, шеф на бюрото Шерпа Кооператив, което щеше да ни окаже помощ по набирането на шерпите и носачите за Кервана. С мистър Ченей се запознах още през миналата година тук, в Катмандо, и още тогава се договорихме неговото бюро да работи за нашата експедиция. В Непал е много трудно да се организира експедиция без посредник, особено без наличието на посолство. Бях убеден, че мистър Чене ще свърши добра работа, като се има предвид, че той работи в Непал от 18 г и познава много добре тънкостите на своята работа. Уточнихме въпросите, които той трябваше да разреши, като веднага се заеме с административната подготовка за освобождаването на багажа. В Непал събота е почивен ден. С Грамчаров не ни оставаше нищо друго, освен да се запознаем с малка част от забележителностите на Катманду. Същия ден бяхме поканени на обяд в полското посолство от посланика Анджей Ваджиняк изключително сърдечен и отзивчив човек, който с голямо внимание се отнесе към проблемите ни. Той бе добре запознат с организирането на хималайските експедиции, защото бе съдействал на почти всички полски експедиции в тази част на Хималаите. На следващия ден в Министерството на туризма се срещнахме с Елендъра Шарма, началник на отдела, Хималайски експедиции, който иска за готовност за пълно съдействие при решаване на нашите проблеми. Малко по-късно бяхме приети и от секретаря на Министерството на туризма Бахадур Радж Бандари, който също прояви неприкрит интерес към експедицията ни. През тези първи дни в Непал силно впечатление ни правеше доброто отношение на непалците към експедицията ни. Едновременно с това интересът бе насочен и към нашата страна, народа и бита ни. А в това отношение Гранчаров използваше докрай своето красноречие. Следващия ден бе отново изпълнен средица срещи и контакти с отговорни служители. Отново водихме труден разговор с Ченей относно нашите финансови договорености по пълното осигуряване на експедицията, докато накрая подписахме съвсем приемлив и за двете страни договор. През този ден наистина имахме успех. Само за няколко часа получихме препоръчителните писма от Министерството на туризма до другите ведомства. Днес бе 24 февруари моят рожден ден. За първи път щях да го посрещна далеч от България и своите близки. През този ден успяхме да подадем всички документи в управлението на митниците и в Министерството на вътрешната търговия, откъдето получихме уверение, че утре ще бъдат готови импорт лицензите за внос на храната, екипировката и съоръженията. На 25 февруари от София трябваше да излети нашият самолет с експедицията, който утре около 17 часа трябваше да кацне в Катмандо. Двамата с Гранчаров бяхме доволни, че получихме всички разрешителни документи, които щеяха да ни бъдат необходими за утрешния ден. След обято обаче бяхме неприятно изненадани при посещението, което направихме на началника на аерогарата. Бяхме отишли, за да уточним подробностите по кацането и престоя на самолета. Каква беше изненадата ни, когато разбрахме, че на аерогарата изобщо не се знаеше за нашия полет и все още никой не бе им разпоредил да приемат българския самолет. Едва след няколко часа нещата се оправиха и спокойно можехме да очакваме утрешния вълнуващ ден. Той действително се оказа повълнуващ, отколкото бяхме очаквали, като още от сутринта започна с неприятни емоции. Когато с Гранчаров отидохме в митницата на аерогарата, в описите на багажа се оказа една незначителна финансова грешка, която обаче бе достатъчна, за да ни върнат документите и да започнем всичко, ако не от самото начало, то някъде от средата. Имахме щастието да се запознаем с офицера от митницата Дабия, който в последния момент много ни помогна, и в 15 часа всичко по приемането на самолета бе готово. Спокойни и в същото време тръпнещи в очакване, брояхме минутите до кацането на самолета. Точно в 17,20 часа нашият ил минус 18 се приземи в Катманду. Това бе първият самолет от социалистическа страна, който кацаше тук. Всички в надпревара ни разказваха вестите от България и моите близки. За съжаление обаче не успяхме да прекараме багажа през митническия контрол. Товарът остана в митническия офис, където трябваше да престои до утре. Повечето алпинисти останаха в скромния хотел, Лхоце, в близост до полското посолство, където щяхме да прекараме багажа. Останалите бяха настанени при нас в хотел, Блустар. На другата сутрин всички рано се събрахме на аерогарата за освобождаване на багажа. Имахме опасения по отношение на митото, което трябваше да заплатим, но се оказа, че всичко е било на празно. С две товарни коли, които бюрото на Ченей ни подсигури, успяхме на пет курса да превозим багажа в двора на полското посолство. Радостта ни от този успешен ден обаче бе помрачена. Оказа се, че кашонът с голяма част от радиостанциите е останал в самолета, който трябваше да се върне в България. Успокоява се, че екипажът ще забележи кашона и ще го остави в посолството ни в Делхи, а оттам лесно ще ни го препратят. Следващите дни до началото на тръгването бяха доста напрегнати. На празни се оказаха усилията на Гранчаров да се свърже с посолството ни в Индия по телефона и телекса, за да разбере нещо за радиостанциите. В същото време той действаше и по вземането на разрешение за ползване на радиостанциите и кинокамерите на телевизионния екип. През тези дни, никой не можеше да се оплаче от липса на работа по окончателното комплектуване и сортиране на багажа. Сама Ченей, оточнихме и графика на трекинга първи. Щяхме да тръгнем от Катманду на 3 март. При една среща с Шарма, се запознах и нашия офицер за връзка капитан Такур Гимире, който ми направи приятно впечатление. Това бе човекът, с когото трябваше да работя през цялата експедиция. Той има доста големи права и задължения. Още от самото начало желех да нямам неприятности с него, но то зависеше от това, как ще си гледа работата. Радостно бе, че в продължение на две години капитан Гимире бе участвал в четири експедиции, две японски, американска и френска. Доста ме тревожеше мисълта за Сердария, който мъ, Ченей, бе определил за нашата експедиция. Срещнах го съвсем ненадейно в бюрото. Той бе пристигнал току-що от родното си село Кунджунг. Казваше се Ан Пурба, 33 годишен типичен шерп, слаб, невисок, с неизменна усмивка. Заинтересувах се за неговия алпийски стаж и се оказа, че, макар и муат, има богата биография с над 20 участия в експедиции, като в голяма част от тях е бил сердар. Изкачил се е на Канчендзюнга, а на Еверест в състава на злополучната експедиция от Фаргга през 1979 е стигнал до 8450 м. На 1 март се срещнах с всички шерпи и кухненския персонал, общо 11 души. Заедно с Серда я проведох дълъг разговор за техните задължения. Останалите шестима шерпи имаха също немалко участие в предишни експедиции, но никой от тях нямаше изкачено съм хилядник. Още в самото начало неприятно впечатление ми направи готвачът дава шерпа, който веднага започна да предявява неоснователни лични искания. Чувствах, че изборът на готвач не бе безполучлив, но няма време да търси друг. Беше добре поне, че той знаеше, що годен немски. Което щеше да облегчи контакта ни с шерпите и носачите и живота в базовия лагер, тъй като почти всички знаехме по малко немски язик. Предварително се договорихме да не наймаме куриер, а някой от тримата бои, две да изпълнява тази длъжност. На 2 март в Министерството на туризма получихме окончателно разрешение за изкачване на уходце. Това бе вълнуващ момент за всички ни. Повече препятствия нямахме. Отутре тръгвахме на път. По дългия път на трекинга. 3.16 март. Днес бе 3 март. Една велика дата в 13 вековната история на България. Днес бе и денят, в който напуснахме Катманду, за да се отправим по дългия път към Базовия лагер в подножието на Еверест и Хоце. Съгласно началния план, целият ни товар и участниците в експедицията трябваше да бъдат прехвърлени с малки 16 местни самолети до Луква, с което щяхме да спестим 13-дневен преход пеша. Поредица съображения този вариант не се възприя още у нас, а се наложи организирането на керван от носачи от селището Ламосанго, разположено на северо-исток от Катманду. До това селище още днес щяхме да прехвърлим багажа с две товарни коли, а ние щяхме да пътуваме с автобус. Успях да получа предварително информация за експедициите. В този момент в Хималаите работеха 33 експедиции от 141 страни, устремени към 35 върха. Най-голям бе броят на японските експедиции – десети. Тази внушителна цифра респектираше, но пораждаше и съмнение по отношение на набирането на носачи и подмяната им по време на трекинга. Само преди два дни по същия път се бе отправила японската експедиция, с която щяхме да бъдем съседи на базовия лагер. Тя щеше да се опита да изкачи Еверест по западния гребен. Японците бяха ангажирали 500 носачи, а те не бяха неизчерпаеми. В същото направление с доста носачи вече бе потеглила и Япон-Непалската експедиция към Чоою. И двете експедиции ще да прехвърлят част от товара си с чартерни самолета до Луква, а Югославската експедиция изцяло щеше да прехвърли багажа си с самолети до Луква. Нейната цел бе да се опита да изкачи уходце по южната стена. Ето в каква сложна обстановка трябваше да се придвижим до базовия лагер. Разбира се, моето желание бе още от го да организираме кервана от носачи, които да умеем да запазим поне до намче базър. Имайки предвид всичко това, още с пристигането си в Катманду поставих доста твърдо въпроса на шефа на бюрото му, Ченей, който ме увери, че ще направи всичко възможно, за да може кервана да бъде готов на 3 март. Вече бе определил четири наици, водачи, които трябваше да наберат кули, носачи, от съседните села или от Ламосънгл за пренасяне на багажа до Намче Базар. Наиците трябваше заедно с носачите да бъдат в Ламосънгл на определената дата. Според традицията по време на тренинга основната работа пада върху Сердая, който съвместно с наиците и своите шерпи трябва да създава организация за придвижването на кервана. Но въпреки тази традиция и уверенията, които получавах, не смятах да освободя участниците в експедицията от работа и да ви оставя да се движат като туристи от пункт до пункт. Знаех, че най-отговорната работа трябваше да поеме маз и още няколко човека. На първо място това бяха Кънчо Долапчев и Димитър Бърдарев, които като мои заместници си бяха разпределили задълженията Кънчо отговаряше за комплектоването на храната, а митко за екипировката и съоръженията. Иван Костов трябваше да се справя е доста неприятната и отговорна работа на касиер. С моя помощ той всеки дневно трябваше да се разплъща с носачите да отпуска средства за кухнята, най-вече за купуване на дърва. През последните дни в Катманду закупихме допълнително някои специфични храни за шерпите, плодове и зеленчуци, включително 200 гъмандарини. А сега бих искал, преди да платя към сърцето на хималаите, да дам кратко описание на пътя, който ни предстояше да изминем, и да разкрия някои основни моменти от тактическия замисъл на изкачването, което ни чакаше. Разстоянието от Ламосанго до базовия лагер е около 200 км. Трябваше да го преминем за 20 дни. В първата, равнинна, част на тренинга се преодоляват няколко превала на 3000 м и се преминават големи пълноводни реки. След 13 дни планирахме да достигнем Намче Базар административният център на областта на Шерпите Солок Хумбу, където щяхме да направим двудневен престой. Тук щяхме да освободим по голямата част от носачите и да найемем хималайски якове за пренасене на товара до базовия лагер. От Намче Базар, разположен на 3445 манев, се навлиза вече във високата част на хималайте и се открива пленителна гледка към Еверест, Лухоце, Нупце и красивия Амът Даблом хималайския Матърхорн. От тук базовият лагер отстои на педния път при непрекъснато нарастване на височината. По предварителния план базовият лагер трябваше да бъде достигнат на 23 март. Щяхме да организираме лагера на страничната морена в горния край на ледника Кхумбум на височина 5350 м. Разполагахме с 18 палатки. Щяхме да спим по двама души, освен това, носехме и три големи палатки за кухня, столова и склад. В базовия лагер щяхме да престоим две месеца и за това предварително бяхме помислили за много неща, необходими за оборудването му, за създаването на известен комфорт и условия за почивка и възстановяване. Като гориво щяхме да използуваме дърва, доставени от долината от един или двама носачи. съседство с нас щеше да бъде японската експедиция, устремила се към Еверест. Тя първоначално се беше насочила по класическия път към Еверест. Но по съображение за безопасност, имаше се предвид, че трябваше да работим съвместно до 8000, японците поискаха смяна на маршрута, което им бе разрешено. По този начин по целия маршрут оставахме напълно сами и само със собствени сили и средства трябваше да се справим с всички технически трудности, най-вече с прословутия Айсфол 3. За преминаването му са необходими специални леки стълби, а ние не носехме нито една. Разчитахме, че на място ще се справим с този проблем. Периодът от 23 до 30 март ще, ще да бъде използван за активна аклиматизация и обезопасяване на ледопада хумбус с тенденция да се изгради лагер първи. При този много важен етап към върха основната работа ще, ще да бъде извършена от черпите с помощта на нашите алпинисти. Рано сутрин трябваше да се работи по 3-4 часа на ледопада, да се маркира пътят с трасюри, да се поставят алуминиеви стълби и да се опават парапети. От ледопада се навлиза в спокойния западен циркус, който опира на север в юго стена на Еверест и западната стена на Охоце. Независимо от голямата ширина на циркуса в някои случаи свличащите се от Еверест и нупце огромни лавини стигат до средата му. Търсенето на удобен, по безопасен път през ледопада Хумбу обикновено трае между 9 и 15 дни. Нашата цел бе да завършим обработката на ледопада до края на месец март и да започнем изграждането на лагер едно на 6050 м. Ледопадът е първото технически трудно и опасно място. Длъжни бяхме да имаме предвид, че той ще се преминава неколкократно в двете посоки. Всеки от нас трябваше да разбере колко трудно и рисковано е тук. Поради движението си, едно за 24 ча. Ледопадът непрекъснато се троши и огромните 20-40 метрови ледени кули често се събалят и затварят вече обработения път. Ледените цепнатини, които трябва да се преодоляват, непрекъснато увеличават размерите си, стълбите пропадат, парапетите се рушат. Това ще, ще да наложи да отделяме доста сили и средства за поддържане и възстановяване на пътя. Това щеше да бъде всекидневна задача на някои от шерпите, подпомагани и ръководени от алпинистите. Ледопадът щеше да се преминава рано сутрин, между 6 и 10 часа, а слизането от лагер едно обратно през него трябваше да става късно след обяд. Предвиждахме да осигурим лагер едно с палатки, достатъчни да поемат едновременно до 12 души. По време на изграждането на височинните лагери от целия състав, включително и шерпите, яха да бъдат обособени три работни групи. Всяка от тях щеше да изпълнява определени задачи, а движението между лагерите трябваше да става по предварителен график. Разбира се, най-интензивно щеше да е движението на групата Шерпи. Те са материално заинтересовани от това. За всяко пренасяне на товар до съответния лагер, освен договорената дневна заплата, Шерпите получават премия, която в някои случаи може да надвиши няколко пъти основната надница. Съгласно правилника, товарът, който те трябва да носят, е строго регламентиран. От 6 до 7 хил, М то е 17 г, от 7 до 8 хил, М 14 г, над 8000, М 12 г. Това не винаги се спазва, особено за погорните лагери, в които броят на излизанията трябва да бъде сведен до минимум. След всяко изкачване до съответния лагер бе предвиден активен период за реакклиматизация в базовия лагер. В това отношение смятахме да създадем условия за почивка и възстановяване в последния пункт Фериче на 4300 М, до който можеше да се слезе за 6-7 Ч. Изграждането на лагер 2 на 6460 М възнамерявахме да завършим около 4 април. Пътят от лагер 1 към лагер 2 при стабилна снежна покривка обикновено минава почти в основата на стръмните, лавиноопасни склонове на В. Нопце. В горната част се излиза диагонално вляво. Трябваше да построим лагер 2 в дъното на циркуса в близост до стръмните склонове на югозападната стена на Еверест. Едно стръмно спускащо се скално-ледено ребро застава като бариера и създава трудности на радиовръзката с базовия лагер. Лагер 2 щеше да бъде оборудван със специалните височини японски палатки, сумито му на с двойна изолация. Броят им щеше да е достатъчен за пренощуване дори на две групи. След изграждането на лагер-2 трябваше да започнем интензивно пренасяне на товари от лагер-1 до лагер-2, а в същото време друга група щеше да зарежда лагер-1. Междувременно трябваше да започнем работа по обезопасяване на ледената стена на уходце, която би могла да се премине по два варианта вясно по лабиринта от висящия ледник и направо по стената, полския вариант от 1979. На място щяхме да определим по кой път ще се насочим. От 6700 до 7350 ма, където ще да бъде изграден лагер 3, щяхме да се опитаме да опанам по протежение на стената непрекъснат единичен парапет на специални алуминиеви клинове. Това обезопасяване е необходимо, тъй като при обилен снеговалеж сконът става лавиноопасен. Възнамерявахме да изградим лагер 3 в периода 16-20 април. В него трябваше да се прехвърлят около 150 готовари, част от които бяха необходими за организирането на лагер 4. В този лагер от три палатки, сумито му да Парбът, не се предвиждаше събиране и нощуване на две групи едновременно. В лагер 2 искахме да създадем добри условия, да осигурим достатъчно гориво и храна. За нас той щеше да бъде преден базов лагер. В периода 20-28 април трябваше да направим опит за излизане до лагер 4, който щяхме да изградим на височина около 7900 м. Повечето експедиции не са успявали по една или друга причина да построят последния си штурмови лагер по високо от около 7800 м, а това ги е затруднявало в последната фаза изкачването на върха. Нашата цел бе да направим всичко възможно да изградим штурмовия лагер на 7900 ма височина в горния край на костенурката големия скален остров в стената на уходце. Този лагер щеше да се състои от две двойни палатки, сумито му. От лагер 3 до лагер 4 в отделни участъци трябваше да бъде поставен парапет. В този лагер не предвиждахме да се нощува. Още на същия ден алпинистите трябваше да се спуснат в лагер 3. В лагер 4 щеше да бъде изнесена цялата кислородна екипировка, необходима за штурмоването на върха. Ако всичко вървеше нормално и имахме шанс времето, към 5 май трябваше да завършим изграждането и оборудването на лагерите и в периода 5-10 май щяхме да направим опит за изкачване на ухоце. На мнозина може би ще се стори странно, защо все пак е необходимо предварително да давам разяснение за това което ни предстояше да извършим по нататък, след като цялата ни дейност ще бъде описана по-точно и с по-големи подробности. Това обаче е важно, за да може да се направи паралел между замисъла, залегнал в тактическия ни план, и действителността. Ни най-малко не се заблуждава сега, в тези последни часове, преди да потеглим към върха, че всичко ще ще да стане, по ноти, точно така, както предварително го бяхме замислили. Уверен бях че като ръководител съм предвидил повечето неща и ми се искаше да вярвам, че всичко ще да бъде направено така, както сме го планирали. И все пак, това бе само едно желание, мое и на участниците в експедицията. Истина бе, че имах много предишни изкачвания, които бях правил пълна мобилизация и увереност и с голяма сигурност в тяхното осъществяване. Мнозина говореха, че съм алпинист, който не помни не успех, но това е само мнение. Никой обаче не се е замислил колко много са ми всички тези мои сполуки. Хималайте бяха нещо ново, непознато за мен. Мисля, че поне мъничко се страхувах как ще ни посрещнат. И все пак едновременно с увереността, която бе изградена през двете години, докато се готвеше експедицията, от време на време се прокрадваше съмнението, дали ще успеем всичко да организираме така добре, че в началото на май да имаме готовност да атакуваме върха. Мнозина ме упрекваха преди време, още когато внесоха в бюрото на нашата федерация началния проект на тактическия план, че твърде много съм бързал в сроковете на отделните етапи на експедицията. Тогава трябваше да се съглася с техните предложения и да се стремя да спазвам това, което се възприе. Но може би малци не разбираха в този момент, че задачата на една описка експедиция може да се изпълни само при наличието на съответни субективни и обективни условия. Все пак на всички бе ясно, че този тактически план бе прогноза, която ми даваше известна свобода на действие. Това обаче бе само между другото. По късно мнозина бихаме упрекнали при неуспех, а малко ще са тези, които ще кажат, ние му дадохме пълномощия съобразно обстановката да прави промени, каквито намери за добре. И още няколко предварителни мисли за заключителната фаза изкачването на върха. Съгласно плана и по предварителните указания трябваше да подготвя две групи от по двама трима малпинисти, които да имат реални шансове да поколят върха. При успех на първата група в никакъв случай не трябваше да се допуска втората група да штурмувал хоце. Това указание специално ми бе повторено и в Катманду, непосредствено след пристигането на целия състав. Не възприемах това решение като някаква догма и вътрешно в себе си, без да заявявам на всеослушание, бях решил че при добро стечение на обстоятелствата ще дам възможност на повече хора да опитат щастието си към върха. Но там, в Хималаите, трудно можеше да се каже предварително как ще се развият нещата, а сега най-важното беше да концентрирам цялото си внимание върху предстоящите проблеми по трекинга до базовия лагер. И така, днес бе 3 март. Потегляхме, още рано сутринта в двора на полското посолство започнахме до опаковането на багажа. Грамадата от кашони бе доста внушителна и трябваше да сме оптимисти, за да си представим, че всичко това в края на краищата щеше да тръгне на път. В 10 часа дойде огромна товарна кола, която нашите алпинисти доста плътно натовариха. Все пак остана немалко багаж. Наложи се да извикаме втора товарна кола. Всички бяхме обхванати от ентусиазъм. Вече на практика виждахме началото на експедицията. По същото време отделхи Делхи пристигна куриер от посолството, който ми зарадва много донесе кашуна с радиостанциите, който е бил забелязан от екипажа на самолета и оставен в посолството. След двучасово пътуване по тесен, но живописен асфалтиран път достигнахме ламосандо. Спряхме преди селището, а долу край реката, на голяма поляна част от пристигналите вече носачи стоварваха от камионите и складираха багажа. Ламосън го с формиране на кервана. Веднага се включихме в работа, за да подредим по номера всички кашуни. Контейнерите с личния багаж на повечето от участниците се оказаха доста леки и трябваше да ги допълним до 30 гъст консерви за базовия лагер. Готвачът дава със своите трима помощници, веднага организира кухнята и не след дълго вече пиехме първия си експедиционен чай. Тревожеше ме въпросът за носачите. Бяха пристигнали само около половината от предвидените хора. Други се очакваха да дойдат по-късно. Във всички случаи обаче се очертаваше дефицит от около 100 носачи за утрешния ден. Получих уверение от офицера Гимире и Сърдаря, че утре сутринта от Катманду ще пристигнат още носачи, но не се знаеше предварително какъв ще бъде техният брой. Вечерта бе много топла и никой от нас не изяви желание да опава палатки. Разположихме се върху и около багажа, а недалеч от нас проблясваха огньовете на носачите. Първият ден от трекинга бе много напрегнат за всички. Рано сутринта целият ни лагер забръмча като кошер от напиращите към багажа носачи. Трудно бе човек да се оправи в тази баркотия, но офицерът и сердерет успяха да наложат ред и камарите от кашони бързо се топяха. Носачите, разделени в три групи и организирани от своите найци, поемаха по стръмната пътека на отсрещния склон. До обяд от всичките 351 товара бяха вдигнати 292. Някои от носачите взеха и по два товара, но на поляната останаха да лежат още 59, за които нямаше носачи. Серделят предварително бе ангажирал за един ден някакъв камион с който по обиколен път товарът би могъл да се прекара, като се пресрещне керва по пътя. Едва към 16 часа пристигна този очакван камион. Бяха необходими доста оговорки, докато склоним шофьора да натовари останалите кашони. Като свършихме тази работа, се качихме в карусерията и ние Слави Дерменджиев, Кънчо Матеев, радистът Стефан Калоянов и аз. Напът към базовия лагер. Точно когато трябваше да потеглим, при нас нахълтаха 15 20 местни жители с чували и денкове. Те не се съобразяваха с обстоятелството, че ние сме ангажирали камиона и че той е претоварен. Наложи се да потеглим заедно по живописния път, изпъстран с множество остри и опасни завои. Често камионът просто надничаше над някоя пропаст, а на нас ни спираше дъхът. Потъмно достигнахме с Мурит, където разтоварихме багажа. Тук щяхме да изчакаме кервана. Още към 21 часа по нас минаха първите носачи с кухненското оборудване, които при всеки преход избързваха, за да могат по-рано да пристигнат и да приготвят храната за нас и шерпите. Отгоре се връщаха доста носачи, които успяхме да наймем за нашия керван, но независимо от това, за 10 товара все още нямаше носачи. Бях принуден отново да найма една кола, която още същия ден да замине с двама от черпите за кирахтича в следващия пункт в който щяхме да пристигнем утре. Не ни оставаше нищо друго, освен да продължим с керва на доживописната рекичка над Сурке, където щяхме да пренощуваме. Тук за пръв път опънахме палатки, но мнозина все още предпочитаха да спят на открито. Всяко утро, преди още да сме се измътнали от чувалите, някой от кичанбоите ни доразбуждаше и ни поднасяше горещ чай, а едва по-късно правехме стабилна закуска. Още от първия ден на трекинга се старах да разпределям членовете на експедицията между групите носати. Алпинистите трябваше да се движат между Кервана, за да имаме поглед върху него, тъй като понякога се разтягаше на разстояние до 10 км. Скоро обаче се отказах от това, а само оставях накрая по една група, в която най-често се включвах и аз. Обикновено обядвахме по път, като още от предишната вечер храната за обяд се разпределяше за нас, шерпите и персонала. Всички следващи дни си приличаха, но всеки от тях ни поднасяше все нови изненади. В Киратки Чъпни очакваха двама шерпи с десетте товара, прехвърлени до тук с камион, за който вече бяха най-линосачи. Така Керванът най-после щеше да потегли както трябва. Обикновено всяка сутрин наблюдавахме една и съща картина. Носачите нарамваха своя товар, до който най-често спяха, и с много бърз ход тръгваха напред. На първото удобно място, където имаше вода и дърва, те спираха на групички и си приготвяха храна, най-често ориз, докато за вечеря си валяха картофи. На четвъртия ден, преди да започнем да се изкачваме към Кабе, пресякохме първата голяма река Бхотекоси по стабилен въжен мост. Вечерта чествахме 29-я рожден ден на Тошко Лазаров в Стана, който бяхме опанали край Ярса следващия ден ни предложи изкачване на един превал от 2500 м. От тук за пръв път зърнахме в далечината на север за снежените върхове на Хималаите. Все още се движехме в ниската и твърде оголена без дървета и растителност част на Хималаите. През деня бе доста горещо, но вечерите започнаха да стават все по-хладни и само няколко души още не бяхме изпитали комфорта на палатките. Красивата бистра река Харик Хола преминахме по нов Цокичен мост и 500 ма след нея достигнахме с Хосе Базар, където се устроихме за нощуване в затревения двор на училището. Оказа се, че на следния ден Керванът ще бъде напуснат от 50 носачи, по голямата част от които бяха болни. Независимо, че това бе голямо село, вероятността да се намерят носачи в него бе много малка. Вече доста осезателно чувствахме липсата им. Това се дължеше главно на кервана на японската експедиция, който бе минал два дни по-рано и обираше всичко. Нашата експедиция. Един от наиците бе отишъл в съседно село да търси носачи. В същото време Димире водеше преговори с местните власти. Късно вечерта той показа своите организаторски способности и след вълнуваща реч, изнесена пред група слизащи носачи. Пренесли част от багажа на японците, ги убеди да останат с нашата експедиция. Спечелихме още един ден, тъй като днес за всеки товар имаше носъч. Но в следния пункт Пуца, в Хандър се получи заседка. По никакъв начин не успяхме да убедим доста голяма група носачи да продължат по нагоре. Тук оставихме 23 товара заедно с двама от черпите Пити и Пемба. Те щяха да направят опит на следващия ден да намерят носачи и да ни догонят в намче базър. Тези двама шерпи твърде много се открояваха сред шестимата, които бяхме на Ели, особено първият от тях темба с прозвище Пити. Правеше впечатление, че сердърът Ант Пурба във всички случаи му гласуваше много голямо доверие. До този момент сердърът добре организираше шерпите, но поважно бе това да продължи и след установяването ни на базовия лагер. Преминахме пълноводната река Си Крик Хола по фантастичен висящ мост. Тук висотомерът ми от 1500 м. Вясно, високо по серпентините на стръмната пътека буквално бяха накацали носачите. Първите вече бяха достигнали крайния пункт на трекинга ни за този ден сете на височина 2500 м, докато последните бяха непосредствено зад нас. От това село нагоре започват черпските селища в областта Солук Хумбо. Тук, може би под влияние на трудния преход и на очертаващата се перспектива да става все по-високо и по-трудно, голяма част от носачите пожелаха да им бъде заплатено още същата вечер, за да могат да се завърнат по своите домове. Тук бяхме принудени да оставим още 35 товара, с които щяха да останат огнян Балджиски и Емануил Деянов, заедно с един от черпите Песанг. Кримата трябваше да направят всичко възможно, за да наберат нови носачи и заедно с Кервана от Хандър да успеят да ни настигнат в Намче Базар. Сърцето ми се беше свило от това разкъсване на Кервана, а пред нас бяха все още много дни от трекинга. В случая най-важното бе да издържим до Намче Базър, откъдето много полезно щяхме да попълваме при необходимост състава на Кервана. Днес преминахме първия превал на 3500 мъв височина и усетихме също първия лек хималайски сняг. Остановихме се на бивък в околностите на живописното село Джумбесикра край пенива рекичка. Имах отново опасения да не би и тук часто товара да изостане, но капитан Димир е убедително ми заяви, че проблеми с носачите няма да има. Имаше нещо обаче, което ме караше да не му вярвам напълно. Доста често напоследък, и еки си ракия вечер, той декларираше, че с него по време на експедицията няма да има никакви затруднения. Склонен бях да му вярвам, но в същото време ракията ме караше да бъда наш трек. Не ми харесваше фактът, че често започна да злослови по адрес на Сердера като причина за някои неуспехи по организирането на Кервана. Междувременно гимире се държаше доста сърдечно и непринудено с мен и всички останали участници в нашата експедиция и се стараеше да изблъжда и най-дребните възникнали конфликти между носачите и шерпите. Днес бе 11 март 9 ден от нашия тренинг и рожден ден на съпругата ми. Мъчно ми бе, че не сме заедно, но знаех, че тя дава всичко от себе си за нашата силвия. Валяше проливен дъжд, пресякохме превала тракшинду на 3000 мане. И, залети от дъжда, се спознахме в Са, нунтале. Времето започна доста често да се разваля и много ме, без страх да не се получи колебание и дезорганизиране сред носачите. Бяхме взели голямо руло на илоново фолио, което възнамерявахме да нарежем за носачите, но за съжаление то остана с товара всете. Тази вечер бяхме принудени от лошото време да спим в палатките. Ето я и река Дудха Кози последната голяма река по пътя ни към базовия лагер. Излизайки на десния и бряг, продължихме изкачването си към Схарик Хола. Тук се наложи да струпаме целия товар в центъра, в двора на училището, тъй като извън селото нямаше подходящо място. И днес валя дъжд и втора нощ се приютихме в палатките. На следващия ден част от носачите ни поднесоха поредната, изненада, като си поискаха сметката от сердаря. Забелязах, че той почти нищо не направи, за да ги спре. Едва в гнева си и настойчиво му заявих, че повече няма да допусна кервана да бъде разкъсван. В същото време получих съобщение, че от Хандар са тръгнали само 11 товара. През тези дни Стефан Калоянов правеше на празни опити да се свърже по радиостанцията с групата на Огнян Балджиски, а това също много ме безпокоеше. Към обяд пред училището все още стояха 23 товара. В този момент забелязах, че отгоре слизаха носачи. Сердалят се опита да ги оговори да останат, но без резултат. Най-после той ми заяви, че ако повишим заплащането им на 25 рупии, може би ще ги убеди да тръгнат. Знаех, че ако стане така, автоматически трябва да повишим заплащането на всички носачи, но бях в безисходица и трябваше да се съглася. Късно вечерта стигнахме до Пуиджен мястото, където бе оформен лагерът. Дъждът не спираше, носачите почти не се виждаха. Чудно, къде ли биха могли да се приютят. Под една скала видях внушителна група носачи. Това беше тяхното естествено укритие от проливния дъжд. Кухнята, разположена под дървен навес, работеше с пълна пара. Доста назад останаха носачите с последните товари, придружавани от Кънчо до Лапчиев и Красимир Тасев. Днес бе 12-тият ден от началото на трекинга. Вървях по познатата пътека, по която минах миналата година. Когато бях на разузнаване, река дудха в момента бе пълноводна от топящите селедници. Този преход бе сравнително лесен и живописен. Маршрутът ни минаваше непосредствено под лукла, но вероятно поради лошото време не чух да летят никакви самолети. След моста на реката Пуц, пет отново ни пресрещна проливен дъжд. Опънахме палатките, а носачите се разпръснаха в съседните шерпа, хотели и бараки. Късно вечерта пристигнаха и последните, носачи от групата, изостанала през вчерашния ден. Бяха пренощували на превала преди лагера в Пуйджан и днес бяха тръгнали направо от там. Оставаше ни още един ден до края на първия етап от трекинга, а доста ме безпокоеше организирането на втория керван до базовия лагер. Проведох сериозен разговор с Пурба и Димире, като се договорихме, че утре ще останем в Намче базар където ще освободим всички носачи и ще сформираме нов керван от якове и носачи, които Сердърят ще осигури от родното си село Кунджунг. Най-после край на този преход. Пред нас бе Намча Базър. Денят бе мрачен. Още от рано сутринта заваля пороен дъжд, който не спря нито за миг. Непосредствено след Джорселе минахме през пропускателния пункт. От тук започваше националният парк Сагармата, непалското наименование на Еверест. В последната част на този преход има стръмно изкачване към Намче Базър по криволичеща пътека. Посредата и от една тераса за пръв път се открива гледка към Еверест и южните склонове на Охоце. Навлизането ни в Намче Базар бе придружено от преминаването на дъжда в ситен мокър сняг. Веднага започнахме изграждането на лагера в двора на един от черпа хотелите, намиращ се в горния край над Намче Базар. Всички бяхме мокри, но в особено окаяно състояние се намираха носачите. Мръзнещи и шляпащи боси в 10 сантиметровия пресен сняг, те достигаха лагера, хвърляха товара и веднага се вторваха към някоя барака или навес, където, вкупчени един до друг, за да им бъде потопло, щяха да дочекат утрото и да получат възнаграждението си от сердая. Всички се приютихме на дървените нарове в Шерпа хотела. Тревожеше ме до известна степен отстоятелството, че днес 80 носачи не успяха да достигнат намче Базър поради лошото време. Предстояха ни няколко дни почивка, в които трябваше да възстановим нашите физически сили и да организираме новия керван от якове и носачи, с които да се отправим към базовия лагер. Проблемите на новия керван, 17-22 март, 17 март. Посрещнахме първото слънчево утро в Намче Базар. Слънцето бавно се изтърколи и за застина на купола на Вра. Камтега първият шест хилядник, който стоеше в дясно от намче базър, като страшна долината, водеща към Еверест и Охоце. Първият етап от трекинга ни бе завършен. Цели тринасе дни се придвижвахме по долини и хребети и изминахме повече от 150 км. Първоначално се старах да запомням всеки преход, но твърде монотонно се повтаряше всичко и в съзнанието ми са останали само най-вълнуващите моменти. Ето ни вече на входа на истинските хималаи. Само четири дни пътни деляха от базовия лагер. Но за сега пяхме в намче базър и трябваше за два дни да организираме втория керван. Тази сутрин носачите се раздвижиха рано. Все още имаха уморен вид от вчерашния непредвиден сняг. Когато доста поизмръзнаха боси в снега, те и сега стояха скупчени около палатката на сърдари отново с боси крака, очаквайки търпеливо реда си за да получат дълго възнаграждение. Долу, предимно в Джорсале бяха останали над 80 носачи. Рано сутринта изпратих там методи Савов и Наско Ламбов, за да окажат помощ. Ако е необходимо, а останалите момчета незабавно започнаха да подрежда багажа, който вчера в снежната виелица бе нахвърлен по цялата поляна. Най-важното в момента беше да установим дали всичко е на лице по описите, като знаехме какъв е керванът на огнян Балджиски. Не бе леко сред стотиците кашони да намериш тъкмо този, който ти е необходим, но маркировката и системата, която си бяхме изработили предварително, ни ориентираха доста бързо. Едва към 9 часа първите носачи започнаха да пристигат отдолу. Премръзнали, шляпащи боси в лепкавата, као, стичащите се вадички от бързо топящия се снят. До обяд и помен не остана от снега. Само от земята излизаше пара, която се стопяваше под палещите лъчи на слънцето. Най-после и последният носач донесе своя товар. Имахме на разположение един час да обядваме и починем, а след това отново на работа. Установихме, че един кашон липсва. По списъците на сердаря успяхме да разберем, че съответният носъч не бе пристигнал. Не бих се тревожил особено много, ако в този товар имаше храна или нещо понезначително, но в нашия списък под номера на този багаж фигурираше част от височинната екипировка на шерпите, която все още не беше раздадена. Нашият офицер ме увери, че кашонът ще бъде намерен. И действително късно вечерта багажът беше в лагера. Никой не се съмняваше, че нещо от товара може да се загуби, защото знаехме за съвестността на непалците в това отношение. Денят приключи късно вечерта с два трудни разговора с офицера и сердая. Гимира поиска на следващия ден да направи проверка на целия багаж. Това бе негово право съгласно наредбата за хималайските експедиции. Но ако приемех неговото предложение, това означаваше целият багаж да бъде отворен и разфасован. След като в България така стабилно бе запечатан. Едно повторно затваряне щеше да ни отнеме дни, като се има предвид, че този товар бе опакован кашон по кашон цели три седмици, а тук трябваше да хвърлим на вятъра своят труд. Аз се ужасих. Не си спомням с какви думи го убеждавах да разопаковаме багажа едва на базовия лагер, но в края на разговора капитан Гимире се съгласи. Особено ме безпокоеше организирането на втория керван от тук до базовия лагер с което трябваше да се заеме Сердърят. Той нееднократно ме уверяваше със своето неизменно, но проблем, че ще успеем на време да намерим якове водачи и носачи от неговото село Кумджунг, което отстоеше на 2 часа път от Намче Базар. Разбирах, че това е най-добрият вариант, тъй като Сердърят отлично познава своите хора и се надявах в това отношение действително проблемите ни да бъдат по-малки. За размера на възнаграждението се бяхме уточнили предварително. През последните етапи на трекинга силно впечатление ми направи фактът, че Сердъят не се амбицираше особено да пристигнем на време в Намче Базар. Интуитивно чувствах, че има нещо, което той не желая да сподели с мен. Едва вчера разбрах, че всички якове и носачи от Кунжун са ангажирани от Япо по непалската експедиция на Чолою и все още не са се завърнали. Изявих пред Сердъля своето желание още утре двамата да отидем до Кунджунг и на място да разберем какви са възможностите за нашия керван. Междувременно трябваше да реша и един труден технически въпрос, който бе изключително важен за нас. Трябваше да се намерят и купят алуминиевите стълби, необходими за преодоляване на ледопада. За съжаление, у нас не успяхме да направим по различни причини такива стълби. Безкрайно бе очудването на Сердъля че не разполагаме с едни от най-необходимите съоръжения, без които е почти невъзможно да се премине ледопадът. Аз му вярвах и знаех, че отчасти има право, пък и самите шерпи не биха тръгнали, ако липсваха такива стълби. Допусках, без да бъда напълно уверен, предварително не се знаеше в какво състояние е ледопадът през този сезон, че в Айсфула са погребани стотици такива стълби и все ще намерим някой, които ще бъдат ремонтирани и използувани от експедицията. Като начало трябваше да имаме минимум 10 стълби. Част от тях вероятно щяхме да открием в цепнатините, но поне два комплекта бе необходимо да купим. Стълбите трябваше да бъдат широки, алуминиеви, позволяващи преминаването на пукнатини с ширина 6-8 М, а такива цепнатини неминуемо щяха да ни се изпречат, особено в горната част на ледопада, където той е най-внушителен. Сердърят отлично разбираше нашето затруднение и пое ангажимента да ни набави стълби, но поиска баснословна цена. Затова реших на следващия ден в Кунджунг сам да разозная и да потърся стълби. През този ден някои от черпите започнаха да настояват пред Сердъря да им бъде раздадена височинната екипировка. Аз бях категорично против тя да се раздаде на този етап, тъй като добре знаех. Чоще утре екипировката ще се появи на рафтовете на десетината магазинчета за оказионна описта екипировка и съоръжения в Намче Базар, а шерпите ще ха да участвуват с старата си екипировка от други експедиции. Рано на другата сутри, двамата се сърдаря поехме стръмната пътека към неговото село. Височината бе 3400 ма, а Кунджунг е разположен на 4000 мане. С голяма лекота пулба вървеше напред с ситни котешки стъпки и леко приведен. По израза на лицето и по дишането му не забелязах никакви признаци на умора, докато аз чувствах, че не съм в синхрон с неговия темп. Старах се обаче да не изоставам. Шерпите, откакто се помнят, живеят в своите селища на около 4000 ма и са прекрасно адаптирани към тази надморска височина, а ние идвахме едва ли не от морското равнище. Знаех че това ще бъде само до известно време и когато се аклиматизираме, вероятно няма да отстъпваме на шерпите. Пътят към селото е пресечен от пистата на Сямбоче, дълга 400 м, на която при хубаво време кацат шестместните швейцарски самолетчета пилато Спортер. Ето и сега, преди минута катна едно, от което се изсипаха група японски туристи, посрещнати от усмихнатите любезни служители на японския хотел, Еверест закатан на хребета. Забелязах, че на един от туристите веднага бе надяната маска, а зад него тръгна придружител, който на специален самър носеше две кислородни бутилки. Японският хотел е построен преди няколко години на 4100 манет. Неговите клиенти са предимно богати туристи от цел свят, които пристигат само за едно денонощие. Това тяхно удоволствие струва 300 долара. За пръв път се качвах до хотела, от който се откриваше изумително красива гледка към купола на Еверест, дългия гребен на Нуце и южната стена на Охоце. Вълнението ми изведнъж нарасна, когато получих турбата с нашата кореспонденция от България. Пощата ни препращаше Ченей от Катманду по канала Трансхималая, по който се осъществяват връзките с повечето експедиции в Хималаите. През цялото време на експедицията ни по този начин щяхме да имаме двустранна връзка. За моя изненада обаче в турбата се оказаха само едно писмо от Георги Гранчаров от посолството ни в Делхи и Патка Вестници, които той бе така любезен да ни изпрати съгласно нашата оговорка. Успокоих се, че бе още рано да се придвижи кореспонденцията от България, но за сметка на това може би след ден-два ще поснем тази турба обратно, пълна с наши писма. Ето и кунджунг. Приятна гледка представляваше котловинката, за от остри, не много високи върхове, в основата на която се намираше селцето. Той имаше не повече от 150 къщи, които се различаваха една от друга само под свят. Обикновено шерпските къщи са на два етажа, като долният етаж се ползва за животните и като склад за храна и дърва. Повътрешна дървена стълба се излиза по втория етаж, на който най-често има една единствена широка стая с малки прозорци. От едната страна е обнището, което е без комин. Пушекът изпълва стаята, като бавно се изсъжда между пролуките на дървения покрив, застлан с тънки камени плочи вместо керемиди. Думът на Пурба напълно съответстваше на това описание и само небесносиният цвят, в който наскоро бе боядисан, го открояваше сред останалите къщи. Предполагах, че в дома му ми очакват, тъй като още вечерта по един як бе изпратил храна, закупена може би от Катманду, за своето семейство. Това бе храната, необходима, докато той отсъства. Не ми бе за пръв път да влизам в шерпска къща, но в този дом бях приятно изненадано доброто посрещане, което ми оказа семейството на Пурба. Тук престояхме няколко часа, през които за съжаление ми стана ясно, че селото е почти празно и всички носачи и якове са все още с на японската експедиция. Това помрачи настроението ми, но тъй като нямах друг изход, се успокоява с мисълта, че една почивка от 2-3 дни би се отразила добре на алпинистите. Порба обиколи няколко къщи за стълби, но стопаните им искаха твърде висока цена за тях. Най-после успяхме да се спазарим за четири стълби, останали от корейската експедиция на Еверест, които направо щяха да бъдат придвижени към базовия лагер. Те бяха здрави, но тежки. Когато се прибрах в намче базар, момчетата бяха успели добре да поработят върху багажа, а на полянката като цъфнали минзухари се шелтееха нашите палатки. Рано на другата сутрин пристигна Пурба, който бе останал да пренощува при семейството си и съобщи радостната новина. Че голяма част от яковете и носачите са се завърнали тази нощ, а днес окончателно ще си дойдат всички. Част от тях направо ще се придвижат към нас. Перспективата бе радваща. Може би утре щяхме да потеглим към базовия лагер. Оставаше проблемът с стълбите. Сердерит ми предложи да отидем до манастира Тянгбуче, където се надяваше да купим още няколко стълби. Заедно с нас тръгна и Стефан Калоянов. Пътят ми бе познат от миналата година. Той е равен, като изключение прави само стръмното изкачване преди манастира. И този път Пурба се престара в темпа, но реших, че е поцелесообразно да му отстъпим. В манастира успяхме да се договорим само за един комплект стълби, останали от злополучната западногерманска експедиция на Еверест през 1979 манастира, Тянг буче. Когато се завърнахме в лагера, с радост установих, че доста якове и носачи вече са пристигнали. Други щяха да дойдат до вечерта, а останалите рано сутринта на следващия ден. Оставаха ни свободни няколко часа, които решихме да посветим на спокойно разглеждане на Намче Базар. Това е центърът на обединената област Соло Кхумбо. Соло това е областта, която е в по част на Хималаите, а Кхумбо е по-високо и опира в централната им част. Шерпите за експедициите се наемат от областта Кхумбо. Тук се занимават с замеделие и скотовътство. Докато пътувахме през соло, ни направи впечатление, че по стръмните терасовидни склонове посевите са предимно от пшеница, докато в кхумбо, вероятно поради по-голямата височина, се виждаха само картофени насъждения, а тук там, в ниските части на поречията имаше и ечемик. Утре нашият багаж щеше да потегли върху гърба на хималайските якове, които имат основно значение за живота на шерпите. Яковете се използват предимно за пренасяне на товари, за вълна, кожа, мляко, а напоследък и за месо. Намче Базър е кръстовище на всички пътища, водещи към съседните села. Той е разположен в котловинка с формата на подкова. Мисля, че в селото няма повече от 200 къщи. Има поща и два шерпа хотела. От двете страни на стръмната централна уличка се гистят десети на магазинчета за алпийска екипировка. Тук може да се закупи всичко, но цените са високи. В един от черпа хотелите с момчетата си позволихме да изпием по една бира преди тръгване. Когато се прибрахме в лагера, целият бе блокиран от стотина яка, а шерпите, водачите на якове и носачите, пръснати на семейни групи, си приготвяха храна, пиеха ракия и чанг. Стана ми някак леко при тази гледка. Изведнъж почувствах, че може би наистина няма да имаме повече проблеми до базовия лагер. 20 март. В лагера отново цареше радостно оживление. Най-после потегляхме, и ако всичко бе наред, в което почти не се съмнявах, след три бивака щяхме да бъдем на базовия лагер. Пурба днес се прояви като организатор и диспетчер. Много, бързо успя да разпредели багажа и за около час 120 яка вдигнаха по два товара и са темп заедно с своите водачи, някои от тях също взеха товари, поеха към Тянгбоче, крайната точка на днешния преход. Направи ми впечатление, че серделят почти не записваше водачите и носачите. Вероятно той им имаше доверие, другое, че не би могло да бъде. Ама, да, бълън. В Шерпа хотела оставихме седем товара с храна, необходима за обратния път. Едва днес Стефан успя да установи радиовръзка с втория керван, в който бяха Огнян балджийски и Емануил Деянов. Тази вечер тъщяха да пристигнат в пек отново се оказа, че днес не ще може да тръгне целият багаж, останаха 30 товара. Пурба ме увери, че на другата сутрин ще намери носачи или якове и ще ни настигне във фериче. Независимо от това реших да оставя двама души от състава Кънчу Долачев и Наско Ламбов в багажа, които евентуално да изчакат и кервана на огнян. Истинско удоволствие е човек да наблюдава керван от якове изключително здрави, пъргави животни, които еднакво добре и сигурно се придвижват по различни маршрути с неотслабващ темп, който затрудняваше да ги следваме. Близо до намче, след първия завой е отясно на шеметната клисура, в която си бе пробила пътра, Дутхакузи изникнаха като снежни гъби красивите върхове Тансерко – 6608 м и Кантега 6800 м а след още един завой на пътеката блесна ледената пирамида на Ама Даблом, 6856-ма, Хималайския Матърхорн. Преходът бе сравнително кратък. След три часа вече опъвахме палатките на полянката пред манастира Тянбуче, разположен на 3900 мане, в, в много красива местност. Останах крайно озадъчен, когато видях, че в лагера не е стоварен нито един кашон. Всичко бе пръснато из района в местата, където водачите и носачите се готвеха да прекарат нощта. Това естествено създаде немалко затруднения, докато открием варейлите с личния си багаж и кашоните с храната. От тук успяхме да купим още една корейска стълба и запазен комплект стълби от испанската експедиция на Охоце през 1980-ти времето се влъши. Непрекъснато валеше сняг. Може би с яковете нямаше да имаме проблеми по прехода въпреки снега, но все пак не бе особено приятно още от самото начало лошото време да ни бъде спътник. Снегът не престана да вали през цялата нощ. Натрупа доста, утрото бе слънчево, но независимо от това яковете потеглиха на път сравнително късно. Сердалят се върна обратно в намче, за да организира втория керван с обещанието той да стигне утре през фериче до лободже последния пункт преди да се отправим за базовия лагер. Днешният преход бе сравнително лек, но може би от непрекъснато увеличаващата се височина, групата ни се поразкаса. Пътечката след манастира се провираше сред красиви поленки и китни оазиси от мури и борове. Неслед дълго тя се доближи до реката и през висещ мост на 60-метровия каньон се прехвърлихме за последен път на Левия бряг. Достигнахме Панбуче, последното по-голямо селище по нашия път нагоре. След час се разделихме с тази долина, която води към склоновете на южната стена на Охоце. От тук завихме лязко наляво и не след дълго достигнахме фериче че малко камен на сълце от двадесетина къщи. Във всяка от тях човек би могъл да намери подслон и храна, състояща се предимно от чай, ориси и варени картофи. Тук заварихме временния лагер на японската експедиция. Нашите бъдещи съседи в момента правеха аклиматизационно изкачване на красивия Айлан пик. 6100 хиляди ги под южните склонове на Охоце. Утре те също щяха да се придвижат към базовия си лагер. За разлика от нашия той вече бе изграден от черпите им. Още отдолу имах идея за всеки случай в Фериче да оставя една-две палатки и храна. Освен това смятах тук да останат две минус три дни тези от хората, които побавно се аклиматизираха. По мнение на лекаря обаче решихме това да стане в следващия пункт Лобудже, където щяхме да пристигнем утре. Отново заваля сняг. Палатките бяха мокрива още от предишната нощ и само топлите чували, канч, създаваха известен нуют. Днес бе 22 март, първа пролет сред снежните върхове на Хималаите. В днешния преход достигнахме Лобудже 4900 мана, състоящо се от три камени шерцки къщи, в които човек може да намери подслон. На тях се вижда красива постройка ново спретнато 30но хотелче, поддържано от сагармата парк. Тук бе доста студено, а трябваше докъсно да чакаме яковете, натоварени с палатките. За утрешния ден ни предстояше последният преход до базовия лагер. Заедно с лекари направихме график за етапното качване на отделните групи съобразно височинната поносимост и здравното състояние на всички. От резкърване до базовия лагер заедно с мен щяха да тръгнат още 8 души Митко Бърдарев, Методи Савов, Запиян Хорозов, Красимир Тасев, Кънчо Матеев, Тошко Лазаров, Людмил Янков и радистът Стефан Калуянов. За последния доста се двоумив, преди да го включа в тази група, но желах да изпробвам по скоро радио връзката между базовия лагер и Лободже. А освен това Стефан до този момент се аклиматизираше добре. Имах известни безпокойства за състоянието на жени Христов и Сашо Пев, но тяхното тръгване щеше ще да бъде разрешено от лекаря през някой от следващите дни. Последна вечер на размисъл от утре започваше истинската част на експедицията. Южната стена на уходце базовият лагер. 23 25 март. 23 март. В този ден най-после пристигнахме на мястото на базовия лагер на височина 5350 м в горния край на ледника Хумбо. Разстоянието от Лобоче до тук взехме за 2,30 ч, без да се спираме в междинния пункт Горак-Шерп. Някои експедиции го използват като междинна база преди базовия лагер. На мястото на лагера пристигнах заедно с Шерпа-Пуртемба. През този ден усъщах голям прилив на сили. Може би мисълта? че първата част от нашата експедиция наближаваше своя край, ми действаше особено стимулиращо. Все пак преходът бе продължителен и независимо, че физическите усилия през целия период не бяха кой знае колко големи, усещах, че както другите, така и самията сме малко уморени. Височината също започна да оказва влияние, а тя не прощава никога. Затова изцяло се доверих на лекаря да направи своя избор на тези от нас, които трябваше първи да достигнат базовия лагер и да поемат тежеста по изграждането му. Много добре разбирах, че всички гоят от нетърпение по-скоро да започнат да се занимават с типична описка дейност, но именно това желание понякога може да бъде пагодно. Все още не бях забравил опреците, отправени към мен от някои хора при отделни мои прояви през последните години в Алпите и Памир. Връщах се към това, защото сега повече от когато и да било трябваше да мисля най-вече за момчетата да бъдат здрави и работоспособни. В името на всичко това не трябваше да допускам никакви компромиси с тях, и най-вече с себе си. Първите девет алпинисти, заедно с Сердаря и Шерпите се захванахме за работа. Най-трудно се оказа да изберем място за базовия лагер. Високо горе, в непосредствена близост до Ледопада и на много удобно място японската експедиция почти напълно бе изградила своя лагер, състоящ се от огромна палатка, използвана едновременно като спалня и столова, и две други по-големи палатки за кухня и склад. Пред нас изникна проблема да намерим достатъчно площ, която с много усилия да бъде подготвена за опаването на трите големи палатки за кухня, столова и склад, а в близост до тях да се построят и останалите палатки за спане. Първоначално смятах лагерът да бъде разположен на мястото, където бе изграден полският лагер по време на изкачването на Еверест през 1980 в Левия край на Морената. Но сега това място бе станало неознаваемо от движението на Ледника тук, всичко се бе нагънало и претърпяло невероятни промени. Трудно ми бе да повярвам, че някога тук е имало лагер. Единствено купчините изоставени консервни кутии напомняха за това. Знаех че сполучивият избор на място за базовия лагер е от особено важно значение. Тук щяхме да бъдем два месеца. След тежка, изискваща голямо физическо и психическо напрежение работа всички алпинисти щяха да се нуждаят особено много от разтоварване и активна почивка. Разбира се, на такава височина това е много относително, но трябваше да направим максимално възможното. Именно поради тази причина все още не бързах със своя избор. Накрая със Серделя се спряхме на едно място, което явно бе използвано от някоя предишна експедиция. Това бе неширока котловинка на ледника, в която имаше почти подравнена площадка, достатъчна, за да бъдат опънати две от големите палатки за кухня и склад. В горния десен край също имаше площадка, която с не много работа би могла да се подравни и подготви за опъване на третата палатка, която щеше да бъде нашата столова и всекидневна. Но за това бе все още рано. В момента най-важното бе да подготвим и подравним площадки, на които да опанем нашите палатки за спане. Бях разпределил хората така, че да спят по двама души в палатка. За целта обаче трябваше да се направят и подравнят немалко площадки. Това изискваше твърде много физически усилия, които на такава височина действаха изтощително. И все пак с силите, с които разполагахме в момента, Сезаехме веднага с тази трудоемка работа. Към 14 часа пристигна първата част от кервана и трябваше да изоставим всичко, за да приемем товара и да го складираме на едно място, без да се стараем да го класифицираме. Това щеше да стане през някои от следващите дни, а за сега се задоволихме с издирването на кашоните, в които бяха палатките. Шерпите и кухненският персонал, като използваха голяма част от кашоните, Оформиха затворено пространство, подобно на навес, и успяха да го покрият с една от големите палатки, която не след дълго се изпълни с дим. Работихме до късно вечерта, успяхме да подравним три площадки, на които опънахме полски палатки. И явно тази вечер щяхме да спим по трима, а през следващите дни, когато пристигнаха всички момчета, щяхме да се пораширим. Мисля, че за този ден нашата работа беше достатъчна. Ледни как с Еверест и нупце на преден план и уходце на заден план заедно с шерпите, събрани под налбанатия покрив на палатката и на обиколили огъня, направихме първата вечеря на базовия лагер. Доста ме безпокоеше състоянието на шерпите през този ден, всички се чувстваха недобре, особено сердарят, който дори не пожела да излезе от палатката. А ни предстоеше толкова много работа. Новият ден започна в 6,30 часа с поздрава на Кичамбоя, който с чайни кубиколи всички палатки. Хубаво е сутрин някой да прояви грижа и внимание към теб. Навън бе доста студено. Малкият ми термометр отчиташе минус 200 бе подарък от Адам Билчевски, ръководителя на полската експедиция на Охоце. През 1979 получих го няколко дни преди да тръгна от София с пожелание за успех. Независимо от студа, веднага се захванахме за работа. Около нас имаше все още разпилени кашони, разтоварени от яковете подалеч от базовия лагер. Не бих казал, че бе приятно на тази височина да носиш по 30 готова. Към 8,30 часа слънцето се изтърколи от купола на Еверест и много скоро на всички ни стана топло. През това време готвачът дава ни подготви добра закуска. С удоволствие констатирах, че момчетата имат превъзходен апетит. След закуската се заехме с трудната задача да класифицираме багажа на пет отделни купчини екипировка, съоръжения, храна, медикаменти и личен багаж. Особено бяхме затруднени от това, че още в София, когато ги затваряхме, направихме доста комбинирани кашони с екипировка и храна, за да достигнем желаните 30 г за кашон. Сега всички кашони трябваше да се отварят и разделят. Доста работа по на оформянето на площадката за столовата и най-вече опаването на самата палатка, защото не успяхме да открием в багажа свързващите втулки за рейките и изобретателността на Кънчо Матеев и методи Савов ни позволи с тяхна импровизация да опънем палатката. Тази и останалите две палатки бяха с доста солидна конструкция и общо с рейките тежаха около г. Това бе немалко тегло за преходи през Хималаите, но предварително разчитах че удобствата, които тези палатки предоставят, щяха да компенсират главоболията по тяхното транспортиране до базовия лагер. Базовият лагер 5-3-5-0-ма му се канехме да обядваме, отдолу се чуха хлопатарите на яковете пристигаше вторият керван с 40 товара. Оправдано беше безпокойството ми, когато видях, че с кервана няма никой от нашите момчета, които останаха в Лободже, а Стефан все още не можеше да установи радиовръзка. Този ден шерпите бяха посвежи и с изненадващо старание на мястото за кухненската палатка започнаха да подреждат стабилен каменен зид, но не бяха преценили размерите на палатката, което наложи по-късно да направят корекция на едната стена. Едва в 16 часа пристигнаха Иван Костов и Деракулаксазов. Разбрах, че са тръгнали от Лобоче доста късно. По-късно един след друг в лагера пристигнаха Слави Дерменджиев, Иван Панайотов и Александър Пев. С групата тръгнал и Дойчин Василев, но някъде по ледника изглежда изостанал да прави снимки, както се случваше често по време на трекинга. Лекарят сподели с мен, че Евгений Христов и Руси Дженев са чувствали известно неразположение и са предпочели и днес да останат в Лободже. Вероятно утрета щяха да се качат с останалите, които придружаваха третия керван. Независимо, че новопристигналите бяха доста уморени, веднага се включиха в долбор на още три палатки. По същото време шерпите приключиха с направата на зида за кухнята и с общи усилия успяхме да опанем кухненската палатка. Шерпите много се радваха на тази палатка, тъй като през свободното си време те обичаха да бъдат поблизо до огъня, особено вечер. Вече близо месец работехме и живеехме с нашите шерпи и поне моето мнение бе, че до този момент имахме пълно разбирателство с тях. Ако имаше някакви проблеми, в повечето случаи се стараехме да ги решаваме в тяхна на полза. Винаги са ме вълнували предаността, честността и всеотдайността на шерпите. Стараях се да поддържаме добри отношения е тях. Но в същото време чувствах голямата промяна, настъпила в шерпите от времето на първите експедиции и особено в тези от ранга на Ангпурба, нашия сердър. И ясно бе, че той е много важна фигура и за да няма недоразумения между нас, сахибите, и шерпите, правех доста компромиси с него. Усещах обаче, че това няма да трае дълго време. За разлика от първите хималайски експедиции в последно време в тях е включена още една, не по-малко важна фигура от Сердъя – това е офицерът за свръска. Той е представител на правителството на Непал и най-често е от армията или полицията, а може да бъде и цивилен служител в някое министерство. С присъствието на този офицер правата на Сердъя до известна степен се ограничават, особено по отношение на предявяваните към нас искания. Във всички случаи офицерът е задължен правдиво да защищава интересите на експедицията. Смятах, че до този момент нашият офицер Гимире съвестно си гледаше работата. Още по време на подготовката на експедицията мислих много върху тези въпроси и искрено желах да нямам сериозни проблеми в хималаите с нашите шерпи. И ясно бе, че основните недоразумения, които биха възникнали, опираха до храната, екипировката и заплащането на шерпите. В това отношение още в България бяхме помислили за всичко. Сега е от отпреди, тъй като съществува правилник, в който са оточнени всички детайли. Но по същото време знаех, че няма да е достатъчно да работим и осигурим всичко по правилника, а ще бъде необходимо да имаме и нещо повече. На първо място, всеки дневно предоставяхме на шерпите и персонала същата по количество и качество храна, каквато консумирахме и ние. Като още в Катманду им взехме допълнително продукти по техен вкус. Особено ме радваше фактът, че повечето от нашите храни им харесваха, и се успокоявах, че и в височинните лагери ще им се нрави храната, включена в специалните порциони. Заплащането бе строго регламентирано в правилника и едва ли може да очаквам някакви недоразумения. Напротив, обмислях как в дадени моменти бихме могли още повече да стимулираме шерпите, за да могат нещата да вървят най-добре. До този момент нашите дребни недоразумения, по специално с сердаря, бяха във връзка с екипировката, която трябваше да предоставим безвъзмезно. Още в Катманду раздадохме на шерпите част от полагаемата им се екипировка и дори много повече, което видимо ги предразположи. Тогава по настояване на сердаря офицерът поиска да им покажем и височинната екипировка. Мисля, че шерпите останаха доволни от това, което видяха и щяха да получат в близко бъдеще. В същото време, знаех, че не след дълго, по време на прехода ще поискат да им бъде раздадена цялата екипировка. За мен това би било най-лесно и приемливо, тъй като щяхме в такъв случай да намалим кашоните с 300-400 г. Но ако тази екипировка им беше раздадена, може би нямаше да харесат всичко и щяха още в самото начало да предявят известни претенции. Освен това се съмнявах, че шерпите ще изкачат екипировката до базовия лагер и ще я използват при изграждането на височинните лагери. Ето защо през цялото време всячески се старах да отдалече за покъсна дата раздаването на екипировката. И този момент дойде, както и предполагах, не мина без недоразумения. Успях да намеря решение, но това с Иван Костовни, ни костваше доста нерви и търпение. Накрая всички се събрахме в голямата палатка, стулова, под светлината на двата разпалени петромакса и отпразнувахме както подобава втория напрегнат ден в базовия лагер. И през следващия ден в лагера кипеше напрегната работа. Успяхме да подравним и подзидаме с камени плочи още четири площадки. Върху тях опънахме тези палатки, в които щяха да се настанят останалите момчета, които днес трябваше да пристигнат заедно с третия керван. До този ден, освен двете големи палатки, бяхме опънали 10 палатки за нас и 3 за шерпите. На офицера и Сердъря предоставихме самостоятелни палатки, а кухненският персонал предпочете да спи в палатката – кухня. През утрешния ден трябваше окончателно да се опане палатката за склад, в която да се прибере и разпредели храната, а също да се опанат още две по-малки палатки – едната за съоръженията които щяхме да използваме за височинните лагери, а другата за склад на медикаменти и инструментариума на лекаря. През този ден се реши и въпросът, за който мислех още от тръгването, но все още не бях направил своя избор да определя началник на базовия лагер. Знаех много добре, че не бива да се ангажирам с тази дейност, пък и перспективата беше да не се задържам много в базовия лагер. Нямах намерение да ангажирам ни двамата си помощници Митко Бърдарев и Кънчо Долапчев. Те трябваше да ми помагат в базовия лагер, но само по отношение на разпределението на храната и съоръженията и тяхното отправяне към височинните лагери. Изборът дойде съвсем спонтанно. По свое собствено желание, като началник на базовия лагер щеше ще да остане Иван Костов. Зарадвах се много и бях сигурен, че той ще бъде удовлетворен, като се заема с един такъв нелек проблем. Към 16 часа пристигна герванат на Огнян Балджиски. С него бяха Кънчо Долапчев и Наско Ламбов, а по-късно дойдоха Евгений Христов и Руси Дженев. В Лободже бе останал само Емануил Деянов, понеже не се чувствал добре. Навярно утре и той щеше да се качи в базовия лагер. През този ден всички изживяхме един вълнуващ миг на 10-метровата мачта за радиостанцията издигнахме знамената на България и на Непал. За пръв път българското знаме се развява над Хималаите изникнаха отново малки проблеми с шерпите, оплакаха се от големите гети, които доста трудно прилягахме към техните малки обувки, и от това, че за котките им няма каишки. Това бяха наши пропуски, на които не обърнахме внимание, като в последните дни преди отпътуването от България си повтаряхме, че все някак ще се оправим. Вече три дни бяхме в базовия лагер. Чувствах, че на всички ни се искаше по-скоро да обърнем поглед нагоре към пътя, който ни очакваше. На разузнаване през Айсфула, 26 марта, взех решение утре, заедно с Методи Савов, да направим малко проучване в първата част на ледопада, като заедно с нас тръгне и една свързка Шерпи, Сърдерът, Пурба и Пити. Нямаше да носим никакви съоръжения, освен най-необходимите за лична осигуровка. Бях напълно убеден в ползата от едно предварително, неангажирано разузнаване, което във всички случаи се прави от експедициите. За мен най-важно бе да добия представа не само за техническите трудности на Айсфула, а най-вече за неговата пропускателна способност. Не трябваше да се забравя, че в момента разполагахме само с 7 стълби цифра, която изобщо не вдъхваше оптимизъм. Ако разбеяхме, че Айсфулът не може нищо да ни... Предложи, или пък се окажеше доста насечен от ни през този сезон, щеше да се наложи по най-бързия начин да се търсят и доставят още стълби. Но за това щяха да бъдат необходими около 10 дни. Признавам, че доста се вълнувах пред тази предстояща среща с Лейсфула, по който миналата година цели 15 дни ни изтекоха очите, но тъй като не получихме разрешение от Министерството на туризма на Непал, трябваше да го напуснем в методи, без да се запознаем с него. Сега вече нищо не ни пречеше да се отправим към него. Имаше дни по време на експедицията, които бяха по различни от всички останали и бяха като краягълни камъни, по пътя ни към върха. Един от тези дни за мен бе 26 март, футрото на който заедно с методи се отправихме по Айсфула. След изпълнената с напрежение, нощ се събудих доста рано. Независимо, че не бяхме се договорили за точния час на тръгване, вдигнах методи и се отправих към палатката на Сърдария. Той ме посрещна буден и уклончиво каза, че точно тази сутрин не чувства необходимата кондиция. Нареди да дойде танк пъсън к малкия и пемба. Бях изненадан от неговото решение, но то не можеше да ме разколебай, независимо, че особено много разчитах на Пурба да ни помогне при преминаването на Асфуа, тъй като той го бе минавал многократно и в двете посоки. Още от Катманду бях чул за Пурба, че е между най-добрите познавачи на А.С.Фула. Нямаше какво да се прави. Съгласих се с неговото предложение и го оставих да почива в палътката. Двамата шерпи се приготвяха доста мудно и едва към 9 часа четиримата се отправихме към айсфула. Рано тази сутрин бе навалил малко сняг, който ни създаваше известни неприятности, тъй като непрекъснато се набиваше под котките. Вървяхме през долната лека част на айсфула, която е безцепнатини, през този участък не срещнахме особени технически трудности. Без да се обвързваме, само за 40 минути успяхме да го преминем. Не след дълго наклонът пред нас се увеличи и започнаха да се виждат първите цепнатини. Тогава реших, че е настъпил моментът да се обвържем и четиримата свържето, което носехме. Бях безкрайно изненадан когато двамата шерпи не пожелаха да бъдат в обща свръска с нас, а поискаха да срежем 40-метровото въже на две части, като предоставим едната на тях за самостоятелно обвързване. Бяхме вече в две свръски, вързахме котките на краката си и предложих на шерпите да тръгнат първи, позовавайки се на факта, че те прекрасно познават айсфула, но двамата най-категорично отказаха и пожелаха да се движат след нас. След отказа на Сърдаря възлагах известни надежди на Пасанг и Пемба, които в други експедиции бяха опознали в детайли най възловите места на Айсфула, и сега, в този момент просто не знаех какво да мисля. Бях объркан и безкрайно ядосан от възникналата ситуация. Без много да му мислим, двамата се методи с бърстем тръгнахме нагоре, а шерпите незабавно се отправиха по ни. Помня, че през цялото време водех. Напрегах до краен преди своето внимание, за да мога да избирам най-добрия и най-логичния път. Методи носеше пакет с трасюри, които от време на време забивахме във фирна на най-видните места, главно там, където се сменяше посоката. В тази първа част на Айсфула често срещахме цепнатини, но успявахме да ги преодолеем или с прескачане, или с незначително обхождане по ледени мостове. Пътят, който избирахме, водеше почти право нагоре, с лека тенденция на вясно. Още в самото начало на ледопада на отделни места забелязах маркировка с разноцветни знаменца, останала от зимната японска експедиция. За съжаление, пътят, по който японците са се придвижвали, минаваше доста наляво и водеше до участъци, в които сега се бяха образували много цепнатини. Ето я и първата по голяма цепнатина. Явно бе, че не ще можем да я прескочим, пък и никаква стълба не. Носехме, започнах да я обхождам отляво. Направих 25 метрово спускане и се прехвърлих по стабилен леден мост от другата страна. След 50 манова широка цепнатина прегради пътя ни. Тук малко повдясно открихме готов мост две дървени гради с дължина трима, които обаче съвсем леко се държаха за двата края на цепнатината. Успяхме да минем от другата страна и забелязахме, че този мост е временен. Тук бе необходимо да поставим първата ауминиева стълба, защото в най-скоро време цепнатината щеше да се отвори, и гредите, независимо че бяха вързани в двата края с въже, щяха да увиснат във въздуха. С методи се позабавихме доста на тези две пукнатини, но независимо от това свръската на шерпите изостана. След малко, не особено изненадани, ги видяхме да слизат с бърз ход към базовия лагер. Решихме с методи да продължим още нагоре. Времето бе хубаво, но доста студено. Студът е най-желание тук, на ледопада, за да не се получи раздвижване на огромните ледени маси, надвиснали над нас. До този момент знаех, че сме успели да научкаме най-вярната посока, което при мащабите на огромния айсфол е много трудно осъществимо. На моменти застивахме от тътена на огромните ледопади, свличащи се от склона на нуце и от превала Охола, към Еверест. Тук все още бяхме в безопасност, но докога ли? Скоро отцепнатините понамаляха и навлязохме в огромен лабиринт от застрашително надвиснали серъци четвърти. В бясно се очертаваше логично проходно място между две големи ледени кули. Разчитах на здравото време, пък и вече два часа се движехме и все още не бяхме чули грох от плейсфула. Не забелязах нещо да се е отцепвало в тази част. Минахме, но горе веднага навлязохме в слабо очертан улей, препречен от много цепнатини, повечето от които бяха задрастени следени от ломъци. Друг път нямаше, и явно бе, че само от тук можем да се измъкнем нагоре. Отново усещахме затруднения в движението си по ледените отломъци поради наскоро навалилия сняг. Забелязах вляво и вдясно от нашия път изпокъсани въжета, забити клинове и забравени стълби, които за съжаление бяха добили неузнаваем вид от деформацията на движещия се ледопът, и едва ли бихме могли да ги използваме. Висотомерът ми отчете 5600 м. Попаднахме на доста запазена стълба и с известно усилие успяхме да я откопаем. Най-после Айсфулът леко полегна. Предпогледани се откри неговата сравнително равна централна част в горния леден пояс, който като крепост се издигаше на входа на западния циркус. Очертаваха се големите трудности, които ни очакваха там, горе. А за сега бих казал, че Айсфулът бе твърде приятен. На това място забелезах пред нас двуметрова цепнатина. Над нея като струна бе опенъдвъжен парапет, на който бе увиснала единична стълба, но непосредствено над цепнатината. Находката ни зарадва, за да я използуваме обаче, трябваше да я освободим от парапета, а това не бе никак лесно. Започнах да обхуждам цепнатината от ляво. На едно място открих, че би могъл да се прехвърля от другата страна. Но можех да се върна по обратния път само ако успех да достигна стълбата, да я освободя от въжето и да я поставя сигурно укрепена на това място. Методи предложи да опита да освободи парапета от нашия край. Тогава от другата страна бих могъл съвсем лесно да изтегля стълбата. Изчеках го да свърши тази операция. Методи започна да откопава въжето след окупа. Не след дълго да извика, че то е фиксирано на голям лопатообразен снежен клин. В следващия миг видях как въжето се освободи, а глинат за щастие мина със свистене на сантиметри от лицето на методи и прелетя на другата страна. Оказа се, че въжето е било много натегнато. И явно то е било поставено наскоро, за да може до такава степен да запази еластичните си качества. Прехвърлих се през цепнатината и без особен труд освободих стълбата. Поставих я през следената пропаст, без да я укрепвам, тъй като не носехме фирнови глинове. От това място забелезах, че на следващата цепнатина има въже, фиксирано само в единия си край, а отдолу се подаваше креча от друга стълба. Методи ме осигури добре и така изтеглих и тази стълба, която се оказа здрава. Вероятно и тя бе от японската експедиция, тъй като подобни стълби с сгредова конструкция и кръгъл профил на материала носеха и нашите съседи на базовия лагер. Височината бе 5700 м. Реших, че за днес достатъчно поработихме. Поехме след малко обратния път. Всички флагера ни посрещнаха с радост и в надпревара ни разпитваха за спецификата на пътя. Оказа се, че Айсфулът не бе толкова черен. Последен размисъл, 27 март, ето, че не е сетне настъпи моментът на истинската работа при настъплението ни към върха. Знаех, че от утре всеки изминат ден ще се доближаваме все по-близко до целта, като междувременно трудностите ще се увеличават. Планът бе ясен, а графикът за придвижване е уточнен. По него нямаше какво повече да се решава. И все пак дълбоко в себе си чувствах, че нещо липсва, че нещо сме пропуснали, независимо че всичко по изкачването бе преценено в най-дребните детайли, но при идеални условия да нямаме нито ден лошо време и нито ден да не губим за изграждане на лагерите повече от това, което бе разчетено. Според тактическия план трябваше да се обособят три групи, които да решават самостоятелни задачи. Малко преди отпътуването ни от България някой даде идея още тогава да се обособят тези групи според взаимното предпочитание. Така и направихме, мислех малко по-другое, че, но трябваше да се съгласи с това предложение. Струваше ми се, че и по голямата част от момчетата мислеха като мен, защото има разлика дали два малпинисти ще бъдат в свърска или в група от 6-7 души. За мен бе поважно да зная, че тръгвам са опинисти, които еднакво биха работили и живели с всеки, с когато ги поставиш в една група съобразно целта, която стои пред нас. И за това ми се струваше, че при нашата експедиция и трудния връх, който ни предстояше да изкачим, това не бе най-правилното решение. Много мислив по този въпрос и сега, когато ни предстояше да тръгнам нагоре. Реших да запазя първоначалната схема по групи, но да наглегна на един особено важен момент, преди всичко трябваше да направя всичко възможно, за да постигнем сигурност по време на изкачването и при изграждането на височинните лагери. Това се отнасяше както за безопасността на хората, така и за точната и навременна реализация на отделните етапи към върха. Бях споменвал за приложението на тази тактика, която е изпитана в много трудни експедиции. Именно по този начин успях да организирам изкачването на двата 70 в памир през последните две години Курженевска и комунизъм. В основата на този маниеерна работа е създаването на една ударна група от алпинисти, които да проправят път нагоре. Останалите се заемат с други функции, свързани с до изграждане на височинните лагери. Предварително знаех, че тази група трябва да поеме много голям товар върху себе си, но в същото време бях сигурен че който се умее да понесе товара, ще стигне най високо. Така мислех аз, но не ми беше леко да отгътна мислите и желанията на другите. В едно бях уверен, че сега, още от самото начало, всеки от тях жадуваше и мислеше за върха и по свой път щеше да се стреми да го достигне, независимо, че пътят бе един за всички ни. Първото, което ми предстоеше да реша, бе кой да застане начало на тези три групи. Има в становище първата група да поема аз, а за останалите две се спрях на Кънчо Долапчиев и Огнян Балджийски. В първата група включих Методи Савов, Митко Бърдарев, Тошко Лазаров и Кънчо Матеев. Във втората група тази на Кънчо Долапчиев, изборът ми се спря върху Слави Дерменджиев, Дойчин Василев и Красимир Тасев, а в групата на Огнян бяха Емануил Даянов, Запрям Хорозов, Людмил Янков, Жени Христов и Руси Дженев. За съжаление е към Фериче слязоха Иван Панайотов и Наско Ламбов, придружени от лекаря. Там те щяха да останат може би седмица, докато здравното им състояние се подобри. Особено съжалявах за Наско, който имаше голямо желание да работи по височинните лагери и с някакъв особен трепет се стремеше към върха. Миналата година той не беше добре в Памир, а сега получи същото заболяване. Все пак хранех надежда, че ще успее да ни достигне. По голяма бе изненадата ми за Иван Панайотов, нашия другар от телевизията, защото миналата година, когато бяхме заедно в Памир, той се чувстваше съвсем добре. Особено ме тревожеше друг факт заедно с двамата заболели трябваше за няколко дни да се отклони от лагера Деракулак Сазов, а това криеше известни рискове за останалите. Успокояваше ме мисълта, че ако има нещо спешно, можехме да използваме помощта на лекаря на японската експедиция. Какъв бе замисълът за изграждане на лагер едно? Утре и трите групи трябваше да тръгнат през Айсфула. Задача на нашата първа група бе да продължи до да оборудването с стълби на пътя от 5700 ма нагоре, от мястото, до което стигнахме с Методи, и при възможност да достигне района, в който искахме да разположим лагер първи. Там щяхме да изнесем две палатки. Непосредствено след нас щеше да се движи групата на Кънчо до Лапчиев, която трябваше да изнесе стълби, въжета и клинове до 5700 м. Част от този инвентар ние щяхме да поемем и изнесем за обезопасяване на пътя към лагер първи. Групата на огнян Балджиски трябваше напълно да дообородва с стълби и парапети като 5700 м. Същия ден, втора и трета група трябваше да се върнат в базовия лагер. Това важеше и за моята група при положение, че не успеем да достигнем лагер първи. И така, бях напред прага на нашето настъпление към върха. Колко ли време щеше да ни отнеме то, осезателно се чувстваше готовността на всички да понесат всякакви трудности. За съжаление и този път Шерпите и Сердърят не споделиха нашето вълнение. Утрете нямаше да тръгнат са нас. Намериха оправдание в копките, които не били оборудвани както трябва. Сердерят слезе до Кунджунг, за да намери закопчалки. Трябваше да се примиря с това негово решение. В случая вината беше в нас бяхме задължени още в България да помислим и за тези древни неща, които сега ни пречеха. Надявах се, че след този случай няма да имаме друга причина шерпите да ни отказват своята помощ. А имаше и нещо друго, те изпитваха голямо страхопочитание към Айсфула и нямаха желание да тръгват по него. Без изключение всеки от шерпите имаше по някой близък или познат, който бе останал завинаги в ледените цепнатини. Последни приготовления и последни вълнения, запечатани в писмата до нашите близки, които изпратихме за родината. Ледения хаос на Айсфула към лагер 1, 28-31 март. Успех! Днес, 28 март, късно вечерта нашата група достигна района на лагер 1, 6050 ма. Това беше изключително напрегнат ден. Тръгнахме рано сутринта, изпратени от черпите, които в наша чест запалиха огъня на сполуката от сухи борови връхчета. Една по една групите поемаха поледопада. До 5700 мабелеко, вървяхме по познатия път. Бях напред с връзка с Митко, а зад нас се движеха Тошко, Методи и Кънчо Матеев. Групата на Кънчо до натоварена с тежък товар от стълби, въжета и клинове, се стараеше да не изостава а трудностите не бяха малко, особено за онези, които трябваше да се провират през ледените проходи с дългите стълби. Над цепнатини денят се оказа доста горещ. Още от сутринта започна да ни измъчва палещо слънце. Някъде в началото се спря групата на огнян, която вероятно подготвяше стълба за първата по голяма цепнатина, а ние напредвахме и тръпнахме в очакване на изненадите, които айсфулът можеше да ни предложи. Кратка почивка на първата стълба Някъде под нас се изгуби връзката на тримата, а ние змиитко поехме отново напред. Отяво продължаваше парапетът, от който снехме сметоди стълбата от зимния японски път. С лекота се изкатерих на една ледена кула. От тази височина получих простор на погледа и ми стана ясно, че не бихме могли да следваме японския маршрут. Беше необходимо да търсим нов път понадясно, през силно от ледени блокове поле, криещо ковърни цепнатини. Смитко Митко взехме на рамо по една от намерените стълби и навлязохме в това минно поле. Движихме се сравнително близко един до друг, защото на по-дълго разстояние въжето се заклещваше между ледените блокове. Много се радвахме отличната форма на Митко през този ден. Той се справяше великолепно с терена и височината. Скоро над нас падна сянка. Това бе първият отвесен 20 метров леден прак, който ни преграждаше пътя. Още отдолу бях забелязал едно местенце, откъдето мислех, че ще успеем да се справим с тази ледена бариера. Очакванията ми се оправдаха. По къса 5 метрова достигнах в центъра на пояса, откъдето поставих на стената първата стълба. Не очаквах, че така бързо ще се справим. Бяхме на края на бариерата, а пред нас се разстилаше сравнително равната средна част на Айсфула с дължина около 400 м. от тук се очертаваха ясно няколко цепнатини, чието край опираха в склоновете на Еверест и Нупце. Все пак щяхме да намерим пъти през тях. Поставихме втората стълба на хоризонтална цепнатина, която ме изуми със своята дълбочина. Следващата цепнатина бе доста широка, дори и за стълба. Помислих тук да изчакаме смитко останалите трима от нашата група, които също имаха стълби. Скоро обаче открив, че там, където се спускаше надясно, цепнатината изведнъж се притваряше. Обходихме двадесетина метра в дясно и успяхме да я преминем. От тук нагоре не се виждаха повече цепнатини. Намирахме се в средата на полето в ледена долчинка, която се забиваше право нагоре като клин във връхната част на Айсфол огромната ледена бариера. Тук на някои места забелязахме маркировка от японската експедиция, която водеше надясно. Този път решив да изседоверим с 300 метров траверс надясно достигнахме огромната бариера, която ме смая със своите размери. Едва сега реално почувствах, че това, което ни предстояше понагоре, нямаше да бъде никак лесно и че тъпно от тук започваше истински етат на Айсфула. Нямаше време за губене, някъде под нас забелязах, че се придвижват уверено и останалите трима от групата. На първата цепнатина веднага открих японската стълба, за която беше необходимо минимално до укрепване. След нея се искатерих по 10 метрова стеничка, в чието горен край се бе вкопал двоен парапет. Той се прехвърляше през голяма цепнатина, на края на която се люлееше ауминие в мост от 4 сегмента. Това е откритие ме зарадва, но този мост, поне за сега, нямаше да ни е нужен. Реших да обхудя цъпнатината, погребена надясно и да се прехвърля от другата страна. Само, че тук пътят бе преграден от голям леден ров, който не можехме да преодолеем направо. Решихме да търсим път наляво. Може би и японците бяха следвали тази посока, тъй като пред себе си повече не виждах никакви следи от преминаване. Изкатерихме се наляво по гребена на няколко ледени кули. На последната открих фирмов клин. Реших, че от това място можем да се спуснем в рова. На два клина фиксирахме 10-метрово въже и на рапел слязохме в дъното на рова. В тази част той не бе никак приятен за гледане. Целият бе пронизан от огромни ледени блокове, откъснали се от стърчащите на главите ни 30-40 метрови ледени кули. В такива моменти човек изпитва доста неприятното усещане на несигурност, при мисълта, какво би могло да се случи. Само бързината, с която си наложихме да се движим, пречеше на тези черни мисли. Успехме да направим труден траверс само на предните зъби на котките. Той ни отведе отново сред хаос от надвиснали серъци. По стълбата, най-после не бе, пътят ни бе преграден от втори ров. Доста трудно бе да се намери най-подходящото място, през което да преминем. Отново последва катерене по ледени стенички, а раниците вече започнаха да ни теглят назад. Открихме двоен парапет, силно натегнат, който стръмно се спускаше в рова и изчезваше в неговите дълбини. Веднага преценихме, че е невъзможно да се използва този парапет. В неговото начало направихме установка и по нашето осигуровачно въже се спускахме долу в рова, кошмарно място. Тук-там между срутените ледени блокове изплуваше стар парапет, който се стараехме поне за сега да не отриваме. С неочаквана за тази височина бързина се устремихме към изхода на този леден капан. Стараех се да не мисля за мига, в който надвисналите огромни ледени коли биха се срутили върху ни. Самитко се движехме плътно един до друг и, без да промовим нито дума, напредвахме през лабиринта от подвижни ледени блокове. От време на време се спирах, за да напълня с по-голяма порция въздух гърдите си, и неволно поглеждах към пълзящия след мен нитко. Срещах трескавия му поглед и беше ясно, че и той е завладян от това чувство на несигурност, известна безпомощност пред силата и величието на природата. В този момент бяхме напълно в плен на нейните, капризи и само мисълта, че, точно сега не бива да се случи нищо лошо, ни караше да забравим поне за миг надвисналата опасност. По едно време митко изчезна от погледа ми зад един леден блок. Усетих, че въжето твърде бавно се изнизва от мен. На малко разстояние над мен виждах на пълно безопасно място там, където стърчащите нестабилни ледени кули не хвърляха сянка върху нас. В този миг изпитах усещането, че трябва да се развърша и да не чакам, а да бягам напред. Може би така щеше да бъде при следващото минаване от тук, пък и въжето, което ни свързваше двамата, бе почти изишно. Но изчакаха. След минута две отново двамата продължихме напред. Най-после можехме да си поемем дъх. Бяхме се озовали на безопасно място. Нагоре по една стеничка се прокрадваше старо въже, на което решихме да се доверим. Краят му ни отведе на голяма площадка, на която бе разхвърлена в безпорядък бивачна екипировка. Предположихме, че е на италианската експедиция от миналата година за Еверест. Тук открихме две сгънати палатки с натрошени рейки, които не можехме да използваме. Имаше и три рола въжета по 100 м, няколко постелки и кухненска посуда. Времето бе доста напреднало, но все още имахме няколко часа на разположение. Тревошех се за останалите трима от групата ни, които все още не виждах надолу из лабиринта на тази бариера. По висотомера определих, че ни остават не повече от 130 м. Чувствахме, че тук някъде горе по леда трябва да е мястото на лагер първи. Над нас бе още една ледена бариера, която бе доста висока към 50-60 м. Къде ли бе пътят? А дойде дойда много скоро. Тук над самата площадка стърчеше право нагоре 10-12 метрова стълба от 6 сегмента, чиято конструкция показваше, че е от зимната японска експедиция. Но сега тази стълба бе на място, което можеше да се премине и без нейна помощ, а надгорния и край се изправяше от весналедена стена. Нямахме никакви изгледи да се справим с нея и все пак решихме да опитаме по някакъв начин да я преминем. Стълбата висеше много надясно, привързана в двата края са силно натегнати въжета. Трябваше първо на всяка цена да я освободим от тях, а след това да се опитаме да я изтеглим нагоре и да я изправим на стената. Напът към лагер едно трудна задача. Почти не вярвах, че ще успеем. Когато отвезах горния край на въжето, стълбата със свистене се преметна надолу. Сега предстояше най-трудното да я изтеглим право нагоре. Нямахме френски ключове, за да я разглобим. Единствено възможно бе да опитаме компактно да я привържам към стената. Отгоре застана Митко и започна да изтегля стълбата, а аз правех неимоверни усилия да я избутам и придържам в долния и край. Накрая с последни усилия я изправихме до стената. Едва сега почувствах огромната умора, която започна да ме притиска. Стояхме на площадката и мислехме може би едно и също да тръгваме надолу. Тази мисъл се подхранваше и от факта, че отримата зад нас нямаше никакъв сигнал. А над нас пътят бе открит. Може би едно малко усилие щеше ще да ни отведе до лагер едно. А може би най-разумното бе да се върнем още повече, че нямахме и палатка само вътрешната част на сумито му, то и то без рейки. Но продължихме. Над стълбата открихме стар парапет, който през следен винкел ни отведе пред голяма цепнатина. Парапетът се прехвърляше от другата страна, но ни бе необходима стълба, за да преодолеем цепнатината. Съвсем близо над нас се виждаше и чувстваше почти равната част на входа към западния циркус. Където трябваше да бъде мястото на нашия лагер първи, времето бе неумолимо напреднало, оставаше ни не повече от час до мръкване. И отново напред, и този път имахме късмет вляво открихме стабилен леден мост, по който се прехвърлихме през цепнатината. Озовахме се в спокойна дълчинка, над която се изправяше 7-8 метров леден пояс, над който бях убеден, че трябва да бъде районът на лагера. Опитах се да преодолея пояса в най-низката му част, но той бе в надвес и независимо от това, че работех с два ледокупа. Те изобщо не държаха в размекнатия фирм. След няколко несполучливи обите се отказах и в травер 50 минус 60 ма надясно успяхме да избегнем този пояс. Повече цепнатини не се виждаха. Пред нас бе западният циркус. Изведнъж в сумрака на платото като призрак изникна изоставена палатка. Тук щеше ще да бъде лагер едно. Не вярвахме на очите си. Без да губим време, започнахме да разравяме полузатрупаната палатка. Вътре тя бе запълнена с сняг и лед и безредно разхвърлена консервирана храна, изоставена от италианската експедиция. Около час митко упорито работихме по почистването и подреждането на палатката. Най-после, крайно изморени, се мушнахме в спалните чували. Много ме тревожеше мисълта за тримата след нас методи – Тошко и Кънчо. Почти бях сигурен, че са се върнали в базовия лагер заедно с останалите две групи. Но към 20,30 часа те пристигнаха при нас много уморени. С общи усилия успяхме да опънем нашата палатка, трапец, в която тримата се приютиха. В тясната мокра италианска палатка с Митко ни бе доста трудно и неудобно, но това не бе пречка на няколко пъти да припалваме примуса, за да си приготвяме храна и течности. Без студена нощ, първата ни нощ на 6050 мъ в Хималаите. Лагер едно 6050 мъ на следния ден изчакахме, докато слънцето наникна в палатката, и едва тогава станахме. Опънахме и втората палатка, сумито му, и към 10 часа поехме обратния път към базовия лагер. На връщане поуправихме доста стълби и парапети. На втория ръв поставихме комплект испанска стълба, с което пътят се съкрати доста и стана по безопасен. На входа на бариерата допълнително опънахме с още един сегмент и вчерашния мост, по който сега безопасно и бързо се преминаваше от другата страна. В базовия лагер тази вечер бе празник. Заедно с нашите японски приятели отбелязахме този наш пръв успех. На следващата сутрин твърде рано се разбудих от възбудените гласове на мунчетата от групата на Кънчо до Лапчиев, които потегляха към лагер първи. Днес те трябваше да качат една голяма палатка, лодка и други бивачни съоръжения. Видях, че и огънят на шерпите вече дими и те се суетят около него. Вчера те все още не мислеха да тръгват, но явно бяха променили своето решение. И наистина всички шерпи заедно с Сърдаля се готвеха да тръгнат към лагер първи. Набързо им разпределиха товар по 20 г, който трябваше да качат до лагера. Денят бе топъл и много се безпокоя до момента, в който, най-после, в 15 часа по радиостанцията се обади кънчу до Апчиев, че всички благополучно са пристигнали в лагер първи. Той съобщи, че шерпите искат да се върнат още същия ден обратно в базовия лагер. Днес. Като ги наблюдавах по Айсфулла установих, че бързо и уверено вървяха през него с големия товар. Към 70,30 часа шерпите пристигнаха в базовия лагер изморени, но доволни, че са свършили работата си. Аз също им се радвах и забравих за седмицата на тяхното бездействие. Днес те наистина показаха, че са у дома си. Малко по-късно Пурба сподели с мен, че сега Айсфулът е станал много потруден и поопасен от предишните години, които той го е преминавал с други експедиции. Това ме наведе на мисълта, че не трябва нито за миг да забравям за изненадите, които Айсфулът би могъл да ни поднесе. Днес бе последният ден от месец март. Рано сутринта изпратих куриер Кичанбуя, Макало, с почтата до Самбуче. След три дни той щеше да се върне обратно в базовия лагер. Макалу бе четвъртият, Кичанбуй които готвачът дава искаше да оставим с експедицията, но ние не се съгласихме и той слезе надолу. Но ето, че вчера съвсем неочаквано той се появи в лагера. Реши в този път да не го връщаме и като начало му възложих отговорната мисия на куриер. От лагер едно по радиостанцията се обади Кънчо до Лапчиев, че вече се готвят да слизат обратно. Третата група под ръководството на Огнян Балджиски вече напредваше в първата част на ледопада на път за лагер първи. Към лагер 1 поискаха да се изкачат и четирима машерпи с товари, а двама от тях тяха да работят по укрепването на пътя през Айсфола. Без много да се суетят, те качиха върху самарите си два товара храна по 20 г и 8 височени палатки, след което бързо догониха групата на огнян. Ние от първа група се приготвяхме за отрешното тръгване към лагер едно с тенденция в следващите 2-3 дни да изградим лагер 2 в дъното на Западния цирк. Неприятно бях изненадан от решението на Методи да не тръгне утре с нас. Той искаше да бъде в групата на Кънчо, по-скоро да бъде заедно с Красимир, с когото би желал да работи по-нататък. Съгласих се, пък и наистина в планина като Хималаите не можеш да налагаш винаги своето мнение. Лошото бе, че в нашата група за сега оставахме четирима. Затова предложих на Пурба утре да тръгне за нас. Той с радост се съгласи. Късно след обяд в лагера се спусна групата на Кънчо до Долапчиев, която се бе справила с задачата си. Независимо, че бе изморен, с него трябваше да уточним в продължение на един час храната за височинните лагери, която в мое отсъствие трябваше да започне да се качва към лагер първи. Още от България бяхме опаковали 24 кашу на около 700 г. височин на храна в 3 порции на за 6 души, повтарящи се за всеки кашун. Преди няколко дни. Когато отворихме кашоните, установихме, че поради меките опаковки на меда и конфитюра вътре всичко е станало на каша. Тази храна би била твърда много, ако се качи нагоре. Решихме за всеки лагер по-отделно да се комплектуват кашони, допълнени с храна по желание на мунчетата. С тази задача трябваше да се заеме още утре групата на кънчо. Навън валеше сняк. Натрупа към 10 мрачна прогноза за утре. Последен сеанс с огняно от лагер първи, чувах възбудения му глас, всичко е наред, а утре ви очакваме при нас. По сянката на Еверест, едно 10 април, посрещна ни студено, мразовито утро. Навън бе минус 20 са. Съвсем рано бе, не бе приятно да се напускато топлинката на палатката, но нямаше как. Чакаше ни доста работа, този път групата ни бе попълнена от Сердариант Пурба, което определено ме радваше. Откровено казано, възлагах му големи надежди за преминаването на Айсфула, но до тук те се оказаха на празни. Надява се поне сега да ни помогне за трасирането на пътя през западния циркус Туагер II. В началото на ледопада се обвърза с Пурба. Втората свръзка направиха Митко, Тошко и Кънчо Матеев. Още от самото начало Пурба наложи много бърз темп, с който трябваше да се съобразявам. И през този ден се чувствах във форма, но защо ме мъчеше тази проклята кашлица? Пурба вървеше пред мен, наблюдавах го с интерес и неприкрит възторг. Крачката му бе сигурна, отмерена, много опитна, но предпазлива. Първата част преодоляхме неусетно, затова спомогна и времето студено и здраво. Слънцето пъплеше високо над нас. В средната, равна част на ледопада спряхме за 20 минути да изчакаме останалите, които идваха след нас. С нощи бе навалил нов сняг, имаше и навети снежни преспи, които скриваха от погледани по малките цепнатини. Загубихме доста сили и време, за да сундираме след докупи пътя пред нас. По новия алуминиев мост навлязохме в Ада, на Айсфола. На първия ров бе поставена една от немските стълби, а испанският комплект сигурно бе изнесен някъде по нагоре. Ето ни отново в гънките на втория ров който съвсем сполучиво бяхме нарекли, втора атомна. Над главите ни изведнъж дочов гласове това бе групата на огнян, която се спускаше. Минахме големия проход. Веднага след това ги видях и петимата бяха накацали от другата страна на рова. Жени се провикваше неясно, но успях да разбера, че пътят за преминаване през рова на това място би станал много несигурен и опасен. Предложих на Пурба да заобиколим по голямата ледена кола, дясно. Той, макар и неохотно, се съгласи. Този път аз вървях напред. Не след дълго се озувах на върха на кулата. Не можеше да се каже, че от тук гледката бе омайна и привлекателна под мен заеше огромна пропаст и без стълба едва ли можеше да се премине от другата страна на цепнатината. Дали дълбоко в мен заговори някаква авантюристична жилка или стана просто случайно, но без да се замислям много, изведнъж, са един дълъг скок се озувах на другата страна. С нескрита гордост констатирах, че съм доволен от себе си, но какво щеше ще да стане с пурба? Ето го и него при към края на цепнатината, но вероятно реши, че този скок е крайно рискован при неговия ръст. Върна се и мина по нашия стар път. В 11 часа стигнахме до лагер първи. Времето ни бе рекордно само 3 часа. Лагерът се бе разраснал в супанатите две големи палатки, лодки. В едната палатка Пурба се настани сам, а ние четиримата заехме двете отделения на втората – лодка. Обстановката бе твърде уютна. Това ме караше да мисля, че часовете, които трябваше да прекараме тук, нямаше да ни се столят толкова дълги. Между двете камери на палатката имаше предверие, буквално натъпкано с храна, в което вече непрекъснато и приятно боботеха два примуса. Радиостанцията работеше безотказно. В сеанса в 18 часа Иван Костов съобщи, че утре към лагер едно ще излязат петима шерпи с храна и един товар кислород. После ги четиримата се унесохме в приятния шум на примусите, всеки със своите мисли, надежди. Не след дълго обори. Късно през нощта се събудихме от поривите на вятъра. Той бе толкова силен, че просто не ни позволяваше да излезем навън. Придремвахме до сутринта, а когато окончателно се събудихме, видяхме че палатката дори отвътре е навита с доста сняг, а отвън бе почти затрупана. Какво да се прави капризи на времето? Всеки планинар е свикнал с тях. Не един път сме били изненадани от снежни бури и в родните ни Рила и Пирин, а тук – на 6000 ма височина. Това бе съвсем естествено и вреда на нещата. В 7 часа се свързах в базовия лагер. Разбрах, че петимата шерпи са тръгнали, но само трима от тях носят товари към нас а останалите ще работят по есфула. Нямаше време за губене. Тръгнахме отново, като този път вместо ледокопите използваха щеки, които значително ни облегчаваха в придвижването. И този път бяхме в две свръзки. Първата, входна част на западния циркус бе почти равна и безопасна, ако не се смятат стръмните склонове на Еверест и нуце, по които имаше огромни висящи ледници, готови всеки момент да тръгнат към нас. За сега нямаше нищо обезпокоително и ние бавно навлизахме в тази толкова бяла и тиха долина, разпрострела се на петкма пред нас. В тази част се придържахме плътно до склоновете на нуце, за да избегнем цепнатините. В средната част, която се издигаше като прак пред нас, бяхме принудени да избираме пътя си поналяво. Скоро той бе преграден от огромна цепнатина, която решихме да обходим отляво. С около 500 метров траверс почти се доближихме до склоновете на Еверест, където открихме логично проходно място. Скоро се озовахме в същинския цирк, с огромно бяло поле, по което не се виждаха цепнатини, и едва забележимо се открояваха 3-4 леки възвишения. Вятърът бе стихнал и слънцето доста немилостиво ни изпичаше. Може би имаше вече 30 и едва издържахме в тази пещ, в която слънчевите лъчи се концентрираха. Тук почивката не помагаше и единственото спасение бе да се върви напред. За съжаление зрителната измама този път ме подведе отдолу ми се струваше, че този участък е твърде кратък, а вече един час вървяхме по него. В близост до последния, силно начупен прак под стената на Охоце траверсирахме наляво и след малко се озовахме на каменна морена върху ледника непосредствено под южната стена на Еверест. Гледката към нея бе внушителна. Някъде тук? В нейната сянка трябваше да изградим своя лагер втори. На това място се виждаха останки от палатки, храна и копчини кутии, които напомняха, че в този район не една експедиция бе построявала своя лагер. Скоро сред отломаците открихме полуразрушена палатка, Мор, която може би щяхме да използуваме. Пурба поиска веднага да се върне в лагер първи, не му се сърде в той днес ми помогна много, пък и това и тяхна система много-много да не се задържат по височините лагери. Не след дълго заедно с Тошко и Кънчо Матеев опънахме две палатки, сумито му. В едната се настанихме с Тошко, Митко заед другата. Кънчо предпочете да е сам и се настани в старата палатка. Лагер 26460 м. Доста неприятни вести получих поради станцията от базовия лагер. Днес шерпите не бяха успели да изнесат товарите си до лагер 1, тъй като някъде в района на Втора Атомна било станало много голямо срутване и пътят бил прекъснат. Последен сеанс, в който разбрах, че утре никой от двете групи нямаше да тръгне към лагер 1, за да изнесе товари съгласно плана ни. Групата на Кънчо до Лапчиев щеше да излезе по Айсфула, за да направи опит да възстанови пътя в района на Сротването. През цялата нощ вятърът не престана да без не е. Сутринта малко поутихна и при първите слънчеви лъчи, които изплуваха над нас от Еверест, всички потеглихме надолу към лагер първи. Тук заварихме пурба, който бе пренощувал и ни посрещна с горещ чай и компот. Той все още не бе тръгнал към базовия лагер и явно очакваше шерпите да дойдат отдолу. Нямах връзка с групата на Кънчо, която трябваше да е по Айсфула. Времето напредваше и взех решение да слезем с Тошко и Пурба до мястото на сротването. В флагер едно останаха Митко и Кънчо Матеев да поддържат връзка с базовия лагер. От тук взехме испанския комплект и един японски сегмент, с които смятахме да се справим при ремонта. Разстоянието не бе дълго и скоро се озовахме на мястото на срутването. всичко бе пометено от падналия огромен леден серък. В дъното на рова се бе образувал още по-голям процеп. На другата страна високо горе видях методи и краси, които с най-виша алпийска техника се мъчеха да се прехвърлят без стълба от другата страна. И ясно ми бе, че това не ще реши проблема, пък и някои може би все още не разбираха, че айсфулата е с по-други измерения. Казаха ми, че кънчо до лапче вси е контузил и е някъде понадолу. Стошко се захванахме веднага за работа. Задачата бе трудна – трябваше да се преодолее 7 метров процеп, който в другия край опираше в 10 метрова ледена стена. Към испанския комплект вързахме и японската стълба, но се оказа къса. Към нея прикрепихме и един деформиран сегмент, който стърчеше наблизо. Той точно се закрепи с болтове към японската стълба. От другата страна Методи хвърли въже, на което привързахме края на дългата вече към деветма стълба, и той започна да я изтегля. Прикрепия с два клина в горния край на стенитката. Когато Методи се опита да премина по нея, последният сегмент се счупи и той увисна на въжето над зеналата цепнатина. Стълбата придобига образна форма. След още едно допълнително укрепване преминах от другата страна. Понадолу в началото на големия мост срещнах Кънчо до Лапчиев, Слави и Людмил, от които взех няколко писма за нас, и запаплих обратно нагоре. Заедно с Тошко се прибрахме в лагер първи, тук Митко и Кънчо Матеев доста се бяха обезпокоили за нас. В последния сеанс в базовия лагер Стевчо ни пусна любими песни за лека нощ. Утре отново щяхме да се качим до лагер 2, за да изнесем храна и съоръжения. От нести хващия цяла нощ вятър спахне спокойно. Снегът който се промъкваше отдолу под процепа на палатката, постепенно ми засипваше. На сутринта цялото преддверие бе наблъскано сняг и бе доста неприятно, докато се оправим в тази каша. В 8 часа се свързах с базовия лагер. И този път Стевчо бе на своя пост. Той се включи доста бързо в ритъма на експедицията и с голямо желание и компетентност правеше нововъведения в базовия лагер и по отношение на радиовръзките. Предишния път, когато слязох в базовия лагер, бях приятно изненадан от акумулаторното осветление, което Стефан бе прокарал в някои палатки. А за да не изпусне нито един сеанс, бе успял да свърже радиостанцията с радиото на касетофона, който не спираше да работи по цял ден. По този начин при обаждане от горните лагери всичко се чуваше идеално и то доста високо, и не бе необходимо да надява слушалките. Този път новините бяха приятни. От базовия лагер още в 5 часа бяха тръгнали и шестимата шерпи с товари за лагер първи. Беше поела и втората група на Кънчо до Лапчиев. Малко по-късно разбрах, че в базовия лагер се е върнал Краси, който отново получил болки в коляното. Навън грееше слънце, но вятърът все още не стихваше. Планът за днес бе да изчакаме групата на Кънчо и шерпите да се изкачат до лагер първи. Тогава само нашата група щеше да потегли към лагер втори. Вече си бяхме разпределили товара, който трябваше да се изнесе в ашета, газ, клинове и две палатки. Към 12 часа в лагера пристигнаха първите трима от шерпите, а след това и останалите. Бяха изнесли доста тежък товар 6 кашо на по 20 г. храна. Шерпите бяха тръгнали от базовия лагер с товари от кислородни бутилки, които бяха оставили пред втора атомна, а от там бяха взели оставената от предишното им излизане храна. Доста умно бяха направили. Сега ни бе необходима преди всичко храната, докато кислородът щяхме да изтеглим по-късно. Но в същото време доста се безпокоя за този кислород, оставен на толкова опасно място. При едно срутване той би изчезнал завинаги, а нашите запаси бяха твърде ограничени. Свързах се отново с базата и поговорих с Иван Костов който на всяка цена трябваше да склони шерпите утре отново да минат през Айсфула и да изкачат кислорода в лагер 1, докато ледопадът не се е раздвижил отново. Стана вече 13 часа, а втората група все още не пристигаше. Реших, че е време да тръгнем, без да ги изчакаме. От лагер 2 по радиостанцията щях да уточня с Кънчо, какво ще трябва да изкачат от лагер едно до лагер 2 на следния ден. В равната част на западния циркус този път се бе натрупал доста сняг и самотрасиорите ни сочеха правилния път нагоре. Бе тихо, но тази тишина ме плашеше. Всеки момент от можеше да изгърми ледопъти или лавина. В тази част Еверест бе далече наляво, но не се знаеше дали ако оттам се откъсне нещо, няма да ни настигне и помете. Изморителното бъхтене по разметнатия сняг ни отне три часа до лагера. Не спирахме никъде, за да обядваме, и сега с настървение се нахвърлихме на храната. Бях в една палатка с Тошо и от няколко часа примусът не представаше да работи. В съседната палатка, където се бяха настанили Митко и Кънчо Матеев, също кипеше работа. Какво ли не опитвахме за ядене бульон, компот, фасул, пържени яйца, напрах, с шунка. Не забравихме и една котия шкембе чорба. Завършихме с чай и кафе, преди да потанем в топлите чували. Палатката бе доста топла. Държахме входа отворен. Навън бе бяла нощ. Вятърат отново ни с походи. От циркуса нагоре пъпляше мъгла, която за кратко време ни обгърна в своята мощна преградка. Цяла нощ вятърат ни притискаше в палатките. Така свире по свиреше, че не ни остави да мигнем. Целите бяхме заскрежени. В сутрешния радиосен разбрах, че групата на огнян бе потебила рано към лагер 1, но за съжаление Иван Костов не бе успял да придума шерпите да изкачат кислорода. Лагер 1 тази сутрин не се обаждаше може би все още спяха или на някой му бе трудно да включи радиостанцията. Към 9 часа и 4-мата поехме нагоре към стената на Охоце. Целта бе да направим малко разузнаване на подстъпите към стената и да изнесем багаж въжета и фирнови клинове. До този момент все още не бях съвсем наясно кой път да изберем към мястото на лагер 3. Предишния път, когато се изкачих със сърделя до лагер 2, той ми препоръча във всички случаи да избера десния маршрут по висящия ледник. Както тогава и сега, стената бе в много лошо състояние. Цялата бе в лед и никъде не се открояваше дори малко поле от сняг. Изминахме близо километър право нагоре и в обход на последното стъпало на Айсфола което бе прорязано в средата от няколко по-големи цепнатини. Бе много студено, за един час стигнахме в последната долчинка. Тя бе като застинало ледено езеро, над което започваше право нагоре стената на От Оттук гледката бе отчаиваща самолет, който блестеше на слънцето и продължаваше някъде до към 8100 истома, до подвърховата скална пирамида. Веднага прецених, че полекият вариант в това състояние не е никак приемлив, а ще трябва да търсим път само надясно. Поглед от лагер две към стената на Охотце. Предложих да стигнем под стената. Тошко и нитко предпочетоха да ни изчакат тук. Двамата с тее Матеев поевме нагоре. От време на време се оглеждах за някакви следи, които да ни насочат по правилния път, но все още нищо не се появяваше. След 100 метрово изкачване надясно внезапно в снега забелезах бамбуков трасир бяхме попаднали на вярна следа. Като заобиколихме огромна цепнатина по горната половина, направихме 300 метров траверс наляво, по който скоро стигнахме до Бергштрънда 5. Над него, непосредствено над главите ни, се издигаше стената. Преодоляхме го лесно, тъй като в тази част той бе доста тесен, и продължихме още малко до самата основа на стената. Висотомерът отчете 6900 М. В началото стената започваше с близо 200 метров, начупен от няколко прага леден отвес, на който ясно се открояваше червен парапет. Може би от тук бе минал пътят на японската експедиция през зимата. Радостта ни от това откритие бе голяма. Но в същото време си помислих, че пътят ни трябва да е някъде по-наляво, където склонът бе по-полегат, в близост до голямата фуния на стената. Може би японците са били принудени да изберат този път, понеже през зимата фунията е била лавиноопасна, докато сега там имаше самолет. И така, до този миг, все още не можех да направя своя избор на пътя, по който трябваше да вървим. И двамата с се чувствахме в превъзходна форма. Дали да продължим още нагоре? Но скоро студът и силният вятър ни принудиха да вземем може би най-доброто решение надолу. Там, където ни очакваха нашите другари. От два часа бях вече в палатка на топло, устремил поглед надолу към Бялата долина, по която ясно се очертаваха пет движещи се точки. Това бе групата на Кънчо до Лапчиев, която бе тръгнала от лагер първи. Струваше ми се, че вървят доста бавно и често почиват. Но може би бяха взели повече багаж и това ги затрудняваше. От базовия лагер Стефан съобщи, че групата на Умян била в лагер едно и само жени и руени останали някъде по-назади за айсфула. В палатките бяхме включили двата примуса на пълна пара подготвяхме храна и течности за тези, които идваха отдолу. Така е винаги, тук всеки трябва да се грижи освен за себе си и за унези, които очаква. Най-после групата на Кънчо до Лапчев пристигна. Всички бяха поизморени, но изнесоха ценен багаж, необходим за трасирането на пътя към лагер трети. От тук нататък щеше да бъде така, никому нямаше да е леко. Лагерът ми се разрасна с още три палатки. Всички щяхме да спим по двамата въве малък комфорт, който щеше да позволи на всеки добре да възстановява силите си. Още сутринта се свързах с базовия лагер и разбрах, че от снощи връзката с лагер едно. Където трябваше да бъде групата на огнян, бе прекъсната. Това ме озадачи и ме накара по най-бързия начин да се спуснем към лагер първи. След нас тръгна надолу и групата на Кънчо до Лапчиев, която трябваше да се размени с третата група, да остане да нощува в лагер едно и на следния ден отново да изнесе товари до лагер 2. В лагер едно заварихме групата на огнян, която се готвеше за тръгване. Разбрах, че радиостанцията му е била повредена и за това не се е обаждал. Току-що до лагер едно бяха дошли с багаж и четири шерпи заедно с Пурба. Те се глъпваха отново да излязат до началото на големия айсфул и да изкачат остатъка от оставените там кислородни бутилки. Не се бавихме много и след тях бързо се заспускахме по айсфула. Още в самото начало срещнахме и останалите трима шерпи, които изнасяха своят товар до лагер първи. Групата на Пурба щеше да остане да нощува тази вечер в лагер едно, и през следващите дни трябваше да изнася товари до лагер 2. Не бях минавал през Айсфула 6 дни. За това време той бе станал, неузнаваем. Имаше много срутвания, особено в района на Втора атомна. Много от цепнатините бяха доста отворени и на някои места краищата на стълбите вече висяха на фиксиращите въжета. Нямахме по-дълги стълби, с които да ги опънем на въжета. От движението на ледените маси някои парапети бяха увиснали, а други бяха прекалено натегнати. Бяха се образували нови опасни зони. Трябваше да мислим как през следващите дни да направим корекция на пътя. Особено едно място доста ме безпокоеше голямата ледена кула, която вече бе застрашително подкопана над втора атомна. Под тази кула се провирахме, за да се спуснем до дъното на рова. Нямаше съмнение че в един прекрасен миг тази грамада щеше да рухне и стотици тонове лед щяха да напълнят заещата под нас дупка. Може би ни успокояваше мисълта, че за кратко време, за което минавахме от тук, едва ли имаше голяма вероятност тък в този момент да стане срутване. Това бе неизбежен риск и трябваше да го приемем, ако искахме да вървим към уходце. Колко бе приятно отново да сме в базовия лагер, в който се чувствахме като у дома си. Нервната система се разтовърва постоянната мисъл за опасността, която те заобикаля, а тялото ти се отпуска в леност. Затваряш се в палатката, потъваш в четене на книга или се вслушваш в музиката, която се носи без спирно от столовата, където е монтиран радиокасетофонът. От това приятно усещане те откъсва само звънът на импровизираната камбана тенджерата, с която готвачът ни приканва да займем местата си в столовата. От лагер две се обади обнян. Който имаше готовност да слезе днес до лагер едно и в същия ден да се върне с товари в лагер втори. Групата на Кънчо до Лапчиев вече бе на път към основата на стената, където трябваше да изнесе инвентар. Часовете летяха, а от Кънчо нямах никаква вест. Дали радиотелефонът му не работеше? В 12 часа отново чух гласа на огнян, който вече бе слязал в лагер 1. Разбрах, че там щяха да останат жени и руси, понеже не се чувствали добре, а останалите щяха да се върнат обратно. Иван Костов сподели с мен, че по негово мнение, както добре върви изграждането на лагерите, ще може да изтеглим датата за отпътуване от Катманду за България от 30 на 20 май. Това бе важно за заявката до София за чертърния самолет. Доста се двоомих какво решение да взема, но накрая се съгласих. При това положение трябваше да атакуваме уходце непокъсно от 5 май, за да успеем да се приберем в Катманду. И през следващите три дни в лагера безпокойно, топло, слънчево и всички използвахме това време за активна почивка и кратки разходки по ледника. Днес от лагера едно се прибра групата на Кънчо до в която трябваше да дойдат жени и руси, но кой знае защо те бяха решили да изчакат още един ден, докато слезе тяхната група. В момента групата на Огнян се спускаше към лагер едно, след като тази сутрин успя да изнесе някои съоръжения в района под стената на Охоце. Доста ме тревожеше състоянието на Митко, който много бавно се възстановяваше през тези дни, а Тошко бе загазил със томаха. Щяха ли да успеят в оставащите два-три дни да се оправят? През тези дни мислих върху едно изменение на нашия план за изграждане на лагер 3 и лагер 4, Реших че при голямата опасност, която съществуваше при всяко минаване през Айсфула, ще бъде поцелесообразно при предстоящото ни излизане да се опитаме с силите на трите групи и на шерпите да изградим едновременно лагер 3 и лагер 4, без да се слиза в базовия лагер. Това предполагаше всяка група да работи 8 10 дни по тези лагери. Трудна задача, но беше осъществима. На 10 април изложих този план пред всички. Той бе възприет с голямо въодушевление. Само дойчини методи не бяха напълно съгласни с това изменение. И така, отутри ни предстояше доста тежка работа. Уверен бях, че хората ще да дадат всичко, на каквото бяха способни, защото всеки от алпинистите щеше да чувствува голямата отговорност, че това е последната бариера и последната проверка за тези, които трябваше да тръгнат към върха. Поледената стена, 11-16 април Сутринта Иван Костов ни разбуди още в 5,30 часа, а преди това бе приготвил закуската, която ни очакваше в столовата. Мили грижи, от които човек се трогва. Вниманието на тази височина бе от голямо значение за всеки и мисля, че не можехме да не бъдем доволни от спокойния климат, който цареше сред нас. В 6 часа бе още доста студено по ледника, но нямаше как трябваше да тръгнем, тъй като днес трябваше да достигнем директно лагер втори. Отново започна да ме мъчи старата кашлица. Зад мен Тошко, в когато бяхме в една свръзка, също се превиваше под нейните пристъпи. Самарите ни и този път бяха доста натоварени, разбира се, с общ товар, който трябваше да изнесем до лагер втори. През дните, които престоях в базовия лагер, много мислих за храната, която изкачвахме за височинните лагери. Останових, че не всичко от нея може да се консумира. И в лагер едно, и в лагер две се натрупа трупа храна, към която никой не проявяваше предпочитание. Шерпите сами си избраха храна от базовия лагер и отделно я изнасяха до горните лагери. Реших, макар и с малко закъснение, и ние да поступим така. Ето защо сега в Самарите ни имаше храна, която всеки индивидуално си бе подбрал. Под големия мост бе станало опасно срутване и първата цепнатина, на която имаше стълба. Бе изцяло заравнена. А в района на, втора атомна, гледката бе ужасяваща. Както и предполагах, голямата кула се бе съборила и сега стотици тонове на чупени блокове изпълваха рова. Стълбата бе пометена и самокраят и се подаваше между блоковете. Голямата цепнатина в дъното на рова, която в последните дни се бе отворила до 8 мъ, сега бе изравнена и нищо не личеше от нея. От другата страна на дрова почти висяха, готови да се срутят още две-три по малки ледени кули. Едва сега напълно осъзнах фанатичния страх на шерпите от Айсфула. Не помня как минах това място, буквално на един дъх. Не бяхме вързани, тъй като въжето бе излишно. Старах се да не поглеждам нагоре и да не мисля за това, което би могло да ни се случи. В лагер едно се проснахме в палатката и нямахме желание дори да запалим примуса. Но всичко отминава и се забравя. В една от лодките се събравме четиримата и доста добре си похапнахме. Почакахме до 11 часа и независимо, че Кънчо Матеев доста настояваше да останем още, докато попремине жегата, реших, че ще е най-добре да не се разпускаме. За кой ли път газахме снега в спокойната долина на западния цирк. А багажът ни след лагер едно стана още по-тежък, тъй като взехме някои лични неща, изнесени при предишните ни излизания, които сега щяха да ни бъдат необходими. Ако някой смята, че е приятно да се изнася багаж многократно, на гръб, през едно и също място, мисля, че не би бил прав. Чувствах, че на всички вече им бе дотегнало това вършене между лагерите и само самомисълта. Че това може би бе последното излизане нагоре с товари, ни подканяше отново да сложим самарите на гърбовете си. От два часа бяхме в лагер втори. Към 16 часа чухме страхотна, канона да ги, изкачайки от палатките, видяхме как от купол на Нутце, от висящия ледник се бе откъснал огромен ледопът и колосална маса лед се сгромолясваше и помиташе партината, по която бяхме минали. Страшно бе да си представим какво би могло да се случи, ако бяхме закъснали тръгването си от лагер първи. И този път имахме голям късмет. Толкова много промени бяха станали в лагер втори. Палатките се бяха умножили като гъби след дъжд. Трудно ни бе да си изберем палатка. Осветлението и този път бе от свещи, което ни позволи да запечатаме в дневника някои събития от изминалия ден. Двамата стош от този път бяхме в големия. Римур, широка и удобна палатка, но за съжаление е доста студена, понеже е единична. С началото на парапета по ледената стена на ухоце, по моя сметка днес бе 40-ият ден от нашето настъпление към ухоце. Времето бе отвратително. Направихме опит да тръгнем нагоре, но съвсем скоро, подгонени от вятъра, отново се сфрахме в чувалите. Към 10 часа, едно затишие ни подлага и поехме към подстъпите на стената на ухоце. След два часа бяхме вече под нея и оттук съвсем неочаквано митко пожела да се върне, тъй като не се чувствал добре. Нямаше как. Такива неща всеки сам трябва да решава, но лошото бе там, че в момента това затрудняваше останалите. Взехме и неговия багаж и продължихме. Още отдолу бях решил твърдо да не правим опити за излизане по пътя на японците, а да търсим път, който съвсем логично се очертаваше наляво, в близост до централния улей. С 100 метров траверс над Бергштунда достигнахме стар, полузатрупан парапет, който се губеше нагоре по ледената стена. Над нас бе огромен леден надвес, който пречеше да огледаме пътя нагоре. Лешихме, че точно от тук трябва да тръгнем, и, без да се бавя, привързан за края на 100 метрово въже, започнах да се катея. Отдолу Тошко и Кънчо Матеев ме осигуряваха. Труден траверс. След 30 ма стигнах малка площадка, на която фиксирах въжето и започнах да изтеглям остатъка от него. Нямах никаква видимост надолу, пък и вятърът така свиреше, че едва ли можехме да се чуем с тошко и кънчо. Доста време мина, докато се разберем, но най-после се събрахме и тримата на площадката. Тръгнах отново нагоре чист след с наклон 80 градуса, на който не се виждаше краят. Опанах още 60 ма въже, след това в траверс надясно стигнах до един клин от стария парапет, на който фиксирах края на въжето. Преди тръгването си прецених, че ще е по-безопасно да си оставя Самара и без товар да премина този труден участък. Сега трябваше да се спусна обратно, за да взема Самара. На площадката починах малко, но мълчаливите, очакващи друго решение, погледи на момчетата и този ад, който ни обграждаше от всякъде, ме накараха да променя намерението си. Надолу, имаше много дни пред нас и не бе необходимо още в самото начало да стигаме до краен предел на силите. Бях доволен, че през този студен ден успяхме да отговорим на въпроса по кой път да тръгнем по стената. Стана ми ясно, че това щеше да е нашият път към лагер 3, който през следващите дни трябваше напълно да обезопасим с парапети. Вятърът ни поткани да побързаме. Привързахме самарите за парапета и заслизахме по обратния път. Долу, в циркуса, вятърът стихна и дори стана топло. В лагер, две ни посрещна митко с топъл чай и бульон, който изпихме на един дъх. Малко по-късно обсъдихме плановете си за следващите дни. Всички проявиха готовност утре отново да тръгнем по стената на Охоце. Още когато слизахме, доста си мислех за това. Все пак трудно бе да се върнеш от 7000 м. И то в такова време, да се умеш да се мобилизираш и отново да се върнеш нагоре на другия ден. Решителността на другарите ми вдъхна надежда, че те ще възстановят силите си за утре. Аз също бях изморен, но някъде в себе си чувствах, че утре отново ще бъда във форма. Ентусиазирани от очакването на утрешния ден, решихме да се подкрепим стабилно. Този път имахме сравнително богат избор на храна, пък и апетитът ни не бе намалял. Времето се оправи, върховете блеснаха, огрени от последните слънчеви лъчи. Панорамата бе изключително пищна, докъдето стигаше погледът надолу към циркуса, бе море от снежни върхове, които се губеха в далечината. Дълго съзерцавах стената на охотце и мислено се опитвах да очертая нашия път към лагер 3 и лагер 4. Неволно мисълта ми тръгваше и по-нагоре, по-бързо я пробунвах. Поне за сега не трябваше да мисля за това. Безпокоеха ме многото лед по стената и трудния траверс към лагер четвърти. Щяхме ли да се умем да обезопасим всичко това с парапети, по които да изнесем необходимите съоръжения? Малък каменен път, който изгърмя тук над главите ни под южната стена на Еверест, отклони погледа ми към нея. Ето огромния кулуар, разсичащ стената на две части, по който Крис Бонингтън бе намерил път към върха. Вляво се въздигаше величествен скален контрафурст 6 шести, Огромната стена вдъхваше респект, но колкото повече я гледаш, толкова повече чувстваш, че не е така страшна и непристъпна. Слънцето се скри зад хоризонта и неочаквано стана студено. В палатката бе топло и уютно. И четиримата се бяхме събрали в големия – Каримор. Весело обръмчаха и двата примуса. Тази вечер имахме повод да се радваме долу, в базовия лагер нашите приятели. Шерпите, посрещаха нова година на Палската 2038. Не можехме да не се вълнуваме при мисълта, че в една година щяхме да посрещнем две нови години. С базовия лагер бяхме на постоянно подслушване. По ефира Стефан ни пускаше музика. Поздравихме шерпите, които заедно с останалите момчета празнуваха. Вчера напуснахме лагер две при идеално време, което обаче се запази само няколко часа. В началото бе доста топло и това може би ни поразпусна и намали темпа. Товарът ни бе доста тежък палатки, чували, бориво, храна плюс общо 500 на въжета за парапетите. Спряхме за миг в началото на опанатия от преди парапет и тук Тошко сподели, че не е добре и че ще бъде поразумно, ако се върне в лагер втори. Съгласих се, но трябваше да поемем и неговия багаж. А бяхме само трима и то по такава стена. Бързо набрахме височина по опанатия парапет. по нищо не се виждаше, наляво продължаваше големият олей, целият от стъкловиден лед, напред пътят ни бе затворен от весен прак. Реших да опитам надясно. След 7 метрово спускане на Рапел опанах още към 40 м от и успях да обхвавя този прак. Предпогледам и вече като на се виждаше предстоящият ни път през стръмни ледени полета и надвиснали ръци. До този момент биех ледени клинове, на които фиксирах въжето за парапет, а по него бързо се качваха кънчо и митко. И отново нагоре. След второто 100-метрово въже пътят ни тръгна право нагоре. Стремихме се да достигнем на проходно място между сераците. Тук вече имахме възможност да забиваме и от дългите 60 смъфирнови клинове, с които парапетът ставаше доста сигурен. И пак метър след метър въжето се измизваше по стената и ставаше стабилен път за следващите ни излизания. И както напоследък често се случваше, времето издържа до 12 часа. След това излезе силен вятър, който носеше облаци от сняг и лед и ги набиваше в лицата ни. Въжетата се обледениха и бе много трудно да ги оправяме с премръзнали пръсти. Сгрешихме, че не развихме въжетата от ролките, а така скатани, те ни създаваха големи главоболия. Може би следващия път нямаше да сбъркаме. Старай е, се бързо да отивам напред и да не бавя останалите на едно място, понеже студът ставаше все по непоносим. Чувствах, че краката ми започват да премръзват, а и Митко доста време се оплакваше от същото. Но все още не виждах изход в това неприятно време. Теренът бе такъв, че никъде не бихме могли безопасно да опънем палатка. Продължихме и всички бяхме уверени, че сега целта ни бе да се измъкнем колкото може побързо от този леден наклон и да намерим подходящо място за палатката. Последното въже, което опънах отляво на няколко серата, ме отведе до цепнатина, на която се издигаше голям леден прак. И явно пътят ни трябваше да продължи наляво, в близост до големия кулуар. Забелязах че под ледения прак има наклонена ниша, на която, ако я пооправим, бихме могли да опънем палатката. Заработихме юношки следокопите и оформихме добра площадка, на която бързо опънахме, сумито му, то. Вътре стана топло, но от многото багаж, който вкарахме, ни бе доста тясно. Всички бяхме много изморени, но трябваше да стоплим нещо на примуса и да хапнем, дори на сила, за да възстановим силите си. Тук бе около 7150 ма, все пак не бе малка височина. Сега за пръв път българи щяха да изпитат сладостта, набивака на такава височина. На 7150 ма в лагер 3 междинен. Последните два дни се оказаха крайно уморителни. Успяхме да изградим лагер 3 междинен, на около 7150 ма, доста ниско го изградихме, но нямахме друг изход при създалата се неблагоприятна обстановка. Но това не бе страшно. Може би през следващите дни щяхме да качим този лагер по-нагоре. Неприятно обаче бе това, че в момента в лагер 2 бяхме останали само с Канчо Матеев. Днес на обяд към базовия лагер изпратихме Тошко и Митко, които не бяха добре. Вчера в началото на похода към стената Тошко се почувствува зле и се върна в лагер 2, а след завръщането ни тук се оказа, че Митко е физически изчерпан. Много ми бе мъчно, че трябваше да се разделя с двамата, които хвърлиха толкова много сили до този момент. Но какво да се прави? Не бе лесно да бъдеш в първата редица. Непрекъснато си мислех за момчетата и за това, как те до този момент се справяха с трудностите. Все още не можех да почувствувам осезателно, че съм над 7000 но в същото време усещах по-често старата, непреставаща умора в лявото коляно и болката в десния глезен, и това доста ме безпокоеше. На сутринта изчакахме до 9 часа в палатката, докато слънцето ни поступли, и едва тогава потеглихме надолу. Колко бе лесно и бързо по парапета само за един час се озовахме в подножието на стената, а вчера цели 5 часа бъвкихме нагоре. Но така бе винаги и през следващите дни обратният път нагоре щеше да ни се стори твърде лесен в сравнение с вчерашния. Тази вечер лагер 2 бе отново многолюден. Тук пристигна група на огняне Мануил. Запрян. Красимир и Руси Безпокоеше ме състоянието на Руси, който бе доста изморен. Имах опасения, че утре едва ли ще да тръгне нагоре. В лагера бяха и шерпите, които за пръв път излизаха тук. Утре те щяха да изнесат товари до лагер 3 междинен. За съжаление само четирима му тях бяха добре. Останалите двама мапуртъмба и анпасъм големия. По всяка вероятност утре щяха да се върнат в базовия лагер. Следващия ден за нас с бе бе почивени щяхме да наблюдаваме изкачването на нашите опинисти от трета група и на шерпите. Имаше доста багаж за изнасяне палатки, газ, храна и двестъма въжета, необходими за продължаване на парапета до лагер четвърти. Спах много добре. На сутринта към 8 часа групата на огнян, без руси, потегли се задача да вземе въжетата, които бяха погоре в циркуса, и да ги изнесе до лагер тримеждинен. Шерпите все още не бяха излезли от палатките и трябваше да ги подканя. Чувствах, че все още не се навиваха да тръгнат, но накрая се натовариха с три палатки, клинове и 50 бутилки газ и тръгнаха като ракети нагоре. Това бяха Лопса, Пемба, Пити и Анг Прасанк Малкия, които в циркуса настигнаха нашата група и поеха напред. Завиждах на темпа им и ми се искаше и ние да притежаваме тяхната кондиция, но и това щеше ще да стане. По парапета шерпите вървяха компактно и само накрая един от тях се откъсна напред, може би това бе неуморимият, напорист Пемба. Нашите алпинисти доста се поразкъсаха, но по парапета не бе необходимо да са заедно. В 14 часа първият пристигнал се обади по радиостанцията. Това бе Красимир. Малко по-късно всички достигнаха лагер 3 междинен и след кратка почивка поеха обратния път. В същото време към базовия лагер се спуснаха и останалите двама шерпи, които не пожелаха да тръгнат нагоре. Малко по -късно в лагер 2 пристигна сердарят пурба сам и с немного багаж. С нощи бях поискал поради останцията да се качи днес в лагер 2 и той неохотно се съгласи. Гледах го сега и си мислех дали ще да ми помогне през тези дни нещо, в което доста се съмнявах, и все пак бях готов да разчитам на него. Малко по-късно в лагер две пристигнаха Кънчо до Лапчиев, Методи, Дойчин, Слави и Людмил, които се бяха поизморили от жегата в западния циркус. Преди това заедно с Кънчо и Руси опънахме още две палатки и лагерът ни се разрасна. Отгоре се върна групата на шерпите, които изглеждаха свежи и веднага се захванаха с любимото си занимание да си приготвят чай и храна. И така тази вечер лагер 2 бе като кошер от всички палатки се носеха говор и приятни ухания. А утре отново тръгвахме по стената. Заедно с мен и Кънчо Матеев щеше да бъде и пурба, а четиримата му шерпи щяха да изнесат товари към лагера. Групата на Кънчо до в утре също трябваше да изкачи до лагер 3 междинен, определения товар. 16 април 7.350. ма. Ето го най-после истинският ни трети лагер. Никак не бе леко през този ден. Трудно се пише на тази височина, чувствах умората и в пръстите, но все пак се опитах да отворя тетрадката си дневник. Лагер 37350. М. Потеглихме в 6 часа заедно с Кънчо Матеев, а Пурба остана да изчака шерпите, за които тръгването сутрин бе много трудно. Той ни увери, че ще се постара е да ни настигне по пътя. Беше много студено и чувствах как постепенно, все повече ми замръзват пръстите на краката. Усилих темпа, при което Кънчо започна да изостава. Леших, че ще го изчакам флагер 3 междинен, където щях да си почина добре и да приготвя някои течности на примуса. Напред въсравнително бързо по парапетите и, макар че бях сам, изпитвах особено удоволствие от това катерене. Някъде под стената забелязах, че шерпите вече се изравниха с Кънчо Матеев. А в началото на циркуса се очертаваше вече и групата на Кънчо до Лапчев. В 9,30 часа достигна лагер 3 междинен. Времето бе все още студено. Предпочетох да се мушна в палатката на топло и да разпаля примуса. След около час дойдоха шерпите заедно с Пурба, но с тях не пристигна Кънчо Матеев, вероятно той щеше да се изкачи с останалите алпинисти. Предложих на Пурба да не губим време и да продължим нагоре към мястото на преполагаемия лагер 3. Тук, в междиния лагер, бяха изнесени доста въжета и клинове, с които можехме да обезопасяваме пътя си нагоре. Отново Пурба започна да се двоуми и да премисля дали да продължи. Успях да глобите с мен да продължат двама от най-добрите му шерпи Пемба и Пити, и той се съгласи. Натоварихме се с няколко въжета. Клинове и две палатки и, вързан в края на първото 100-метрово въже, започнах да правя труден траверс наляво към кулуара. Там продължаваше чист лед, докато след една стеничка нагоре изглеждаше да има по подходящ терен. На един дъх се изкачих и видях, че нагоре също бе лед, а наклонът ставаше доста голям. Далече, високо вляво и почти в кулуара, се очертаваше някакъв стар парапет. След втория клин ледът стана изключително плътен и стабилен и това ме накара да се отпусна и, разчитайки на двата ледокопа и копките, да премина към 40 метров траверс, класически. Само няколко метра ме отделяха от стария парапет, който се губеше някъде високо под леда. Изведнъж въжето ме дръпна и спря. Може би се бе закачило някъде. Едва ли, трудно ми бе да предположа какво се бе случило. Започнах да викам надолу към свързания в края на въжето пемба, но той едва ли ме чуваше, пък и не би ме разбрал. Мина ми мисълта, че като види, че въжето е спряло, той ще си помисли, че съм стигнал до площадка и съм се осигурил, и ще тръгне по въжето, което ще използва като опора. Обязателно трябваше бързо да се закрепя на този 80 градусов леден склон. Изведнъж почувствах как големият ми ледокоп се откачи от въженцето, с което бе привързан към мен, и, подскачайки по леда, изчезна надолу за първия праг. Идеше ми да заплача, но нямах време. Криво-ляво забих достатъчно стабилно малкия ледокоп и фиксирах въжето на него. Само секунда след това почувствах как то започна да се опава и трепти. И явно Пемба бе взел своето решение. След малко той дойде при мен. Едва тогава успях да се заловя за стария парапет. От тук нагоре наклонът на стената ни най-малко не намаля. Леко, само за придържане използвах старото въже. Изтеглях нагоре и новия парапет. Горе, разбира се, времето отново ни погоди, номер, започна да ни брули коварен вятър. Изчаках пемба, тъй като въжето бе свършило. Вързахме второто 100-метрово въже. По петите ни следваше доста натовареният пити, а малко по-късно забелязах, че нагоре е тръгнал и пурба с останалите двама шерпи. И явно му бе станало неудобно и бе променил своето решение. На едно място стената леко хлътна. На наклонена площадка реших да изчакам всички. След 30-минутно тропане с предните зъби на копките, за да се поддържа тонусът на пръстите, най-после от мъглата изплува и последният шерп. От тук ново 100 метрово въже се развиваше зад мен. Чувствах, че мястото за лагера ни трябва да бъде тук, съвсем наблизо. Вървях надясно, зирайки се за някакви следи. Ненадейно въжето ме дръпна. Този път действително бе свършило. Фиксирах го на един клин и реших да продължа без въже. Не след дълго достигнах старо опънато въже, което в траверс изчезваше надясно зад една ледена кула. Изкачих се и от тук зърнах токуп от мен как въжето продължаваше надолу към голяма тераса, на която имаше полузатрупана със няк и лед оранжева палатка. Най-после, ето го мястото на японския бивак от миналата зима. Терасата бе много удобна, тук можеха да се опанат още 3 4 палатки. Цялата тераса бе обградена с фиксирани въжета на клинове, които даваха сигурност в случай на неволно подхлъзване. Имаше разхвърлени много кислородни бутилки, по голямата част от които бяха празни. Палатката, която открих тук, с немного усилие, можеше да се изрови и доопане, а освен това бе и със стабилна конструкция. Един по един на мястото на лагера пристигаха шерпите. Пурба веднага заяви, че оставят багажа и се спускат обратно в лагер втори. Не може да убедя нито него, нито някой от шерпите да остане с мен. Изпитах неприятно чувство от това негово решение, но през този ден бях толкова уморен, че дори не успях да се ядосам. Сам на 7350 м, пред мен бе една полузатрупана палатка, а там някъде зад гърбицата изчезна и последният черп, подгонен от вихара. Никога не бях мислил, че бих могъл да остана сам на такава височина. Започнах да откопавам палатката, предпочетох да възстановя нея, вместо да опавам друга. Това ми отне близо 2 часа, но горе-долу успях да я поправя. Вътре палатката бе цялата набухана с сняг, лети и остатъци от храна. Отдолу имаше една италианска палатка, която вероятно японците бяха открили тук, и четири нови постелки. Най-отгоре хвърлих и петте чувала, изнесени от шерпите, с което допълних комфорта в палатката. Бе около 15 часа, когато чух някакъв вик. Явно някой идваше отдолу, може би Кънчо Матеев. Тръгнах да го посрещна и когато се изкачих на траверса над лагера, от мъглата пред мен изплува Дойчин. Решил бе без багаж да излезе до лагера, за да ми каже, че тази вечер тяхната група няма да успее да се изкачи до тук с багажа и че Кънчо Матеев ще остане в дония лагер. Утре той щеше да излезе при мен заедно с групата на Огнян. След това Дойчин се върна по парапета към лагер 3 Междинен където го очакваха останалите ни другари. В палатката, безравнително топло, може би от Примуса, който непрестанно работеше, а и от топлината на няколкото свещи, които открих тук и бях запалил. В главата ми се рееха чуднова мисли, но една от тях се старах да задържа по дълбо мисълта за това, какво ни предстои от утре към лагер 4. Три дни към лагер 4, 17-19 април, събуди ме плещенето на вятъра, който безмилостно шибаше палатката. Часът бе пети, навън бе още тъмно. С нощи стоях докъсно и дори не си спомням кога съм в чувала. През отвора на палатката загръбах снят нят стенджерката. Напримо се той скоро се превърна в горещ, ароматен чай. Колко бе приятно в топлия чувал да очакваш сутруто. Нямаше за къде да бързам, трябваше да изчакам другарите си и тогава да решаваме какво да правим. Всъщност решението бе взето оставаше само да се реализира. Предстоеше ни през следващите дни с усилията на алпинистите от останалите две групи да се опитаме да изградим лагер 4 и да изнесем в него храната, кислородните бутилки и другите съоръжения, необходими за штурма. Към 9 часа не се стърпях и излязох. Бе доста ветровито, слънцето едва-едва пробиваше облаците, надвиснали като шапка на Теверест. С всяка измината минута безпокойството ми за Кънчо Матеев, когато очаквах всеки момент, растеше. Няма сериозни основания за това, тъй като до лагера имаше непрекъснат парапет, но все пак момчето бе твърде младо, със сравнително скромен опит във високата планина. Реших да тръгна и да го посрещна в края на парапета. Сложих котките, метнах на Самара едно стометрово въже и няколко клина и потеглих. Видимостта бе малка надолу виждах на неповече от 50 мъ, извиках няколко пъти, но само ехото, което се разбиваше в близкия гребен на ноце, ми обуваляше. Мръзнех и леших, вместо да бездействам, да огледам пътя нагоре. От тук в снега и леда се прокрадваше въже, което се прехвърляше през една цепнатина и отново продължаваше нагоре. Цепнатината бе доста широка, за да я обходя, но за това пък имаше стабилен леден мост по които преместих стария парапет. Нагоре стената се изправяше косо, а парапетът се губеше под леда. Уморително бе да го изравям, но трябваше да действам. Набрах около стома, но вятърът и студът ме принудиха да се спусна обратно. Кънчо все още не се виждаше. Върнах се в палатката, където бях оставил радиостанцията. Сеансът бе в 11 часа. От базовия лагер предадоха, че малко преди това са имали връзка с групата на обнян, който се намирал в началото на стената, и отдолу той успял да забележи Кънчо вече по тревърса. В 11,30 часа Кънчо бе при мен. Най-после си отдъхнах. Толкова много му се радвах. Едва го изчаках да почине малко и се захванахме да опанем една палатка, за да помогнем на групата на огнян. Нямаше съмнение, че те щяха да пристигнат в лагера твърде уморени. Отсеян с базовия лагер в 14 часа разбрах, че в този момент групата на огнян напуснала лагер 3 междинен. В палатката ни стана още по-уютно, а Кънчо веднага се захвана да готви на примуса нещо, което му доставяше удоволствие и можеше да прави с часове. Имахме малки запаси от храна и гориво, но надеждата ни бе в групата на огнян. Към 16 часа той пристигна в лагера, но зад него не се виждаше никой друг. Разбрах, че съвсем наблизо трябваше да са Емануил и Красимир. Заплен започнал да изостава още в началото на парапета и решил да се върне в лагер втори. Умно решение, но не в наша полза. Предстоеше ни трудна борба за всеки метър към върха и за това сега всеки от нас бе изключително ценен. Измина известно време, а Емануил и Красимир все още не се появяваха. Изкачихме се малко по парапета и започнахме да викаме. Чуха ни, разбрах, че се бяха заблудили и, вместо да свият надясно към лагера, бяха продължили нагоре по парапета, който преди това бях изровил от снега. Огнян имаше намерение да се върнат обратно в лагер втори. Предложих му да останат тук и утре да ни помогнат до някъде, като изнесат част от багажа. В нашата палатка се настани Огнян, а в сумито му, той е Мануил и Красимир. Времето бе крайно лошо, но на 7350 мъс весела компания всичко ти се струва прекрасно. И през втория ден успехът ни бе минимален. Вечерта в лагер 3 бяхме отново само двамата с Кънчо Проклято време не ни даваше възможност дъх да си поемем. В базовия лагер бяха на постоянно подслушване явно и там всички се безпокояха за нас. Все още не беше пристигнал куриерът с почтата, но може би изчакваше в Сямбуче. Тъй като в такова време в Хималаите самолетите не летят. От базовия лагер Иван Костов отново настояваше да изоставя всичко и да прибера момчетата. Но това нямаше да стане. Имахме сили, които трябваше да дадем в името на това, за което бяхме тръгнали. На всички ни бе трудно, но едва ли някой от нас в България е мислил, че тук, в Хималаите, ще правим екскурзия. Огнян Барджиски – Кън и Христо продано в лагер 3 сутринта рано ме разбуди гласът на Красимир, който поиска да слезе в лагер 3 междинен. Разреших му, а и не можех да го задържа. Само ми стана болно, че сравнително леко започнахме да се предаваме. С нас нагоре тръгнаха Огнян и Емануил, които взеха въжета и клинове. Времето не бе никак подходящо за изкачване. По друг избор нямахме целта ми бе да оборудваме още малко парапета и да изнесем нагоре част от инвентъра. След първите стома огняни Еммануил решиха да се върнат, тъй като времето напредваше, а трябваше да се спуснат до лагер втори. Отново с кънчо останахме сами. Поколебах се дали да продължим. Набрахме още малко височина, разривахме стария парапет под тежестта на Самарите. На едно място парапетът се бе вязал доста дълбоко. Реших да преостановим за днес изкачването. Бяхме достигнали към 7500 м. Вятърът и студът доста ни бяха изчерпали, но топлите течности ни възвърнаха тонуса и апетита. Чрез базовия лагер посредством Стефан, проведох труден разговор с Пурба, който бе в лагер втори. Склоних го утре да изнесат до лагер 3 по две бутилки кислород. А ние щяхме да предприемем последен опит да стигнем до района на лагер четвърти, Днес бе 19 април, 47-ият ден, откакто се бяхме отправили по пътя за Охоце. След безсън на нощ, прекарана в очакване на хубаво време, към 7 часа двамата с напуснахме лагера и се устремихме нагоре по познатия път. Бяхме мобилизирани до краен предел с твърдото решение днес да достигнем мястото за лагер четвърти. Не предвижда в спане в този лагер и иска само да успеем да обезопасим пътя с парапети и да изнесем една палатка. Студено бе сутрин на такава височина. Особено при тръгването пръстите на ръцете и краката ни мръзнаха болезнено. От лагер 3 взехме последното изнесено въже и всички ледени и фирнови клипове. Когато се изкачихме до мястото, до което бяхме стигнали предния ден, се натоварихме и всички останали въжета и клинове, и една палатка, сумито му. Изнесохме общо 375 въжета, 25 ледени клина. 20 фирнови клина, 29 карабинера и палатката. Самарите ни бяха по над 20 г. товар, за да са гонизоната на 8000, а на всичко отгоре и това време, което не смяташе да се оправи. Вятърат свистеше край нас и вдигаше стълбове от снежен прах, който застрежаваше очилата ни. В първите 100 мъни подпомогна опанатият парапет и за час успяхме да преодолеем последователно три ледени прага. Към 7500 ма парапетът се изгуби дълбоко под леда на големия улей. Започнахме да опъваме едно по едно въжетата, които носехме със себе си. До този момент се движехме право нагоре, на границата между висящия ледник и големия улей, който грандиозно се спускаше от връхната част и изчезваше от погледани някъде надолу път западния циркус. Опанах 50-метрово въже по фирновия склон. Клиновете които кънчо бе изработи сак, в тази част държаха добре. Обикновено през 50 ма забивах междинен клин. Това бе солидно, но все пак на 2 3 клина съединявахме краищата на въжетата. Наклонът бе към 60 градуса. Все по-често ледът бе покрит с фирнован сняг, на който ковките държаха добре. С второто 100-метрово въже успях да набера право нагоре още 50 ма, от тук решив да опитам наляво и навлезох в самия кулуар, който бе стабилно фирнован. Тръпнахме по него право нагоре с тенденция някъде да започнем да траверсираме наляво към скалния пояс, но все още бе е рано за това. Знаех, че скалният пояс Сърпа не бе никак лесен за преминаваме, поращитах да открия най-подходящото проходно място, през което са минали и другите експедиции към Еверест и Охоце. Правех си сметка, че обезателно там ще намерим стар парапет, който бихме могли поне частично да използуваме. Под мен кънчу бе изостанал 150 м и се принуди в края на второто въже да го изчакам. А вятърът ме пронизваше. Последното 100-метрово въже ни създаде много ядове до такава степен се бе опляло. С тази задача се справяше Кънчо, който с голи ръце се опитваше да оправи въжето след мен. За да мога да продължа. По ледения кулуар на път към лагер 4 тук над мен забелязах парапет, който диагонално наляво водеше към сърпа. Най-после бяхме на траверса. Въжето бе доста добре запазено, с бял цвят и може би поради това не се бе влязало в склона. Бе закрепено на стабилни фирнови клинове. Извиках за кънчу да побърза, като му съобщи за откритието си. Ето го най-после и сърпа огромен скален пояс, който ни преграждаше пътя нагоре. Тук може би бе най-тясната част, висока 150 м. Изпитах истинско удоволствие от това катерене. Чувствах вече умора и в ръцете, но упорито натисках жумъра 7 по въжето и напредвах метър след метър. Времето прояви малко благосклонност и утихна. От време на време увисвах на въжето в приятна отмора и впивах поглед във връхната част на охоца и неляво там, където трябваше да е южното седло. От средата на сърпа забелязах, че Кънчо все още не бе стигнал до траверса. Дали нямаше да се откаже, щом се изкачи до стената? Съмнението на такава височина и чувството, че би могъл да останеш сам, е нещо страшно. Продължих отново нагоре. Тук стената вече полягаше и въжето на къси 15-20 метрови установки преминаваше през 3-4 стални прага. На 2-3 места по въжето открих висящи пълни слородни бутилки, останали от предишни експедиции. Жалко, че нямаше да станат за нашите редоцирвентили. Последен прак, над който реших да си почина добре. Като разравях площадка, на която да закрепя сама Раси, открих 100-метрово въже и фирнови клинове. От тази последна част на стената нямах видимост надолу. Очаквах, че Кънчо вече е в началото на пояса. На Деверест и се вече бе леднала плътна бяла шапка пред на лошо време. Вляво от мен се извисяваше гърбът на Женевския контрафурс, който водеше към Южното седло. Като мощен скален остров в края на стената на оходца се открояваше констенурката. Взирайки се в горния и десен кран, търсех мястото за четвъртия ни лагер. От тази площадка до там щях да стигна за не повече от час. Дълго се двомих, какво да предприема. Беше ми ясно, че днес едва ли ще успеем да стигнем до мястото на лагер четвърти. Взех решение да оставя самара и само и клиновете да продължа още нагоре. Тук наклонът на скалата намаля и без усилия, за кратко време набръх още доста височина. На фирнов клино открих на вито още едно 40-метрово въже, което също преметнах на гърба си. На едно място прецених, че вече бе време да направя отклонение от траверса право към десния край, нагоре към костенурката. Очаквах да открия и някакъв парапет, но нищо не се виждаше. Размотах двете въжета и ги свързах като фиксирах единия край на парапета, а с другия кран се вързах аз. Тръгнах нагоре, но след мен въжето се размотаваше трудно. Бях изминал около стома, когато той изведнъж престана да върви. Бях сигурен, че има още доста от въжето, но изглежда някъде след мен се бе закачило. След няколко несполучливи подръпвания се отказах от опитите да го откача и забих два фирнови клина, на които завързах края му. Жалко! Колко близо бях до мястото на лагер 4. От тук забелязах и две цветни петна явно останки от разрушени от лавините палатки. Открих и тънах парапет, който обаче се бе вязал дълбоко в леда и бе невъзможно да се освободи. Продължих още малко по склона нагоре до първите отделени от костенурката скалички. Тук вероятно бе около 7800 м. Погледнах надолу, но все още не виждах от скалната бариера да се задава кънчо. Разтревожих се и бързо поех по обратния път. Часът бе вече 15. На отклонението от парапета открих, че второто въже се бе замотало на клина и поради това не бях успял да го изтегля. След малко забелезах Кънчо, който беше излязал от бариерата, и реших да го изчакам тук, на площадката. Междувременно закрепих на въжето палатката и всички клинове. След кратък отдих започнахме спускането. Твърде бързо преодоляхме сърпа, и то без каквито и да изненади. Малко по-надолу, вече почти над лагер 3, на последната ледена стейничка ми се откачи дясната котка, но успях да я задържа. Това обаче ми причини доста емоции докато успея да я вържа към обувката. В лагер 3 заварихме групата на кънчо до лапчия в дойчин, слави, людни методи. Бяха пристигнали малко преди нас. Всички имаха бодърви. А с ми вдъхваше надежди за утрешния ден, в който те щяха да направят опит да изнесат багаж до района на лагер четвърти. Но времето каза тежката си дума. Силният вятър през цялата нощ ни притискаше в палатките. На сутринта продължаваше да духа, а заваля и сняг. Чувствах, че упорството ми бе безполезно. Мъчно и трудно е, когато разбираш, че повече от постигнатото едва ли би могло да се направи. Има един момент на върховно напрежение, в който трябва съвсем отговорно да вземеш единствено правилното решение за отстъпление. Този път природата беше против нас. В сутрешния сеанс в 8 часа съобщих на долните лагери, че слизаме към базовия лагер. Но ние пак щяхме да се върнем. Отново в базовия лагер, 20-26 април, след 10-дневно отсъствие базовият лагер ми се струваше като приказен кът. В който човек би могъл с удоволствие да се разтовари след дългото пребиваване на височина. Едва тук се чувстваше колко сме уморени и изразходвани. От лагер 3 поехме надолу при силен вятър. При тази ситуация оценихме стоиността на парапета, който помагаше за безопасното ни бързо спускане. В лагер 2 ни посрещнаха шерпите – Огняни и емануил. В очите на шерпите прозираше радостта, че се връщат отново в базовия лагер. Не можех да им се сърдя. Вярно бе, че за тях всичко тук бе работа, и то не за една експедиция, а за много други, които ги очакваха. Съвсем нормално бе да правят всичко, което е възможно, за да не изразходват докрай силите си. Безпокоеше ме състоянието на Кънчо Матеев, който с нощи в палатката констатира, че е получил измръзване на пръстите на ръцете. Може би измръзването не беше толкова страшно, но чувствах, че това ще го лиши от евентуално участие в атаката на върха. В базовия лагер кухненският персонал ни бе приготвил вкусни ястия и напитки. Както всеки път, така и сега Иван Костов се беше престарал в грижите си към нас. На следващия ден лагерът бе необичайно притихнал. Всички бяха изморени и много-много не им се излизаше от палатките. Чувствах се като разглубен, но това не ми попречи тази сутрин да дъзакосе с вълчи апетит, след което отново се пъхнах в чувала. Трябваше да навък съм сън и храна, а в същото време да помисля как да осъществя последния тактически замисъл. Дойде време да мисля и за това, на кого да гласувам – доверие за атаката на върха. Труден въпрос, а ми се искаше да бъдат най-достойните и да бъдат алпинисти с еднакви шансове за върха. Все още не бързах да оформя мнението си, но както се стекоха обстоятелствата по изграждането на лагер, 4 се налагаше да взема незабавно решение. Днес след обяд да ръколаксазов даде своето последно заключение за здравното състояние на всички. Бе се постарал да бъде обективен и убедителен, за да няма разногласия. Окончателно реших повече да не отлагам и още утре да разкрия тактическия си замисъл и да съобща имената на тези, които ще да поемат към върха. 22 април ден, който ще запомня за дълго. Тежът ден, сутринта в 10 часа в голямата палатка събрах ръководството на експедицията в пълен състав Даръг Сазов, Митко, Кънчо Долачиев, Огнян и Иван Костов. Когато им съобщих се целта на това събиране, почувствах, че никой не бе изненадан и всеки по-своему бе очаквал идването на този момент. Лекарят точно и аргументирано съобщи своето заключение за здравното състояние на алпинистите. Той бе направил тяхното класиране на основата на всички изследвания. Знаех колко трудно му бе да стигне до това заключение, но смятах, че оценката му бе обективна. Планът, който разкрих пред ръководството, бе единодушно прият. Предвиждах атаката на върха да се извърши към 1 май, и то от една единствена група от четирима алпинисти. Само в случай на неуспех възнамерявах да организирам втори опит за изкачване на върха. Като хората щях да определя на място, в лагер 4 или лагер 3, съобразно това, как се чувстват. За осъществяването на този план смятах да разчитам на 10 опинисти от състава на експедицията, които бяха в състояние да поемат нагоре. Предстояше ни много работа през тези дни, като успоредно си с изграждането на лагер 4, трябваше да се атакува и върхът. По моя преценка, времето определено за почивка в базовия лагер, Щеше да даде пълна възможност на всички да се възстановят. Накрая помолих Кънчо и Митко като мои заместници да направят свои предложения за състава на атакуващата четворка. Кънчо предложи аз да оглавя групата, като включа в нея него заедно с методи и огнян. В този момент Митко зае твърде странна позиция. Знаех че на него му е много трудно да се самопредложи и затова той съвсем общо, неперсонално направи предложение по принцип в състава на групата да намерят място алпинистите, които са дали най-много до този момент в експедицията. Но аз не можех само по заслуги да оценявам хората за штурма. Дълго, през цялото време разчитах на Митко като на човек, който достойно би могъл да тръгне към върха. Но, включен в състава на първа група, той даде много от себе. Си и бе изчерпал своите възможности за върха. Сега можех да разчитам на него за друга, непомаловашна задача да оглави групата, която заедно с Шерпите да доизгради лагер 4, преди да тръгне нагоре штурмовата група. В себе си бях оформил решение, ако на мен се гласува доверие да тръгне към върха, в състава на штурмовата група да включа Кънчо, Долапчиев, Огняни и Еммануил. Искаше ми се освен по опитните опинисти, да включа и Емануил който без неголям опит, но с упоритостта на младостта си би се раздавал до краен предел. Никой от ръководството на експедицията обаче не се съгласи по принцип да включа младия опинист и просто не трябваше да се рискува. Всички особено държаха за методи, но за мен той бе, след, Емануил. При създалата се обстановка се наложи да промени решението си, като на мястото на Емануил включих методи. Определих и втората група в състав Митко, Слави и Людмил които трябваше да се заемат с тежката задача да доизградят лагер четвърти. В третата, Айсфул, група включих Емануил, Красимир и Дойчин, които ежедневно трябваше да поддържат Айсфула проходим. Към тази група възнамерявах да включа и Деракулак Сазов, за да бъде колкото може по-нагоре и по-близко до хората от штурмовата група, когато ще се предприеме атаката на върха. Веднага след това събрах целия състав, който бе много развълнуван, очаквайки нашето решение. По моя лична молба Иван Костов предложи на гласуване единствено моята кандидатура и всички единодушно гласуваха да застана начало лъж група. Благодаря ви, момчета, ще се постарая да оправдая доверието ви. Съобщих и решението за останалите трима души, които щяха да тръгнат с мен. Виждах усмихнатите, щастиви лица на тези, които само преди миг, чуха имената си, но погледът ми подълго се спираше на лицата на онези, които можеха, а по една или друга причина не бяха в състояние да тръгнат към върха. Бях сигурен, че до последния миг всеки бе хранил известна надежда да бъде включен в състава на штурмовата група, но не всички биха могли да поемат пътя към върха. Кратък, но труден миг. Нямаше време за размекване. Предстоеше ни отговорна задача и всеки трябваше да се мобилизира и заеме своето място. Оставаха само от 2 дни до тръгването на групата на Митко към района на лагер четвърти. През тези дни трябваше да се премислят и подготвят много неща от особено значение за атаката на върха. Истина бе, че досега лагерите бяха добре оборудвани както с храна, така и с отопление и в тях можеше да се издържи дълго време. В лагер 3 бе изкачено почти всичко, необходимо за лагер четвърти. Оставаха още само няколко бутилки кислора, които бяха струпани в лагер 3 междинен. Възнамелявах този лагер, в който бе останала само една палатка, да бъде ликвидиран при качването на групата на Митко, а палатката да се изнесе към лагер четвърти. Ако времето бе благоприятно и групата на Митко с Шерпите успееше по графика да се изкачи до района на лагер 4. Трябваше да изнесе там палатките и 12-те бутилки кислора, необходими за штурмовата четворка. Нашата група щеше да тръгне от базовия лагер към върха на 27 28 април, а към 1 май яхме да се опитаме да го штурмуваме. Тази вечер поговорих дълго с сердаря, като в общи линии го запознах с нашия замисъл и му обясних колко много разчитам на Шерпите и лично на него. Този път Пурба добре разбра какво се иска от него и поне за сега се надявах този път да се прояви по-добре. На 23 април към Айсфула се отправи групата на Емануил. Поддържах непрекъсната радио връзка с него. Същия ден за кратко време групата достигна лагер втори. От съобщенията на Емануил разбрах, че по Айсфула не бяха имали затруднения и той в момента бе в добро състояние. В същото време групата на Митко усилено се подготвяше за път. Отре заедно с всички шерпи алпинистите щяха да потеглят директно към лагер втори. Днес раздадох маските и редуцир вентилите за кислородните апарати. Всеки от нас в четиримата штурмовата група направи едночасова разходка по ледника с включен кислороден апарат. Макар и на 5000 дима, поне за себе си мога да кажа, че твърде осезателно почувствувах живителната струя кислород, която изпълваше гърдите ми. На другия ден още в 5 часа целият лагер бе на крак. Нагоре тръгваха нашите опинисти заедно с шерпите. Отново шерпите разпалиха огъня на сполуката и чувствайки, че това бе може би за последен път, те нахвърляха вътре всички борови клонки. В това имаше нещо твърде символично. Виждах застиналите лица на шерпите и техните шепнещи устни и как за миг заставаха до огъня, а после с бърза крачка потегляха поледника, без да се обръщат назад. Нашата тройка Митко, Слави и Людмил, също потегли, изпратена от всички нас, с надежда за успех. Едва сега, на тръгване, Митко ме прегърна и в мълчаливо стиснатите устни и палещия му поглед съзлях на поколебимата решителност да се справи с отговорното поръчение. На добър път, момчета. Новият ден започна като всички останали. В 8 часа Митко се обади от лагер 2, че вече имат готовност за тръгване към лагер 3. Този път шерпите бяха тръгнали порано. Изглежда Пурба бе успял да ги мобилизира. Поне за сега осезателно се чувствуваше неговата намеса. В базовия лагер отново цареше оживление. Бяха пристигнали отдолу носачи с дърва, но Иван Костов вероятно имаше някакви разногласия с тях. Налагаше се да се премине към използването на керосин, от който имахме в необходимото количество. Днес отново направихме тренировка с кислородните апарати по ледника. И то при максимален разход. Тук се чувствахме добре с тях. но не възникнеха никакви проблеми по време на самото изкачване. През днешния ден групата на Емануил почиваше, а утре отново щеше да работи по Айсфула. Вчера момчетата свършиха добра работа. Очертаваше се благоприятна перспектива Айсфула да бъде сравнително спокоен през следващите дни. Вече бе 54-ият ден от тръгването ни от Катмандо. Как бързо се изтърколиха дните. Днес бе последният ни ден в базовия лагер и утре, 27 април, щяхме да потъгим към върха. Всеки по-своему изживяваше тези последни часове преди штурма. За отбелязване бе голямото внимание, което проявяваха нашите другари към нас, четиримата избраници. Загрижеността им дори към най-древните проблеми, които ежечесно изникваха пред нас, бе просто трогателна. А горе не трябваше да липсва нищо, защото и нещо съвсем елементарно би било фатално на такава височина. В същото време не трябваше да се носи и нищо излишно. Товарът ни трябваше да бъде точно фиксиран, сведен до минимум. Тази сутрин времето започна да се влушава и около 11 часа заваля сняг. Няколко часа преди това към лагер 4 бяха поели митко, Слави, Людмил и Седмината Шерпи. Все още не можех да осъществия връзка с тях и неизвестността ме правеше неспокоен и припрен. Всички бяхме много развълнувани, нервите ни бяха опънати до крайност. Дали щяхме да успеем днес? Толкова много зависеше от това, днес. Точно в 12,30 часа в ефира прокънтя повикването на митко. Вече бяха минали скалната бариера и в момента се насочваха по траверса нагоре. Пред тях бяха шерпите, които имали голяма предмина. Браво, момчета, още малко остана, ние мислим за вас. Отново лагерът притихна в трепетно очакване. Не се сещахме, че бе време за обяд, а снегът не представаше да вали. Исках да си представя какво е сега горе, при нашите, но знаех, че те не представат да вървят. 14 часа, отново чух приглушения, неспокоен глас на митко. Изглежда вятърът горе, бе много силен и в радиостанцията чувах непрекъснат покут. Все пак от думите му се разбра, че и тримата се намираха в края на парапета, който бях опанал на 19 април на около 7800 ма. Времето горе бързо се влушаваше и възнамеряваха да оставят товара си на това място и веднага да тръгнат обратно. А в този момент шерпите бяха стигнали до мястото на лагер 4 оставяйки изнесените бутилки с кислора, също поемаха обратния път. През цялото време си представях изтощението на групата и това, което бяха дали от себе си, за да изкачат тежкия товар. Надолу, юнаци, вие свършихте отлично вашата работа. А сега вече бе нашия трет, късна вечер. Навън небето бе изпъстрено със звезди. В палатката бях сам и на малката мъждукаща лампичка в последните си приготовления. Самърът ми бе стегнат, готов за тръгване, и стоеше пред входа като на стража. В нейлонов плик поставих две снимки, светни едната на малката ми Силвия, а от другата страна, привързана с връвчица, снимката на семейството ми. През цялото време щях да ги нося със себе си. Разбира се, не бях забравил и малкото патенце, което, също привързано на червена връвчица, щеше да ме съпровожда неизменно по пътя към върха. Не ми се заспиваше, място не можех да си намеря отвълнение поради предстоящия штурм. Знаех че никак няма да е леко. Чувства се напълно мобилизиран и уверен в собствените сили. Но как ли без другите? Преди вечеря четиримата в присъствието на Иван Костов се събрахме в столовата и си казахме много неща. Във всички се усещаше напрежение, възбуда и неприкрита тревога пред предстоящия штурм. Бай Иван се вълнуваше наравно с нас. През тези дни той се оказа много ценен и неотменим помощник, както за мен, така и за всички участници в експедицията. Благодаря ти, бай Иване. Ти твърде много ми помогна и аз съм ти безкрайно задължен. Как прочувствено се обърна към нас, а думите ти някак си ни пареха. Ти разбираше, че тръгваме към връх, на който ще ни бъде много трудно, и само голямото приятелство и самопожертвователността на всички ни може да донесе успех на експедицията и живи и здрави да се завърнем в милото ни отечество. В този момент напълно те разбирах. Знаех, че и твоят товар не бе малък, но знаех и нещо друго ти прекалено много ми вярваше и аз щях да направя и невъзможното, за да оправдая това твое доверие. В столовата късетофонът отдавна бе престанал да работи. Всички, които оставаха в лагера, искаха да ни осигурят почивка. Бях сам, навън бе прекалено тихо. Предпочитах късетофонът да работи или някой да играе до късно карти. Отсреща бе палатката на огня и през тънкия се прокрадваше светлина. Сигурно и на него не му се спеше. Колко пъти се бе случвало да изпитвам такива трепети преди решителен старт. Но този път вълнението ми бе по различно, старах се да не допускам никакви черни мисли и навярно успях да остана спокоен. Обеден бях, че там горе, в лагер четвърти, щях да се вълнувам още повече и за това сега трябваше да си наложа да спя. Непрекъснато мислех за времето, ако то се задържаше в продължение на 4 5 дни хубаво, едва ли нещо би ни попречило да поведим върха, освен ако не се случи нещо друго, непредвидено. Тръгвах нагоре с добра екипировка и най-много се радвах на обувките, които бяха достатъчно големи до този момент не ми бе ставало много студено с тях. Някои неща ми дадоха и момчетата, които оставаха тук, в лагера. Жени ми даде старото си яке, което бе по-голямо и по-топло от моето. Тошко направо ми подари два чифта хубави чорапи с пожелание да не почувствувам студ в тях, а Кънчо Матеев ми връчи своя ледокоп, който той саморъчно бе поправил по модела на моя, Мозер, който изпуснах по стената на Охоце. Но да спя, затворих очи в очакване на утрото. Към върха, 27-29 април, неспокойна, вълнуваща пред стартова нощ. Спах само 2-3 часа. В 5 часа всички бяхме на крак. В кухнята още от 4 часа кипеше работа под ръководството на Иван Костов. Та това не беше га. Последна закуска, в която нищо не трябваше да липсва. Но някак си апетитът ми бе избягал. Може би време на отвълнението, което ме бе обзело от вчера. Този път закусихме направо в кухнята, заобиколи двата бумфещи керосинови примуса. Навън все още бе много студено и не бързахме с тръгването. Навсякъде се понесе мирис на бор. Гоквачът Дева бе припалил огъня навън с последните борови клонки, които старата му бе събрал. Това бе голям жест от негова страна и бях сигурен, че както той, така и останалите му помощници по свой начин изживяваха нашето потегляне към върха. Духът в лагера бе празничен, настроението приповдигнато. Останалите членове на експедицията ни бяха наобиколили в кувнята и всеки желаеше с нещо да помогне. Дава тържествено кръжеше из палатката с два димящи чайника, единия с ежедневния ни чай, а другия с мляко работа, която той обикновено предоставяше на своите помощници. Последна проверка на екипировката, с която тръгвахме. Методимай бе забравил да си оборудва предварително котките и сега го наблюдавах как седнал на един камък. С премръзнали ръце правеше усилие да монтира копките на обувките си. От всички ни огнян правеше впечатление на най-спокоен. свит в единия край на палатката с диняща цигара, може би последната, той търпеливо ни изчакваше да привършим с закуската. А там, по ледника, вече бяха тръгнали някои от момчетата, които пожелаха да изнесат самарите ни до палатката в началото на ледника. Тяхното внимание просто ни трогна. Време бе вече. Бавно и в купон всички потеглихме нагоре по ледника. В лагера не остана никой. Всички искаха за последен път да ни стиснат ръце, преди да потанем в ледените преградки на Айсфула. Виждах как край мен мълчаливо крачеха Наско и Руси, жени със своята тежка походка, Тошко, който доста мъчително изживя разочарованието във връзка с здравното си състояние, но сега се чувствуваше, че е преодолил своите тързания. Вървеше редом с нас, за да ни пожелая успех в тези последни минути. Напред бяха избързали Иван и Сашо, които едва ли щяха да пропуснат да заснемат на филмовата лента нашето тръгване. Пред мен вървеше Иван Костов и непрекъснато нещо до да оточняваше в бъдещите ни планове, а аз го уверявах, че сега не съм в състояние нищо да запомня. Подобре щеше да бъде, когато се свържем по радиостанцията, да се разберем за пълнатъчните действия в базовия лагер по времето, когато ние щяхме да штурмуваме. Приседнахме край палатката върху Самарите и стръпнещи пръсти завързахме котките към обувките си. В цялата обстановка, която ми заобикалеше, в леденето безмълвие на околните върхове, все още не окрити от слънцето, имаше нещо, което ме растърси до краен предел. Исках поскоро да вържа котките си, но усещах, че пръстите ми са просто несигурни. Защо ли трепереха ръцете ми? Без да се бяхме договаряли преди това, решихме да тръгнем в две свръзки, двамата с огнян напред, а след нас кънчо и методи. Най-сетне бяхме готови, вълнуващ миг, който дълго ще да остане в моите спомени. В утринната ледена тишина от касетофона се разнесоха звуците на «Мила Родино». Обикновено химнат звучи след успех на наши спортисти на Олимпиади, на европейски или световни първенства, а сега се носеше из целия базов лагер и вероятно се чуваше и нагоре по айсфула, който ни очакваше. А ние, застинали в тържествено мълчание, слушахме гласа на родината. Никога не съм предполагал, че толкова много мисли могат да нахуят в главата на човек понякога за част от секундата. Последни братски с стихи, почти безмовни пожелания за успех. Чувствах, че буца бе заседнала в гърлото ми, а очите ми се покриха с топла влага. Не помня как преодолях първите стотина метра от ледника всичко бе като насън. Вървя в бесен темп, в който исках да сподавя бликналите чувства. Накрая на въжето мълчаливо крачеше обмян, който вероятно бе развълнуван не по-малко от мен. Времето бе чудесно, на Ледника имаше 8 минус 10 сманов сняг, който се бе задържал от вчера. На някои места се виждаха следи от групата на Емануил, която вчера излиза по Айсфула, за да направи последен облед преди нашето тръгване. С на Кънчу и Методи изостана. Методи бе принуден да се върне обратно до базовия лагер, защото бе забравил да вземе нещо. Но денят бе пред нас и в лагер едно щяхме да се изчакаме. За мен беше голямо удоволствие да бъда в свръзка с Лугнян. Познавахме се от много години и в неедно съвместно изкачване постепенно се бяхме с приятели и свикнали, един са друг. По време на експедицията той със загриженост се отнасяше към всички мои проблеми като ръководител и се стремеше в много отношения да ме отменя, без да настоявам за това. Бях уверен, че и сега, когато бяхме тръгнали към върха, той щеше ще да се стреми да бъде се отдаен в името на голямата цел. За кой път потъвахме в разораната ледена пустиня на Айсфула, но да нода бе последен. Маршрутът ни бе познат и доста плътно маркиран с трасюри, така че по отношение на ориентацията нямахме проблеми. Само Самопрясно навалелият сняг се набиваше между копките, което затрудняваше движението ни, тъй като се налагаше често да се спираме и да го изчукваме след окопа. Напредвахме бързо и несравнително късо разстояние помежду си, за да намалим триенето на въжето през натрупаните ледени късове. Самарите ни бяха с не повече от по 15 гътовар. Това бе поносимо тегло. С него щяхме да катерим до самия връх. В края на първата част на ледопада спряхме за дълга почивка и решихме с първите слънчеви лъчи да снимаме красивия пейзаж. Със себе си бях взел два фотоапарата, практика, с комплект обективи. И малък автоматичен, Рикон, който ми даде Иван Панайотов. Практика, та създаваше известна несигурност при работа на голяма височина, но нямах друг избор, а Рикон, до този момент не бях работил и не знаех неговите възможности. И с двата фотоапарата снимах цветност с диапозитиви и с цветен негатив. Огнян носеше последен модел, сняна, с който много се гордееше. Притиснати от горещите слънчеви лъчи, побързахме да навлезем в лабиринта на Айсфула. Както преди няколко дни, първата голяма цепнатина бе изцяло запълнена от срутването с ледени блокове, а ауминиевият мост с разхлабени въжета лежеше отгоре, никому не нужен. Колко бе приятно да се притаиш в сянката на някоя ледена кула, от която ве е хлад. Но без да гледаш нагоре към кулата, защото веднага те побиват тръпки при мисълта. Какво ще стане, ако внезапно и хрумне да тръгне? На първа атомна, след последното срутване парапетът бе почти изчезнал под ледените блокове, но наоколо всичко безпокойно нямаше изгледи скоро нещо да се сгромолеса. На втора атомна, положението бе доста сериозно. Голямата стълба, силно деформирана, бе почти изчезнала под срутените ледени маси. Малко понадолу бе мястото, от което бях направил главоломния си скок. Там сега заеше огромна 10 метрова цепнатина. Тръгнахме необвързани и всеки от двама ни полагаше максимални усилия, за да се измъкнем с възможно най-бърз темп под тази разорана яма, навяваща мрачни мисли. В лагер, едно, който бе на доста открито място, изведнъж се извиледен вятър. И двете палатки, лодки, бяха почти засипани под снега. С големи усилия разровихме входа на едната и се пъхнахме в нея. Тук имаше два примуса и газ в достатъчно количество. Първата ни работа бе да си направим нещо топло. В палатката щяхме да изчакаме кънчо и методи и заедно да пробием път към лагер втори. По всичко личеше, че трудностите щяха да се увеличават за всеки изминат метър. В циркуса имаше навят сняг, който щеше да ни поизмори. Вътре в палатката също имаше много навят сняг и лед. Тя беше странно притисната от дебелия слъсняг върху нея и беше трудно дори и по един да стоим в двете и съседни части. Скоро при нас се приютиха кънчо и методи, които се настаниха в антрето. А навън мятърът не стихваше. Базовият лагер бе на постоянно подслушване. В 10 часа се обади митко, който ни съобщи, че всички се чувстват добре. Тримата алпинисти след малко щяха да потеглят към лагер 2. Където тази вечер щяха да изчакат нашата група. Сердарят беше взел решение всички шерпи днес да останат в лагер 3, а едва утре да се спуснат в лагер 2. Ако някои от тях на следващия ден бъдеха в добро състояние, щяха да се опитат да излязат отново до лагер 4, за да изкачат товара, който групата на Митко бе оставила малко по-надолу от мястото на лагера. Зарадвах се много на хубавата вест. Все пак Пурба удържа на думата си и включи всички свои резерви в работа. В циркуса вятърът стихна, но новия 15 минус 20 см сняг ни създаваше неприятности. Поне до този момент не бяхме свързани и мълчаливо, един зад друг набирахме височина. Най-трудно беше за водещия, тъй като трябваше да се прави партина. Но ние бяхме четирима и през 50 минус 100 ма се сменяхме. Голяма част от трасиорите бяха засипани или повалени от вятъра, а това пречеше да намираме бързо най-правилния път. На прага на първата голяма цепнатина бяхме спуснали стълба, която сега висеше, свободно опъната на фиксираните въжета. Едва сега се наложи да се обвържем. От тук нагоре знаехме, че щеше да има много скрити от снега цепнатини. Кратка почивка. Отворихме един компот от вишни за четиримата. Той ни възвърна силите. Каква тишина бе наоколо, по стената забелязахме три точки, които бързо се придвижваха надолу. Това бяха Митко, Слави и Людмил, вече напуснали лагер трети. Няма нищо по-уморително и по-неприятно от лъчи на слънцето, под които трябва да проправиш партина, и в такъв циркус, чието край не се вижда. Почти не разговаряхме, всеки пестеше силите си, а и въздухът бе съвсем сух. От това има в чувството, че гърлото ми бе залепнало. Късно вечерта пристигнахме в лагер 2, сърдечно посрещнати от Митко, Слави и Людмил. Те все още не бяха успели да починат, но независимо от това се бяха погрижили да приготвят големи количества топъл чай, кисело мляко и компот. И тримата имаха много уморен вид, но лицата им бяха щастливи. От разпокасаните им думи разбрахме, че бяха имали много трудности нагоре. Пък и лошото време, нашият неизменен спътник, бе изчерпал доста силите им, по-добре изглеждаха Слави и Людмил, но Митко бе крайно изразходван и вероятно утре щеше да се наложи да се спусне към базовия лагер. С огнян се настанихме в Каримор, а, а под нас, в една от празните, сумито му, бяха кънчо и методи. Имаше достатъчно палатки, в най-горната Людмил бе сам, а под него бяха Слави и Митко. Грижи създаваше състоянието на Кънчо. Още от сутринта той прогресивно изгубваше гласа си, и сега само шепнеше. Не по-малко бе обезпокоен идър Акул който от базовия лагер правеше усилие да установи истинското състояние на Кънчо. Искаше ми се да вярвам, че това няма да му попречи да продължи към върха. През този следобед мислите ми бяха насочени към решението, което трябваше да взема. Очаквах кънчо сам трезво да прецени своите възможности и да вземе най-реалното решение. През тези часове имаше и такива моменти, в които мисля в кого бих могъл да го заменя в момента и независимо, че останалите трима бяха уморени, може би изборът ми щеше да падне върху Слави. Той с готовност щеше да тръгне към върха, но не трябваше да бързам. Ако ние не успехме да достигнем върха, именно от тази група щях да определя една свръзка, която трябваше да направи втория опит. И за това може би бе по-добре да стоят тук, в лагер 2, да отпочиват, да чакат. Междувременно Митко бе получил остри болки в стомаха. Не можеше да приема никаква храна и течности и всички се опасявахме как ще премине тази нощ. Двамата с се постарахме да въведам поядък в палатката, за да можем поспокойно да прекараме часовете, оставащи до новия ден. В този лагер имахме достатъчно газ и затова това не жалихме примуса. Най-напред предоставих на огнян да покажа кулинарните си способности, от които бях възхитен. Мисля, че за това спомогна и изобилието от най-различни храни, струпани в предния ъгъл на палатката. Апетитът ни бе завиден до 21 часа не престанахме да дъвчем и да се наливаме с течности. В базовия лагер всички мислеха за нас и живееха с нашето изкачване. Отново тази вечер по ефира до нас се носеха песни, които ни караха да се чувстваме съпричастни със света, с родината. От тази вечер Дъръкулад Съзов се бе преместил за спане в палатката при Стефан, в близост до радиостанцията, включена на постоянно подслушване. Сега за последен път, преди да на в топлия пухен чувал, слушах неговите напътствия. 28 април, флагера бе необичайно тихо, а околните хребети бяха вече огрени от слънцето. Изчъках да стане 8 часа, за да чуя от базата познатото повикване и поздрава на Стефан по радиостанцията. Без да напускам топлия чувал, припалих примуса. Огнян също бе буден, през изминалата нощ състоянието на Митко значително се влоши и едва сега се бе унесъл в сън. Вероятно болките в стомаха му бяха притихнали. Извиках към палатката на Методи и кънчу да започнат да се приготвят и определих 9 часа за тръгване към лагер 3 след малко отидох до палатката им, за да видя Кънчо и разбера състоянието му. Влушаване нямаше, подобрение също. Дадох му станцията сам да се разбере с лекаря в базовия лагер. По радостното изражение на лицето му разбрах, че Стайко бе решил и днес да го пусне до лагер 3 и едва тогава окончателно щеше да се разбере в коя посока да продължи. Против такова решение нямах възражения. Лошото идваше оттам че ако в следващия лагер Даракулак Сазов вземеше решение за слизането на кънчо, там нямаше да има кой да го замени. Може би днес времето щеше да се задържи хубаво. Напредвахме бавно в края на долината. Нагоре бе началото на парапета. Липсваше вчерашният дълбок сняг или вятърът го бе издухал, или през нощта студът го бе фирнувал. Вървяхме напред двамата с Методи и кънчо отново се позабавиха с тръгването. Тежеста на Самарите ни беше увеличена, защото от лагер 2 взехме още храна и по няколко бутилки газ. Освен това, при предишните излизания всеки от нас си бе приготвил по един резервен пакет с чорапи и ръкавици, които щяха да потребват в погорните лагери. Вглеждайки се в забелеза в непосредствено над лагер 3, под скалния пояс две черни точки, които бързо напредваха нагоре. По всичко личеше, че Пурба държеше на обещанието си това бяха двама от шерпите, тръгнали за до на лагер четвърти. Бя стигнал до парапета, когато чух гласове над мен. Не след дълго да забелезах бързо спускащия се по парапета Пурба, а след него идваха и останалите четирима шерпи. Разбрах, че към лагер 4 в момента отиваха най-добрите от хората на Пурба Пемба и Пити. След като свършиха работата си, двамата още тази вечер щяха да се опитат да достигнат лагер 2. Последни уточнения с пулба за действията на шерпите през следващите 2-3 дни и поехме нагоре по размразение от тях парапет. В лагер 3 нямаше никакви промени, само купчината от празни консервени кутии пред палатките бе нараснала още повече. Бе топло и предпочетох да остана вън от палатката. Без да губя време, се заех да приготвя нещо топло за хъпване, с което да посрещна огнян, методи и кънчо отдолу и двамата шерпи отгоре. На празни бяха взиранията ми нагоре към сталния пояс. Не успях да открия пемба и пити. Може би се бяха спуснали под него и скоро щяха да дойдат при палатките. След мен пристигна и огнян, а малко по-късно методи и кънчо. Денят беше все още хубав и слънчев. А панорамата, която се откриваше от лагер 3 към близките върхове, будеше възхищение. Всички в надпревара штракахме с фотоапаратите, за да запечатим тези бели, блестящи видения. Към 14 часа, изморени, но с грейнали лица, в лагера допълзяха шерпите. По очите им разбрах, че са достигнали лагер 4, като са успели да изнесат и останалия товар, необходим за штурма. Всички им бяхме безкрайно благодарни. Без много да се бавят, те поеха пътя към лагер 2, а ние се заехме с обичайните занимания. Пред нас бяха часове на очакване, в които трябваше всеки да възстанови част от силите си, за да може през утрешния ден да поеме товара на 8000 метра, които ни очакваха. През тези дни непрекъснато наблюдавах другарите си. По израженията на лицата им виждах решимостта да стигнат до края и все пак понякога си мислех дали само това бе достатъчно, за да се достигне върхът. Палатките бяха разположени съвсем близко, което ни даваше възможност да разговаряме и обсъждаме бъдещите си планове. В състоянието на Кънчу не бе настъпило подобрение и много се съмнявах дали утре той ще да тръгне с нас към лагер четвърти. Взех твърдо решение да не оспорвам мнението на лекаря. На 7350 ма, на които бе построен лагер 3, вечерта се оказа доста хладна. Палатката се бе обледенила отвътре. А сега затоплена от непрекъснато бунтящия примус, започна да капе от всякъде неприятен душ, от който можеш да се скриеш единствено в чувала. Тази вечер базовият лагер ни предостави богат концерт, което с огнян ни накара непрекъснато да си подаваме слушалките. Тук имаше достатъчно пълнители за станцията, а за лагер 4-2-та с огнян щяхме да изнесем по един нов пълнител. От лагер 2 ни се че всички шерпи благополучно са пристигнали. Утре с един от тях към базовия лагер щеше да поеме и Митко, който в момента безначително по-добре, но нямаше смисъл да престоява повече на тази височина. Той даде всичко, на което бе способен, за което винаги ще си спомням с благодарност и уважение. 29 април Нощта премина тиха, без обичайния за тази височина вятър. Слънцето бе все още някъде зад северния склон на Еверест, но този път трябваше да побързаме тръгването, защото ни чакаше нелекият път към лагер четвърти. В 8 часа вече бяхме навън скопки на краката, изчаквайки радиовръзката с базовия лагер. Обеди се направо дъръкул Аксазов, който бе взел вече своето решение кънчо да не продължи с нас към върха. За мен, а и за останалите това бе крайно напрегнат момент, в който с една дума се рушеше мечтата на един човек. Отдал много години на алпинизма, стремял се към своя 8000-ник. Сега всичко това му се отнемаше. Виждах увлажнелите очи на Кънчо, вперени в мен в очакване да променя решението на доктора. Не го направих. Може би бях твърде близо до това, но не го направих. Беше ми мъчно да се разделя с Кънчо, който през цялото време имаше реални шансове да покори върха. Но на своя отговорност не можех да променя решението на лекаря. Най-малко сега трябваше да се рискува. Какво би станало, ако се наложише Кънчо да слезе от лагер 4? Във всички случаи трябваше да го придружи някой от нас тримата, а това означаваше да се лиши штурмът от още един човек. За върха щеяха да останат двама. Нямаше ли с това да поставя под съмнение благоприятния изход на експедицията? Знаех, че на Кънчо не му бе леко да се съгласи с такова решение, когато му оставаха само хилядама до върха. Но в този момент той се показа достатъчно силен, за да не го спорва. Дълго гледахме след него, поел обратния път към лагер 2, докато се изгуби зад първата гърбица на стената. Бавно, един след друг тримата поехме по парапета. Въжето бе заледено и жумърът ни отказваше да държи. Налагаше се из другата ръка да стискам въжето, за да не полетя надолу. Обикновено са най-трудни първите 30 40 м, докато човек се настрои в ритъм и преодолее първоначалния студ. Товарът ни бе равномерно разпределен между тримата. Методи носеше камерата, в която щеше да снима до лагер четвърти. Там трябваше да решим дали си струва да я изнасяме по-нагоре. След мен пълзаше огнян, който се стремеше да ме следва, докато Методи започна по-често да спира и да снима с камерата. Постепенно с огнян увеличихме разстоянието между нас двамата и методи. На едно място огнян се спря и реши да го изчака, за да вървят заедно нагоре. Продължих по парапета, който на много места бе замръзнал, вязал се в склона, а това ми костваше допълнителни усилия. Бе чудесен ден необичайно топло за такава височина. Теренът бе идеално фирнован и котките държаха добре. Кратка почивка под скалния пояс през която с поглед обходих изминятия път от базовия лагер. В долината съзвях черните точки на палатките на лагер 1, в началото на циркуса, и цветните очертания на пръснатия и скалната море на лагер 2. Снимах непрекъснато с малкия апарат, а другия щях да заредя за утре. По стената на скалния пояс се бе задържал доста сняг от последния снеговалеж. Но снегът бе сух и нямаше опасност да се измокрим. И този път катеренето по стената ми достави удоволствие. На стотина метра под мен напредваха огняни методи. Може би в този момент те бяха насочили апаратите си към сталния пояс, където катерех. Над пояса, между Женевския контрафорс и Охоце, по диагонала, излизащ към южното седло, се бе задържал немалко сняк. Дано нагоре да не бъде така. Каква голяма разлика имаше между сегашното ни изкачване и първото напрегнато излизане дотук. Днес се чувствах в добра форма, която бих искал да запазя и за следващия ден. На отклонението от диагонала за южното седло спрях за миг и впери в поглед към пирамидата на Еверест. В главата ми заседна на тръпчивата мисъл колко близо бе върхът. Имах ли желание да тръгна наляво, към Еверест? Да, безспорно, дали някога щях да бъда пак тук и вместо към уход се да свия към третия полюс на планетата? Достигнах края на въжето и установих, че за него бе свързано друго въже, което се губеше нагоре към лагер четвърти. Може би при вчерашното излизане двамата шерпи бяха опанали този парапет, за който можехме само да им бъдем благодарни. По-моему оставаха още двестъма до лагер четвърти. Забелязах опаната наша палатка. Бавно, метър след метър, скъсявах разстоянието. В последните стома наклона тяско се увеличи, но котките захапваха добре в здравия фирн и ми даваха сигурност. В 12,30 часа достигнах палатката, вкопана в стръмния склон. Част от нея бе провиснала навън от склона може би когато са я поставили. Шерпите не са успели да изкопаят по голяма площадка, понеже отзад имаше скала. В страни от палатката бе подравнена малка площадка, на която, полузатрупани от снега, стояха кислородните бутилки. Мястото за лагера бе добре пътбрано, а скамият прак над самата палатка щеше да ни предпазва от лавините, изтичащи по улея, който се намираше в страни от нас. Дълго наблюдавах движението на огнян по парапета. Зад него бе методи. Около 14 часа те бяха вече при мен. Един по един се вмъкнахме в палатката. Тя се оказа съвсем тясна за тримата. Имахме в резерв още една, но решихме да не я опъваме, защото щеше да ни отнеме доста сили. Освен това бяхме трима и смятахме, че никому не ще бъде приятно да остане сам непосредствено преди штурма. Методи и огнян положиха големи усилия, за да изхвърлят натрупания между палатката и сталата сняг, с което успяхме да увеличим размерите на площадката с 10 см. Времето бе все още хубаво и дълго се наслаждавахме на приказния пейзаж под нас и в далечината. Жалко! че надвисналият скален брат ни скриваше гледката към уходце, но може би така бе по-добре. Разположихме се, свити въглите на палатката, а в средата закрепихме Примуса. И на тримата ни бе пределно ясно, че трябва да възстановим, доколкото бе възможно, силите си. Дори на сила трябваше да поемем колкото може по-голямо количество течности и храна. При Сеанса в 16 часа проведох разговор с Дере. Колаксазов, като го запознах подробно със състоянието ни в момента, накрая поисках да ми разреши да опитам да спя, без да използвам кислород, и ако на сутринта съм все още във форма, да тръгна към върха без кислороден апарат. Получих неговото съгласие, но в същото време почувствах несъгласието на огняни методи. Те споделиха своите опасения, че по този начин ще се получи голяма разлика в темпа на движение и че може би не трябва да рискувам сега. Непосредствено преди штурма. Побързах да ги успокоя, че няма да им бъда в тежест, а имаше и доста време до сутринта, когато щях да взема окончателното си решение. В този момент напълно разбирах огнян и методи. Бях сигурен, че може би и те също са мислили да опитат да се изкачат без използване на кислород. Но не можех, а и не трябваше да допусна такова нещо да им разреша да тръгнат без кислородни апарати. През цялото време на експедицията до този момент бях правил всичко, дори и повече, в името на сигурността и сега най-малко трябваше да рискувам, когато ни оставаше само един ден до края. Лично за мен решението ми бе риск, но добре познавах себе си, знаех своите възможности, пък и моментното ми състояние даваше основание да мисля, че бих успял и без кислороден апарат. Безпокоях се и малко се страхувах, все пак не беше га на 8500 ма да се излезе без кислород. Мнозина бяха опитвали, дори на Еверест някои бяха успели, но повечето бяха претърпели неуспех. Височината тук бе 7950 м. понасях я добре и това ми вдъхваше известна надежда. Но ми бе трудно да си представя как щях да се чувствам по-нагоре. Утреш да преценя, заловихме се да приготвим вечеря главно чай, мляко, бульон, супа. Имаше и добър запас от консерви, но като че ли нямахме голям афинитет към тях. Тази вечер бях подготвил изненада останало от японската експедиция Еленово месо, което бях изнесал от лагер втори. Това бе малко парче хубаво сушено филе, което бавно и с удоволствие унищожихме. Доста често се свързвахме с базовия лагер и лагер 2, които бяха на постоянно подслушване. Всички ни питаха как се чувствахме, а Стефан специално за тази вечер бе подбрал най-хубавата си музика. Колко бе приятно на такава височина да чувстваш подкрепата на всички, които дадоха немалко от себе си, за да можем накрая само ние, тримата, да направим последната, решителна стъпка към върха. Около 20 часа огнян пусна кислородния си апарат при разход трила, мин. Надянал маската на лицето си, той правеше опити да заспи. А ние сме туди успехме в тясното пространство на палатката да закрепим примуса между нас и да сварим още една тенджера чай. Накрая завършихме с десерта крем карамел. В палатката бе доста тясно. Огнян се бе залепил с лице към стената и притиснат до скалата. А Методи бе от другата страна, увиснал почти наполовина във въздуха. С големи усилия, криволяво се пъхнах в чувала между двамата, разполагайки се обратно на тях, но площадката под мен без голям наклон и главата ми висеше почти надолу. Успях някак си да се наглася и се опитах в тази неудобна поза да приспя своето все още будно съзнание до мен в дясно Методи, управляйки суродния си апарат и накрая. Изглежда научка от най-удобното положение на тялото си, притихна. Настъпи тежката, студена, незабравима, последна нощ преди решителния штурм. Победата, 30 април, събудих се като по часовник точно в 4 часа, както се бяхме разбрали още от вечерта. Чувствах болки по цялото тяло и целият бях схванат от неудобното положение, в което изкарах нощта. Едва ли огня и методи имаха по-различни усещания. През нощта чувалът ми се бе поизмокрил, а в полумръка на настъпващото утро забелязах, че цялата палатка бе покрита с дъбел слой скреж, който при най-лекото разтърсване и докосване се сипеше върху чувалите ни, превърнали се в попивателна. През нощта не усещах студ, може би защото бях легнал между методи и огнян. Разкопчах малко ципа на чувала и през ръкава на палатката надникнах навън. Студено бе не по-малко от минус 30 градуса Целзии. Небето бе покрито с гъсти облаци, подгонени от лек вятър. Успокоиме мисълта, че все още бе рано и до сутринта може би времето щеше да се поизясни. Към 5 часа се заизмъквахме от чувалите, но по всичко личеше, че в тази тясна палатка нямаше да можем едновременно да се подготвим за изкачването. Затова се изчаквахме всеки да стегне своята екипировка. Огнян който бе на, най-удобното, място в палатката, държаше в ръце примуса и топеше първата порция сняг, от която щяхме да сварим мляко. След изминалата нощ, като прецених и моментното си състояние, взех своето твърдо решение тръгвах без кислороден апарат към върха. Най-после методи успя да привърши се екипировката си и предпочете да се измъкне от палатката, за да ни освободи място по спокойно да се оправим в бъркотията. Огнян разви вентилите на двете кислородни бутилки, които бяха почти празни. Изминаха около 30 минути, докато успея да стегна обувките, които само бях разхлабил в чувала, без да ги събувам през нощта. После сложих гетите, тези манипулации при нормални условия се извършваха за не повече от 5 минути, но на тази височина движенията бяха много забавени. Отпих малко от топлото мляко и излезох навън, за да си стегна багажа в Самара, а методи, поизмръзнал, зае вътре моето място. От предишната вечер в една турба приготвих всичко, с което тръгвах към върха. Радиостанцията с нов пълнител, който едва тази сутрин извадих от джоба на якето, двата футлапарата с обективи, няколко клина и карабинера, двете стоманени капсули с къскремиковска стомана и шепа пръст от свещената българска земя на древна плиска. В нейлонов плит носат скатани флаговете на България и Непал, а между тях и две снимки на моето семейство, които бях решил да искаче на върха. На врата ми висеше и малкото жълто петенце, което Силвия ми даде на тръгване от София. В 7 часа имах вече готовност за тръгване и извиках към моите другари, че е време да потеглим. В отговор чух гласа на Огнян, който ме поткани да тръгна напред, а те след малко ще ли да ме настигнат нагоре? Съгласих се, пък бях и без кислороден апарат. Липсата на кислород намалява темпа, а също създава по-бързо предпоставки за измръзване на крайниците, защото намаленият в кръвта кислород спомага за по-бързото издъстяване, което от своя страна води до по-бавна циркулация и от тук до измръзване на ръцете и краката. Огнян може би наистина бе прав место да ги бавя, по-добре да бъде да съм напред с малък аванс. Потегли вправо право нагоре. Имаше слечен сняг, задържал се в тази част от малките лавини, който сега ми създаваше неприятности, котките задържаха по-трудно. Катерех се сдвале докопа в двете ръце, като последователно пренасех тежестта то на единия, то на другия. След двадесет на метра стигнах до две напълно разрушени палатки. По всичко личеше, че това са палатките на лагера на испанците, през 1980 и скоро достигнах края на сталния прак на Костенурката, откъдето за пръв път успях да зърна пътя, който ни очакваше. Предстояше ни да преодолеем към 250 на поледения склон с наклон около 60, докато успеем да достигнем началото на колоара на Райс. От тук всички детайли в стената се сливаха и това ме затрудняваше да определя точно къде е началото на колоара. След малко попаднах на тъна парапет от синю въже, което водеше право нагоре. От това място все още виждах палатката на лагер 4 под мен, но не забелязах методи и огнян да са я напуснали. Започна да ме безпокои това тяхно забавене. За съжаление парапетът на много места се бе врязал в склона и много трудно го освобождавах. Изминах по него не повече от 50 ма, докато накрая реших да не изразходвам повече силите си в това безпредметно тегляне на въжето, а да се доверя единствено на осигуровката, която ми даваха двата ледокупа. Бе доста студено и макар, че вятърът все още не бе много силен, понякога успяваше да наруши равновесието ми. Катерев по идеален фирм само напредните предните зъби на котките. Усещах, че имам достатъчно въздух, но си налагах през 5-10 минути почивка. Полягайки върху ледокопите, правех няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Мисълта за методи и огнян не ми даваше мира, принуждаваше ме да не бързам. Достигнах края на склона. Непосредствено над мен се издигаше 400-метровата скална пирамида на Охоце. Бях убеден, че трябва да търся началото на колора някъде наляво и затова тръгнах по 30 метров травер плътно в основата на стената. Едва в този момент забелезах в началото на склона над Костенурката две черни точки, които бавно напредваха нагоре. Доста се бяха позабавили огнян и методи с тръгването си. Сега тази 300 метрова дистанция никак не бе обнадеждаваща за бъдещите ни планове. В началото на колоара на голяма площадка хвърлих Самара, за да ги изчакам. Включих и радиостанцията, но бях неприятно изненадан, на не чувах базовия лагер и лагер втори. Все пак успях да разбера по трикратното позивно почукване, че те ме чуваха. Тази едностранна връзка ми подействува подтискащо. Когато включих станцията, часът бе 8,15. От тогава измина половин час. През това време бях вперил поглед към двойката след мен. За съжаление за този половин час методи и огня напреднаха минимално, а имаше и моменти, в които ми се струваше, че почти стояха на едно място. През цялото време усещах как топлината постепенно ме напуска и независимо от усилията да поддържам кръвообращението на пръстите на ръцете и краката, разбирах, че не след дълго няма да мога да ги спася повече. Трябваше да взема някакво решение. Да стоя на тази площадка и да чакам повече бе безсмислено. Имах два пътя или да тръгвам надолу, или да продължа сам изкачването. Много, много не му мислих и с бавен темп поех отново по колоара, раздвижвайки с удоволствие в си от студа тяло. Тук височината бе може би към 8150 м, казвам може би, защото не бях взел висотомера и сега само по чувство се ориентирах за височината. Катерев в десния край на колоара, който тук, в долната си част, бе събрал немалко пресен сняг, слакал се отгоре. Катерех с добър темп, на втората скална площадка открих купчина на изоставени инвентар клинове, карабинери и три ледени чука. Оставих ги непокътнати, пък и нищо от тях не ми бе необходимо за върха. Постепенно ръкавът на колоара се стесни, а наклонът започна да се увеличава. Вече по чист фирн, в който двата ледокопа и предните зъби на котките се вкупаваха много стабилно. Все още имах поглед надолу и непрекъснато наблюдавах далеч под мен огнян и методи, които вече бяха достигнали средата на склона. Все по-често трябваше да се закръпвам постабилно, като изкопавах малка площадка в склона, за да мога по-енергично за десетина секунди да раздвижа пръстите на краката си. Чувствах, че съм на предела на измръзването. Още отдолу се опасявах за пръстите си, които на 2 3 пъти при други изкачвания бяха мръзнали. Бях обълнови нови вълнени чорапи, а и обувките ми бяха достатъчно широки. Все пак недостигът на кислород поне за сега ме удряше в най-уязвимата част от тялото ми. Преди малко се натъкнах на зарик в склона Самър, който се бе задържал тук, но за съжаление неговият притежател вероятно бе продължил падането си надолу. Катерейки вече почти в средата на колоара, се изравни с дясната стална част на стената. От тук той като бяла лента се устремяваше право нагоре между двете стени, полуотворени като книга. От това място нямах възможност да наблюдавам движещите се под мен отмяни методи. Може би, когато те навлезеха в кулуара, отново щях пък да ги виждам. На едно място изпод фирна бе провиснала част от въже, на което открих закачена кислородна бутилка, при това пълна. Сигурно бе от изоставените бутилки на Рариф Вани с ръководителя на австрийската експедиция на Охоце през 1979 Той успял да излезе до тук и оставил кислородния запас с надеждата, че през следващите дни ще повтори опита си, но лошото време му отнело тази възможност. Ето ме на прословутия скален прак 20-метрова стена. За него се снята, че е едно от възловите места към върха. Той бе чист от сняг. Забелязах по скалата провиснало въже, но състоянието му и неизвестността, как е закрепено горе, ме караха да не го използвам. За пръв път откачих двата ледокопа, прехвърлих ги на самара и, катеряки само на ръце, на един дъх, без да спирам, преминах, класически, по тази стеничка. В горния край открих, че въжето бе много добре фиксирано в стената на един клин. Осигурих се на него и реших да почина тук известно време и да събера мислите си. До сега имах все още видимост надолу и към гребена на Еверест. За втори път днес успях да поиздърпам малко ръкавицата си и да погледна часовника, който показваше 12 часа. Височината бе около 8350 м, е, оставаха ми не повече от 150 м до върха. Ако продължех с този темп, вероятно около 14 часа щях да го достигна. Безпокоеше ме за се вятър, който тук, в кулуара. Където бе заведно, бе все още поносим, но каква ли щеше да бъде скоростта му горе, когато излезех на предвърховия гребен. Важното бе сега да не мисля за това. Все още не виждах обнян и методи да се навлезли в началото на колоара. И ясно съзнавах, че шансовете двамата да изкачат върха през този ден ставаха минимални. Чувствах безкрайно вътрешно огорчение и голяма самота. Какво все пак им пречеше да ме настигнат? а може би някой от тях не се чувствуваше добре и другият се съобразяваше с неговия темп. Защо, нимаш тяха да останат на празни усилията, надеждите и вярата на многото хора на другарите ни долу, които сега тръпнеха в очакване, скупчени до радиостанцията, и на тези, които възторжено ни изпратиха от България. Упреквах себе си защо бе нужно да изразходваме цялата тази енергия, защо трябваше всички досега да се раздаваме, без да си поемем дъх а тези напрегнати дни и безсънни нощи. В този момент не можех да си представя, че съм останал сам по потрудния, опасен път към върха. Все се надявах, че скоро тримата ще се съберем и заедно ще продължим по нашия път. Но съмненията ми продължиха само няколко минути. Успях да сподавя с големи усилия на волята колебанието, което ме бе обзело. Мислех си, че огнян и методи, а и не само те, които се отправиха с мен към върха. Пределно ясно съзнаваха цената на риска. На тях им бе добре известно какво трябва да правят в трудни моменти. Друг избор нямах. Бях длъжен да штурмувам върха, макар и сам. С такива мисли в главата отново се отправих нагоре по колоара. Заваля сняг. Вятърът с ожесточение набиваше древни ледени парченца в лицето и между процепите на очилата. Наоколо всичко бе отгърнато в бяла пелена и виждах само на 20 на метра. Катарех, като се стараех по-малко да почивам, защото усещах прогресивното влушаване на времето. Не трябваше да се бавя. Почти не чувствах височината или поне така ми се струваше. Съзнанието ми бе възбудено до крайен предел. Трезво оценявах всеки метър, който ми предстояше да изкатаря. Постепенно вляво от мен скалният гребен започна да се снишава признак, че не бях далеч от върха. Това ми вдъхна кураж. От скалния праг колоарът водеше все нагоре, но слека тенденция надясно, а сега отново се, изправи, нагоре. Натъкнах се на още два-три малки скални прага, които за по-голяма сигурност обходих отстрани. На предвърховия гребен вятърът започна да фучи покрай мен. Спрях се на няколко метра от гребена и се замислих за пътя, който ми оставаше. Над мен вляво се извисяваше 50-метровата ледена пирамида на върха до която трябваше да се изкатери по самия гребен, наганът като хармоника и с огромни ледени козирки, висящи на 3000 метровата южна стена. Трябваше да реша какво да предприема. Ако продължех по гребена, рискувах да се подложа на напора на пронизващия вятър, който в някой момент би могъл усетно да ме преметне надолу, или някоя козирка така хубаво да изтръщи заедно с мен, че... Реших да опитам по стената право нагоре, което бе по-трудно, но сравнително по-безопасно. Успях да намеря логично начало през няколко стални тераски, които обиколих. Съвсем неочаквано се озовах на левия, китайски гребен на върха. Под мен заеше огромна бездна, а аз самият бях катнал на върха на една козирка, сливаща се с белотата на околната гъста мъгла. Вятърът бе неудържим, успях да забележа, че върхът бе вдясно, на десетина метра над мен. Спуснах се малко и, травесирайки, се прехвърлих надясно по последната стална теръска. Оттук тръгнах право нагоре, след няколко минути се озовах на върха. Охоце, часът бе 13,55. Сам на този остър като бургия връх. Не можех да повярвам на очите си, че нагоре няма повече. Бях се проснал отгоре му, брулен от вятъра, който се мъчеше да ме отлепи от ледокопите. Вълнуващ миг, който трая не повече от 20 30 секунди. Миг, който щях да помня цял живот. В същото време бях разтърсен от ударите на силна електромагнитна буря, за което бе способствал и металният самър върху гърба ми. В такава буря попадах не за пръв път. Не издържах повече на капризите на природата. Спуснах се 3-4 ма по ниско погребена до последната стална тераска, където с огромни усилия успях да застопоря и закрепя единия ледокоп, а на другия привързах Самара. Следник включих радиостанцията, но отново същия дефект. И все пак отдолу ме чуваха. Няколко пъти повторих, че съм навърха и че останалите двама все още ги няма, след което изключих станцията, която вече не бе необходима. Мястото, на което се намирах, бе твърде малко, за да мога удобно да се закрепя, а и трябваше да побързам с манипулациите, които ми предстояше да извърша тук. В същото време не трябваше нито за миг да забравям за своята сигурност. Вятърът вилнееше със страшна сила. Независимо, че бях с двоен шлем, брадата, мустеците, очилата всичко се бе превърнало в голяма ледена буца с един отвор, през който дишах. На големия ледокоп закачих българското и непалското знаме и с двата фотоапарата направих 5-6 кадра. Протегнах дясната си ръка и насочих обектива към себе си. След това направих по два кадра на снимките на моето семейство, които преди това бях фиксирал на тънички въженца вляво от двата флага. 30 май 1981 българското знаме се развява на уходце на самия връх. Не открих никакви следи от предишните изкачвания, но тук, на гребена, видях да стърчи част от кислородна бутилка. Издърпах я внимателно и установих, че това е пълен комплект с кислородна маска. Дръпнах маската, която се откъсна от полуизднилия маркуч, и я прибрах в Самара. До апарата открих дълъг гледен клин, на който надянах нашето знаме. И го забих в склона. На същия клин закрепих и едната метална капсула от кремиковска стомана. След това заснех кислородния апарат. Това беше последният ми кадър, тъй като и двата апарата блокираха от студа. Реших да оставя по малкия ледокуп на върха, като към него привързах и клина съзнамето. И ясно съзнавах, че, оставайки се един ледокуп, намалявам с 50% своята сигурност, и то при това опасно спускане, което ми предстоеше. Но в този момент бях решил да постъпя така. Непалското знаме закрепих на кислородната бутилка, която отново поставих на старото и място на гребена. Най-после може да отдъхна и да се отдам на потока от чувства. А мислех за толкова много и мили неща. Навърха, наоколо всичко тънеше в облаци и мъгла. Неволно погледът ми се отправи надолу към улея по който ми предстояше главоумно спускане. Там някъде в момента се намираха огнян и методи, които вървяха нагоре или ме изчакваха на някое по място. Но дали бе така, едва ли при този студ и вятър биха могли да ме чакат? Във всички случаи обаче бях вече уверен, че днес те нямаше да могат да бъдат на върха. Неизвестността за моите другари ме огнетяваше и не ми даваше възможност да изпитам пълно радостта от победата. Едва по-късно след три дни в базовия лагер, щях да чуя от огнян подробностите за тяхното изкачване през този ден. Ето какво бе записал в дневника си, лагер 4-30 април. В 8 часа потегляме нагоре. Над нас Христо никакъв не се вижда, пък и скалната козирка пречи на погледа нагоре към него. Чувстваме се добре, но още с първите крачки разбираме, че борбата ни с този кислороден товар на гърба няма да е никак лека. Първите 20 метра са постръмни и са засипани с дълбок сняг. Котките едва стигат до фирна и често кръкът се свича обратно. Багашът, около 20 г, ни притиска плътно към терена. Подалеч сме от земния център, а гравитацията се проявява с по-голяма сила. Пък и маските не са съвсем удобна, вещ. Стичащата се от тя вода замръзва заедно с брадите ни и ограничава движенията на главите ни нагоре. А трябва често да вдигаш глава, за да следиш и избираш пътя си. Гърлото съхне и ни кара да мислим за разни простудни заболявания. Даже когато се задъхваме, инстинктивно смъкваме маските и възстановяваме дишането си без тях. Така със стъпка, танго, се измъкваме на снежното поле на костенурката. Новият сняг тук е само пецма и котките държат добре. Виждаме Христо. Той наближава скалния пояс и по него траверсира вляво към кулуара на Райс. Там се скрива от погледа ни. С ругът ни по адрес на апаратурата се насочваме леко в дясно, където на снега се вижда част от въже. Оказва се засипан от снега парапет от предишни експедиции. До тук склонът не позволява почивка със сваляне на самарите. Наклонът му е постоянен, без драпавини около 45. Окачваме самарите на въжето и сядаме. Колко е приятно така, но особено приятно е, че с методи имаме отлично единомислие и единодействие. Приятно, но трябва да тръгваме. Времето напредва, а сме само на 150 ми от палатката. Без много разговори прехвърляме резервните вещи в единия самар и потегляме без кислородни апарати. Вървя напред и освобождавам въжето от снега. Той явно води към началото на кулуара. Отначало въжето излиза лесно, но постепенно потъва в твърдия фирм и трябва да го откопавам след окупа. След около 150 ма спирам за посериозна почивка. Методи минава напред, не виждаме колко е часът, но усещаме, че закъсняваме. Мисълта, че парапетът ни осигурява безаварийно слизане, на нас и на Христо, ни връща отново към Него. Възхищавам се от методи, работи с такава сила, сякаше в нашите планини. Може би иска да се сгрее. Преди малко се оплаква, че пръстите на краката му мръзнат. И моите крака са студени, но повече стъпалата, отколкото пръстите. Общо взето, до сега времето благоприятства изкачването ни. Без кислород се чувстваме добре. Очаквах да е значително потрудно. Съвсем близо до началото на колоара изоставяме работата по парапета. Продължаваме напред до малка скална площадка в началото на колоара където е фиксиран горният край на въжето. Спираме за посериозна почивка. Питам колко е часът и отговорът на методи изведнъж ме връща към действителността 11 часа. Мълчим и двамата премисляме създалото се положение. Нужна ни е добра почивка, а това е време. До тук сме се движили три пъти побавно от обикновено, особено когато бяхме с кислородна гърба. Времето се разваля, но и да беше хубаво, до върха ще са ни необходими около 6 часа. Това означава, че ако покорим върха, навръщане ще ни хване тъмнината, и то в потрудната горна част. На някои алпинисти се е случвало да останат принудително цяла нощ, без бивачни съоръжения над 8000 но много малко от тях са оцелели. Явно, днес няма да успеем да качим върха нарушава тишината някой от нас, изразявайки мислите и на двамата. Поглеждаме нагоре, Христо сигурно е някъде към върха. Познаваме Неговата силна воля и отлична техника. И все пак, имаме още доста време. Хайде да повървим още част два нагоре предлага методи, добре. Значи вървим до 12,30, съгласявам се аз. Методи е отново пред мен. Спираме често и съзърцаваме околната панорама. Еверест се вижда като над лан. Вече сме доста над южното седло. Забелязваме на него останки от пълътка. Обсъждаме пътя от нея нагоре. Снимаме, и пак стъпка след стъпка, набираме височина. Наклонът е около 50 и работим предимно с двата докупа в ръце. Достигаме високи тъмни скали, колоарът ги заобикаля спираловидно отляво. Методи съобщава, че е 12,30 часа. Спираме, небето е притиснало плътно върха на охоце, а мъглата под нас набъбва като кипящо мляко. Време за губена няма, леко намръщени, но убедени в правилността на решението си, тръгваме надолу. Принудени сме да слизаме с лице към склона. Стъпка, стъпка, ледокуп, ледокуп повтарят се безкрайедни и същи движения. Достигаме площадката в началото на колоара. Споделям, че работейки надолу, може би ще ни бъде полезно да освободим останалите 30-40 мъже, но методи мръзна и продължава сам надолу. Оставам, но с големи усилия успявам да освободя само още около 4 ма, и то в хоризонтална посока към някакъв затрупан снега клин. Режавам, че освободеното горе въже свъзал на края би могло да бъде спуснато надолу по склона и да съкрати липсващите последни метри от парапета. Осъществявам идеята си и продължавам надолу. Жалко за усилията ми, при слизането си Христо не е видял долната част от парапета поради гъстата мъгла. Въжето ме отвежда отново до изоставените кислородни бутилки, които, не знам защо, връщам обратно в лагер четвърти. Изморен съм, в лагера няма място за трима души и почти е невъзможно след такова натоварване да се мисли за повторен опит за излизане нагоре към върха. Времето съвсем се разваля вятър, мъгла и е сняг като във вяжд котел. Къде ли е сега Христо? Решаваме метод и остава да го изчака, аз продължавам към лагер 3. До там води непрекъснат парапет от въжета, което обрекчава придвижването, и все пак от тук започва моята голгота. Това са часове, които трудно мога да опиша, въпреки че подробностите от са се врязали в паметта ми. Може би отпрестоя и работата на височина над 8000, отпускането след неуспешния ни штурм към върха, самотата и лошото време. А може би от общото влияние на тези фактори, но слизането ми до лагер 3 става на границата на физическите ми възможности. Вървя нестабилно, с чести похлазвания, които като счерпък гребат от силите ми. Разбира се, закачен съм за парапета, но изправянето е възможно само след мобилизиране на цялото ми същество. Трябва да зарежеш самара, говоря сам на себе си. Взел съм полагащата ми се част от багажа от лагер 4 при едно подхлъзване очилата ми се счупват и се запълват с сняг, така, че повече не мога да ги използвам. Чувствам, че промъкващата се през мъглата светлина ме дразни. Ръцете ми мръзнат. В някои моменти, когато почти вися на въжето, си мисля, ако искаш да стигнеш до лагер 3, трябва първо да се напрегнеш и да станеш, след това да оставиш самара и да седнеш, да си починеш малко. Едва тогава, бавно и без да падаш надолу. Напрягам се и, скачам, на крака. Облегам се на парапета като боксьор след тежък крунт, но след всяка почивка, успокоя одишането си, отново и отново се насочвам към някоя точка, където, вече край захвърлям Самара. И така до лагер трети, преодолявайки последната гърбица пред лагера, нямам сили да викна силно. И все пак, въпреки желанието на шерпите, които са в лагера, сам си свалям котките. Пъхвам се в палатката, лежа и пия всичко, което ми подадат. Търся поради от телефона базовия лагер. Казват, че Христо се е ободил от върха, но още не се е спуснал в лагер четвърти. Не смея да отприща радостта си. Това се бе случило с двамата обнян и методи, докато катарех към върха. Леденият вятър, който за миг така силно ме подхвърли към гребена, възвърна мислите ми към поблизки неща. Предстоеше ми трудно и опасно спускане и не трябваше нито минута повече да се задържам тук, където бях като прикован загребена. От студа и бурния вятър се бях в куча се от първите метри ми се сториха цяла вечност, докато успея да поразмърдам крайниците си. Тук по бе добре, но надолу сигурно нямаше да ми е лесно. В кулоара тръгнах с лице към стената. А очилата, а сякаш и очите ми, бяха вече обледенени, което не ми даваше възможност да оглеждам пътя под себе си и се спусках буквално по усет. Психиката ми бе безкрайно напрегната. Чувствах умора от напрежението в глезените, но се старах да не се отпускам. Внезапно усетих как се отлепвам от стената и политам надолу с главата, и то по гръб. За части от секундата ми мина ужасната мисъл, че всичко е свършено. Но човек като чели не познава докрай себе си. В този критичен момент, когато набирах скорост към главоломната 2500 метрова ледена бездна, моето напрегнато и разбунтувано от тази нелепост съзнание почти автоматически ме покипна да действам, да не се предавам. Цяло щастие бе, че успях и с двете ръце да уловия здраво ледокопа и, превъртайки се във въздуха, легнах по и със всичка сила заорах след ледокопа в склона. Натиснах из скопките нещо, противно на правилата, но може би точно тук това ми помогна много да убия скоростта. Трудно ми е сега да преценя колко метра съм прелетел може би 20, а може и повече. Мигът, в който почувствувах, че съм успял да се задържа, ме изпълни с бурна радост и дори острата болка, която почувствувах в глезена на десния крак, вероятно контузен при падането, не бе в състояние да я помрачи. Това бе миг на огромно щастие, че съм спасен, че съм жив, за който ще си спомням винаги. Животът нарядко ни изправя пред трудни положения, но никога пред безисходни. Помня само, че при шеметния летъж животът ми премина пред очите ми като на филмова лента. Около 10 минути не смаях да мръдна от положението, в което се бях задържал, за да мога да преодолея психическия шок, в който бях изпаднал. Спускането понататък бе трудно и мъчително. Снеговалежът се засили, отгоре по кориуара се изсипваха малки лавини. Стараех се да ги предугаждам на време, за да мога стабилно и плътно да се прилепя към склона, докато изтекат покрай мен. На скалния прак реших да се спусна по въжето, което бе оставено тук. Това ми спести част от силите и времето. Долната част на кориуара бе събрала много сняг, готов да тръгне надолу. Движех се плътно в десния край до скалата, където се чувствах по-сигурен. Мъглата бе гъста и това будеше в мен опасения, дали ще успея да се ориентирам правилно към палатката на лагер четвърти? Надявах се, че огня и методи тяха да ме чуят и забележат. Те навярно ме чакаха сега в лагера. Ледената стена над лагера независимо от снегова лежа не бе задържала върху наклона си никакъв сняг и това осигуряваше стабилна упора за копките ми. Триста метра до костенурката в тази бяла пустиня ми се видяха цяла вечност. Едва от 20-30 ма забелязах очертанията на огромния скален остров. Но отново голямо разочарование оказа се, че при спускането съм се отклонил силно към южното седло по Теверест и сега се намирах в най-левия горен край на Костенурката. Знаех, че лагерът бе на 200-300 повдясно. Предстояше ми трудно траверсиране, за да го достигна. Нямаше как стисках зъби от умората и от болката, която изпитвах в кръка, и метър по метър напредвах по траверса. Ето и края на козирката, 30 40 мък, под която трябваше да е палатката. Започнах да викам с бурна радост, но на виковете ми не отговаряше никой. Продължих траверсирането и изведнъж непосредствено под мен като бяла гъба изникна на полузатрупаната палатка. Извиках пак, но никой не се обади. Почувствах как краката ми напълно уметнаха. Нима отново бях сам. Когато бях вече почти над палатката, в отговор на моя вик чух приглушения глас на Методи. Той използел от нея и възторжено ме посрещна. Едва сега почувствах как силите ме напуснаха. Часът бе осемнести след малко включих втората радиостанция, която Методи и огнян не се бяха сетили да използват. Сега двустранната връзка бе идеална. Когато в базовия лагер и в лагер две чуха моя глас, Почувствувах как вълна на облегчение премина по всички в този момент, до който трябваше да измина толкова дълги часове на очакване. Слушав скъпите за мен гласове на момчетата, които с възторг ме поздравяваха, и с благодарност си мислех за човешката всеотдайност и вяра. Но това като че ли бе краят? Предстоеше ни трудна нощ, която трябваше да прекараме заедно с методи. Утрещяхме да поемем надолу към базовия лагер. Последна нощ на 8000 м. Бях безкрайно уморен от голямото напрежение през този ден. Трябваше да спя, но и сега, както вчера, преди да потеглим към върха, се усещах превъзбуден от мисли и чувства, които ме отдалечаваха от така нужния възстановителен сън. Все още бях под впечатлението на преживяванията през този ден. Мъчех се отново в детайли да си припомня всяка своя стъпка, всяко действие, за да ги запечатам завинаги в моето съзнание. А там, долу, ни очакваха всички. Мислех си, дали споделят и те в момента моята радост. Сигурно бе така, и все пак не мене пускаше мисълта, че всеки от нашите алпинисти малко или много желаеше да бъде на върха. А ако сега променях решението и дадях възможност на поне още една свръзка да опита щастието си към върха. Но трябваше ли да го направя? Имахме ли сили за това? Може би, но, беше ли необходимо повече да се рискува? Дали сега? Когато върхът се предаде, беше, наш, си струваше да поемам отново тежкия товар на отговорността. Пък и не можех на своя глава да пререшавам това. В качеството си на ръководител на тази експедиция не трябваше да допускам повече никакъв риск. Достатъчно, ах, колко трудно и сложно е понякога да вземаш решение, и то на 8000 м. Едно нещо твърде много ме смущаваше фактът, че се озувах сам на върха. Не знаех как у нас, в България, щеше да се посрещне моето солово изкачване, дали щях да бъда разбран, че просто обстоятелствата продиктуваха да предприема такава стъпка, че до последния миг бях живял в мисълта, върхът да бъде покорен не само от мен. Лично за мен победата на ОХОЦ бе плод на колективните усилия, които в продължение на три месеца отчертаха партината към върха. Едва ли бих могъл да го достигна, ако не беше всеотдания труд на всички участници в експедицията и на шерпите. Това бе една колективна победа, в която всеки бе вложил своя дял, бе дал частица от себе си. И когато бях на върха, знаех, че победата бе навсички, на всички, на 16-те български алпинисти. Навън бавно просветяваше, настъпваше новият ден, подгонени от силния вятър, превити по тежките самари, бавно с методи поехме надолу, все подалече и подалече от нашия и на българския алпинизъм уходце. Победни усмивки в базовия лагер Нашите Шерпи Христо Проданов Охоце 8500 на Западната стена Христо Ив. Проданов, автор, уходце 8501 на Западната стена, заглавие издателство, медицина и физкултура език, български година, 1982. Ачпи, 4 и ти, ма.